Джералд Даръл, Шепнещата земя, Превод, Борис Дамянов, CHITANKA, Info В тази книга Джералд Даръл описва поредното си пътешествие в Аржентина. В продължение на 8 месеца той събира чудесна колекция от редки южноамерикански животни за току-що създадената от него джерсийска зоологическа градина. Даръл отново ни среща с множество от интересни животински видове в естествената им среда. Перипетиите по пътуването и неочакваните препятствия са разказани увлекателно и устроумно. Шепнещата земя се явява своеобразно продължение на Пияната гора. Описаните събития в двете книги помежду си имат сюжетна и хронологична връзка. Посвещава се на бебита, която, след като напусна Аржентина, ме реши от най-сериозната причина да се завърна отново там. Няколко думи вместо овод. Преди известно време написа книга Зоологическа градина в моя багаж в която обяснявам защо ми бе омръзнало да пътешествам и с разни страни на света и да събирам животни за различни зоологически градини. Бързам да добаря, че експедициите съвсем не ми бяха омръзнали, а още по-малко животните. Омръзнало ми бе да се разделям с животните при завръщане в Англия. Единственият изход от това положение се състоеше в това да създам своя собствена градина. В книгата «Зоологическа градина в моя багаж» разказвам как се отправих за Западна Африка да събера своите първи животни, как ги отведох у дома и как основах накрая моята зоологическа градина на остров Джерси. Сега написах своеобразно продължение на тази книга и описвам как двамата с женами, ми, придружени от моята неуморна секретарка Софи, се отправихме за 8 месеца в Аржентина. За да донесем оттам чудесна колекция от южноамерикански животни за джерсийската зоологическа градина и как независимо от многобройните препятствия се справихме с тази задача. Ако някой заслужава похвала за тази колекция, това безспорно е Софи. Макар и да я споменавам рядко в настоящата книга, тя като че понесе най-големите трудности по време на тази експедиция. Софи стоеше безропотно в Буенос Айрес и се грижеше за непрестанния поток от животни, с които се появявах от най-различни места, тя се грижеше за тях по начин, който би направил чест на всеки опитен колекционер на диви животни. За това и поради много други причини аз съм и кратко безкрайно задължен. Част първа. Обичаите на страната. Когато извиквам съзнанието си образи от миналото, често виждам пред очите си равнините на Патагония, макар всички да обявяват тези равнини за пусти и негодни за нищо. Те могат да се опишат само в отрицателен смисъл. В тях няма живот, няма вода, няма дървета, няма планини, в тях има само някои нискорастящи растения. Защо тогава аз, пък и не само аз, съм запомнил така ярко този безводен и пустинен край. Чарлз Дарвин, Пътешествие около света с кораба, бе игъл. Проретно нагизденият Буенос Айрес изглеждаше великолепно. Високите и елегантни сгради блестяха на слънцето като айсберги, а широките булеварди се ограждаха от джакаранди, обвитих мъглявина от сини цветове, и от Пало Борачоло едно с техните странни, наподобяващи бутилки стволове и вретеновидни клони, обсипани с жълти и бели цветове. Проретната атмосфера като че бе опиянила всички пешеходци и те пресичаха тичешком булевардите пред самите превозни средства. И то с много по-малка предпазливост, отколкото обикновено. В същото време шофьорите на трамваите, автобусите и леките коли се помежду си в дълбовечната Буеносереска игра, да се доближават колкото се може повече с максимална скорост. Без да се блъскат един в друг. Тъй като не съм склонен към самоубийство, отказах да шофирам в града. Затова зад вулана на нашия лендровер, 2, седеше Жозефина и ни возеше стремително по смъртно опасния път. Възниска, скъдрави кестеняви коси и огромни кафяви очи, Жозефина притежаваше усмивка като прожектор и можеше да парализира с нея и най-неподатливия мъж от 20 крачки разстояние. До мен седеше Мерседес, висока и стройна синелка блондинка. По лицето и кратко обикновено бе изписана безкрайна кротост, скриваща много сполучливо желязната и кратко воля и непреклонност, граничещи с упоритоста на булдог. Тези две момичета бяха част от моята лична гвардия от красавици, на която се осланях в схватките си с аржентинската бюрокрация. В тази минута ние се движехме по посока на една масивна сграда, наподобяваща кръстоска между Партенона и Рейхстага, в чиято солидна отроба се спотайваше Адуаната, митницата, най-страшният враг на здравия разсъдък и свободата в Аржентина. Преди три седмици, когато пристигнах в страната, митничарите пропуснаха без една извишна думичка всичките мои предмети, подлежащи на облагане с високи митър, като кинокамери, филми, и тъна, но поради някакви причини известни само на всевишния и на блестящите умове от Адуаната те конфискуваха всичките ми мрежи, капани, вратички за клетки и други ефтини, но необходими предмети от моята ловна екипировка. И така през изминалите три седмици Мерседес, Жозефина и аз потъвахме всеки ден в недрата на масивната митница, където ни препращаха от кабинет в кабинет с точността на часовников механизъм, и то толкова монотонно и безнадежно че се очудвахме до кога мозъците ни ще издържат всичко това. Меседес ме наблюдаваше обезпокойно, докато Жозефина лавираше между притичващите пешеходци по начин, от който направо ми призляваше на стомаха. Как се чувстваш днес, Джери? Попитаме тя. Чудесно, просто чудесно. Отвърнах аз горчивина. За мене няма нищо попривлекателно от това да стана от леглото в подобно прекрасно утро като днешното, изпълнен със съзнанието че имам на разположение един слънчев ден за установяване на по-близки отношения с митницата. Моля те, не говори така, каза тя, обеща ми да не избухваш повече. Това само ще ни навреди. Може и да ни навреди, но поне ми уреква на душата. Заклевам ти се, че ако ни държат половин час пред някой кабинет и неговият обитател в края на краищата ни съобщи, че сме чекали на празно, защото трябва да отидем в стая номер 704, не отговарям за постъпките си. Но днес ще се срещнем с сеньор Гарсия, каза Мерседес Тон на човек, обещаващ бомбони на малко момиченце. Аз се разфучах. Доколкото си спомням, през последните три седмици ние се срещнахме в тази сграда поне с 14 сеньори Гарсия. Племето Гарсия, изглежда, смята митницата за своя стара семейна фирма. Лесно мога да си представя как малките Гарсия се раждат с миниатюрни гумени печатчета в ръце продължих разпарено аз. Когато ги кръщават, те получават като подарък и изберели портретчета на Свети Мартин, та когато пораснат, да ги окачват в кабинетите си. «Драги Джери, според мен по-добре ще е да останеш в колата», каза Мерседес. «Какво? И да се лиша от удоволствието да продължи следването на родословието на семейство Гарсия? Добре, но обещай ми тогава, че през цялото време ще си мълчиш», каза тя и ме стрелна умолително с сините си като на рибарче очи. «Моля те, Джери». Нито думичка. Но аз никога не съм говорил нищо, запротестирах аз. Изкажа ли с думи онова, което мисля, тогава ще се разтресе цялото здание. Ами Онзи ден, когато каза, че по време на диктатурата си внасял и изнасял без никакви затруднения своите вещи от страната, а сега при демокрацията се отнасяли към тебе като с контрабандист. Добре де, това е самата истина. Нима на човек е забранено да изкаже собствените си мисли дори в едно демократично общество. През последните три седмици не правим нищо друго, а само се борим с тези умствено недоразвити личности от микницата. Нито един от тях като че не е в състояние да каже каквото и да е освен да ни посъветва да отидем и се срещнем с поредния сеньор Гарсия, който се намирал надолу по коридора. Изгубих цели три седмици скъпоценно време, когато можех вече да снимам и да събирам животни. Ръката, ръката, неочаквано и силно извика Жозефина. Аз извадих ръка от прозореца и засилилата се върволица превозни средства зад нас при внезапно с скърцане на спирачките, понеже Жозефина зави стремително слендроувара в страничната улица. Зад нас заглъхнаха яростните викове, сред които се открояваше думата «Анамал» 3. «Жозефина, настоятелно те моля да предупреждаваш своевременно за завоите, които ще правиш» казах аз. Жозефина се обърна с ослепителна усмивка към мен. «Защо?» Попита тя просто. Много е полезно. Това ще ни даде възможност да се подготвим по-добре за срещата с вседишния. Правила ли съм някога катастрофа с тебе? Попита тя. Никога, но според мен това е само въпрос на време. В този миг ние профучахме величествено през една пресечка с 40 мили в час и едно идващо от страничната улица такси се наложи да използва внезапно спирачките си, за да не се забие в нашия автомобил. Проклето Копеле. Изруга му Жозефина. Жозефина. Не бива да си служиш с подобни изрази, запротестирах аз. Защо не? Запита невинно Жозефина. А ти защо си служиш с тях? Това съображение не е убедително, възразих рязко аз. Но е истинско удоволствие да ги употребяваш, нали? Каза тя с удовлетворение. Научила съм и други. Зная, проклето копеле, зная. Стига, стига, прекъснаха бързо аз. Вярвам ти. За Бога, не ги употребявай пред майка си, в противен случай ще ти забрани да караш моята кола. Все пак, мислех си аз, когато прибягвам до помощта на красиви млади жени, ще трябва да умея да се справям и с отрицателните страни на тази помощ. Вярно, те можеха да очаруват когато си пожелаят, но, от друга страна, имаха силна памет за сурените англосаксонски ругатни, към които се виждах принуден да прибягвам в моменти на силни вълнения. Ръката, ръката, извика отново Жозефина и ние пресякохме за втори път булеварда с молния носна бързина. Оставихме зад себе си същинско стълпотворение от превозни средства с разярени шофьори и спряхме пред масивната и мрачна фасада на адуаната. Три часа по-късно се измъкнахме оттам с парализирани мозъци и подути от чакане крака и се натръскахме в Лендроувара. Къде да карам сега?, запита безразлично Жозефина. В бар, отвърнах аз, в който и да е бар. Където мога да пия чаша бренди и два аспирина. Добре, отвърна Жозефина и отпусна мбряжа. Струва ми се, че утре ще ни провърви, забеляза Мерседес и направи опит да повдигне отпадналия ни дух. Слушай! Обърнах се аз малко грубо към нея. Сеньор Гарсия, да благослови Бог по синялото му лице и напръсканото му судеконочало, ще ни помогне на куковолято. И ти добре знаеш това. Не, не, Джери. Той обеща да ме заведе утре при един от най-високо поставените чиновници от Адуаната. Как се казва? Гарсия? Не, името му е сеньор Данте. Знаменито. Само човек, наречен Данте, може да остане жив ада на гарсиите. А ти едва не провали всичко, укори ме Мерседес, като го запита дали портретът в кабинета не е на баща му. Прекрасно знаеш, че това е Свети Мартин. Да, зная, но чувствах че ако не изрека някоя глупост, ще ми се пръсне мозъкът. Жозефина спря пред някакъв бар. Всички седнахме на една масичка до самия бордюр на тротуара и започнахме да посръбваме от чашите си в потиснато настроение. След малко все пак успях да отърся мозъка си от онова вцепенение, което винаги ми причиняваше митницата, и насочих вниманието си към други въпроси. Ще ми услужиш ли с 50 цента? Помолих аз Мерседес. Искам да позвъня на Мари. Защо? Ще ти кажа! Обеща да ми намери място за тапира. В хотела няма да ми разрешат да бо държа на тавана. Какво е това тапир? Заинтересува се Жозефина. Животно на височина колкото пони и с дълъг нос. Прилича на малко уродливо слонче. Не се учудвам, че в хотела не ти разрешават да го държиш на тавана, каза Мерседес. Този тапир е малък, роден е наскоро, колкото прасе е. Добре, де, ето ти 50 цента. Намерих апарат, успях да се справя с сложната аржентинска телефонна система и избрах номера на Мари. Мари, тук е Джери. Някакви новини за тапира? Знаеш ли, приятелите ми са заминали и няма как да го закараш от тях. Мама каза, че можеш да го донесеш у нас и да го оставиш в градината. Уверена ли си, че е удобно? Все пак идеята е на мама. Добре де, сигурна ли си, че тя знае какво е тапир? Разбира се, казах и кратко, че е малка животинка с козина. Описанието ти не е зоологически точно. Какво ли ще каже, когато се появя у вас със същество? Голямо колкото прасе и почти без козина. След като веднъж дойде тук, значи остава тук, отвърна логично Мари. Аз въздъхнах. Добре тогава. Ще го докарам тази вечер. Разбрахме ли се? Разбрахме се. Не забравяй да му донесеш нещо за ядене. Върнах се при Жозефина и Мерседес, които ме очакваха, изгаряйки от любопитство. Какво ти каза? Запитаме най-после Мерседес. Днес, точно в 4 часа след обед преминаваме към изпълнение на операция Тапир. Къде ще го закараме? В къщата на Мари. Майка и кратко предлага да го държим в градината. Боже милостиви! В никакъв случай! Отвърна Мерседес с трагичен жест. А защо не? Попитах аз. Не бива да го водиш там, Джери. Градината е много малка. При това госпожа Родригес е влюбена в цветята си. Какво общо има това стъпира? Ще го завържа за каиш. Все пак той трябва да отиде някъде, това е единственото предложение, което ми правят. Добре, добре, отведи го там, съгласи се Мерседес вид на човек, който е убеден в своята правота и не се мъчи да я скрие, само не забравяй, че съм те предупредила. Добре. Да отидем сега да обядваме, защото в два часа ще взема Джеки. Трябва да уредим параходните билети за връщането. След това можем да отидем за Клавдии. Какъв Клавдии? Запита очудено Мерседес. Тапират. пират. Кръстих го така, защото с неговата римска зурла ми заприлича много на един от древноримските императори. Клавдии? Произнесе Жозефина и се разкиска. Проклетият му Клавдии, ужасно е смешно. И така в 4 часа същия следобед ние измъкнахме се сетапир и го откарахме с колата до къщата на Мари. По пътя купихме дълга кучешка каишка и нашийник, достатъчно голям дори за датски док, 4. седе се оказа права, градинката беше много малка, 16 на 16 метра, нещо като квадратна яма, оградена от три страни с черните стени на съседните къщи. От четвъртата се намираше малка веранда с френски прозорци, която водеше до жилището на семейство Родригес. В малката градинка цареше влага и мрак поради високите сгради, които я ограждаха, но госпожа Родригес бе направила истинско чудо, защото засадените от нея подбрани цветя и храсти се развиваха чудесно в осветената среда и много я освежаваха. Клавдии се задърпа яростно, ето защо се наложи да го пренесем през къщата и да го завържем за най-долното стъпало на стълбището пред френските прозорци. Той надуши миризмата на влажна земя и цветя. Изсун тя благородно с римската си зорла и въздъхна дълбоко с облегчение. Аз поставих до него съд с вода и обромен куп нарязани зеленчуци и плодове и си отидох. Мария обеща да ми позвани в хотела на следното утро и да ми съобщи как се е настанил Клавдии. Тя изпълни много точно своето обещание. Джери? Добро утро! Добро утро! Как е Клавдии? Струва ми се, че е по-добре да наминеш насам, каза тя на човек който се старае да съобщи внимателно някоя неприятна новина. Защо, какво се е случило? Да не би да се е разболял. Запитах разтревожено аз. О, не, нищо му няма, отвърна Мари с грубовен глас. С нощи успял да скъса каишката и докато го търсехме, изял половината от бегониите на мама. Затворих го в мазето при въглищата, а мама седи горе с ужасно главоборие. Мисля, че ще е добре да дойдеш и да донесеш нова каишка. Проклинайки всички животни изобщо и тапира специално, аз скочих в едно такси и се понесох към дома на Мари, като по пътя спрях да купя 14 саксии от най-хубавите бегонии. Клавдий стоеше покрит с въглищен прах и дъвчеше замислен един лист. Смъмрих го, поставих му нова и поздрава каишка, толкова здрава, че човек можеше да си помисли, че е предназначена за динозавър. Написах бележка на госпожа Родригес, с която и кратко се извиних, и си отидох. Мари обеща да ми се обади незабавно, ако се случи нещо. На следващото утро тя отново ми позвани. Джери? Добро утро, добро утро. Всичко ли е наред? Не, отвърна мрачно Мари. Всичко се повтори отново. Мама няма вече бегонии, а градината изглежда така, като че ли през нея е минал булдозер. Струва ми се, че трябва да го вържеш, зверига. Боже господи! на аз. От Адуаната и този проклет тапир не ми остава нищо друго, освен да се пропия. Добре, идвам с Верига. Отново пристигнах у семейство Родригес, донесъл този път Верига, с която можеше да се закотви през океанският параход, Куин Мери, и секси и цветя за залесяване на цяла леха. Клавди остана очарован от Веригата. Хареса я и на вкус, особено когато я смучеше звучно. Доставяше му обаче по голямо удоволствие, когато платеше. Нагорена долу глава и веригата дрънчеше така, като че в градината на семейство Родригес работеше малка стоманолярна. Побързах да напусна къщата, преди госпожа Родригес да е слязла долу да се заинтересува от причината на този шум. Мари позвани отново на следната сутрин. Добро утро, отвърнах аз, изпълнен с острото предчувствие, че утрото ще се окаже всякакво, само не и добро. За съжаление, мамата моли да прибереш клавди, каза Мари. Какво е направил и този път? Запитах разгневено аз. Знаеш ли, започна Мария и едва се въздържаше да не прихне да се смее. С нощи мама покани гости на вечеря. Едва седнахме на масата и отвън се разнесе ужасен шум. Не мога да си представя как, но Клавди успял да откачи веригата от перилата. Във всеки случай, преди да предприемем каквото и да е, той се втурна към нас през френския прозорец, повлякал веригата след себе си. Боже господи! Едва промълвих напълно слисан аз. Да, да, продължи Мари и прихна да се смее неудържимо. Беше страшно смешно. Всички гости наскачаха ужасени, Клавди и бягаше като призрак около масата, а веригата подскачаше и дрънчеше след него. След това се изплаши от целия този шуми направи, нали се сещаш, украшение върху пода. Боже мой! Простенах аз, защото знаех много добре какво, украшение, е в състояние да направи клавди, стига да си науми това. Вечерята на мама се провали. Тя каза, че за голямо нейно съжаление ще трябва да го махнеш от тук. Смята, че му е противно да стои в градината и че въобще не е симпатично животно. Майка ти сигурно лежи горе с главоборие. Според мен сега е нещо много повече от главоборие, отвърна благоразумно Мари. Добре, добре, казах аз. Остави всичко на мене. Се ще измисля нещо. Това се оказа последното звено от веригата неприятности, тъй като съвсем неочаквано всичко се оправи. Митницата освободи моята екипировка и, което се оказа още по-важно, открих неочаквано жилище не само за клавди, но и за останалите животни. В покрайнините на Буенос Айрес ни заеха малка къщичка, в която настанихме временно цялата сбирка. И така, разрешили поне за момента всичките си затруднения. Ние измъкнахме картите и започнахме да обсъждаме нашия маршрут на юг, към крайбрежието на Патагония, в чието ледени води плуваха южни чурени и морски слонове. На пръв поглед всичко като че вървеше нормално. Мари успя да си вземе отпуск и идваше с нас като преводачка. Нашият маршрут бе разработен с най-малките подробности, както биха го разработили хора, чието крак не е стъпвал никога по тези места. Проверихме екипировката на два пъти, после много внимателно я опаковахме. След три седмици в Буенос Айрес, изпълнени с неприятности и досада, започнахме да чувстваме, че наистина сме тръгнали на път. След това на нашия последен воен съвет, проведен въгъла на малко кафене, Мари изказа едно съображение, което очевидно бе обмисляла доста дълго време. Джери, струва ми се, че ще бъде много добре, ако вземем с нас някой, който познава пътищата каза тя и преглътна хапка от дебело парче хляб с огромен говежди език, което в Аржентина минава за сандвич. Защо ние? Попитах аз. Нали имаме карти? Вярно, но ти не си пътувал никога по тези патагонски пътища, а трябва да знаеш, че са съвсем различни от всички останали пътища в света. Как така различни? В отрицателен смисъл, отвърна Мари, която не обичаше да говори излишни думи. Аз съм склонна да приема, каза Джеки. Разказвали са ни ужасни неща за тези пътища. Скъпа, ти не позле от мен знаеш, че в която и част на света да попаднеш, винаги чуваш какво ли не за пътища, за комари, за диви племена и тям подобни, които в края на краищата се оказват празни приказки. Все пак мисля, че Мари направи разумно предложение. Ако намерим човек, който познава пътищата и ни отведе направо на юг, тогава поне ще знаем какво ни очаква навръщане. Но такъв човек няма, отвърнах раздразнено аз. Рафаел има занятия в колежа, Карлос замина на север, Брайан учи. Но Дики е тук, обади се Мари. Аз перих поглед в нея. Кой е този Дики? Попитах най-сетне аз. Един мой приятел, отвърна спокойно тя, той е отличен шофьор, познава Патагония и е много приятен човек. Навикнал е да ходи на ловни походи, така че няма нищо против да се поизмъчи с нас. Под измъчване ти разбираш лишения или намекваш, че нашата компания ще се окаже оскърбителна за неговата изтънчена натура. Я не се занасяй, обади се Джеки. Мари, това момче иска ли да дойде с нас? Разбира се, отвърна тя. Каза, че би дошъл с най-голямо удоволствие. Добре тогава. Кога можем да се срещнем с него? Попита Джеки. Ами аз му казах да намине след десетина минути, отвърна Мари. Помислих си, че Джери ще пожелая да го види дори и да е против неговото идване. Аз ги наблюдавах, без да продумам думичка. Според мен идеята и кратко е много добра, нали? Запита Джеки. Да ви кажа ли моето мнение? Запитах аз. Според мен вие вече сте се разбрали помежду си. Сигурна съм, че Дики ще ти хареса, започна Мари и в този миг се появи самият Дики. От пръв поглед реших, че Дики съвсем не е по вкуса ми. Стори ми се човек, който никога не се е измъчвал, а и въобще не е в състояние да се измъчва. Беше облечен изискано, дори прекалено изискано. Имаше кръгло и пълно лице и очи, подобни на маниста, тънки рижи мустачки украсяваха като пеперутка, горната му устна, а тъмните му коси бяха така старателно зализани, че стояха като нарисувани на главата му. Това е Дики де Сола, представи го Мари с леко разтреперан глас. Дики ми се усмихна и усмивката преобрази цялото му лице. Мари вече ви е казала. Започна той и преди да седне, изчисти деликатно носната си кърпичка. За мен е голямо удоволствие идва с вас, ако вие доволни. За мен е голямо удоволствие отива в Патагония, която обичам. Започнах да изпитвам топло чувство към него. Ако аз безполезен, аз няма да идва, но ако позволите, аз мога да съветвам, защото знае пътища. Имате ли карта? А, чудесно, а сега нека обясни аз на вас. Ние сведохме глави над картата и само за половин час Дики ме покори напълно. Той не само познаваше с най-малки подробности страната, която щяхме да прекосим, но неговият своеобразен английски език, обаянието и заразителният хумор ме накараха да взема окончателно решение. Добре, казах аз, когато сгънахме картите и ги сложихме на страна. Ако действително разполагате със свободно време, ще ни бъде много приятно да дойдете с нас. Непреодолимо. Отвърна дики и протегна ръка. С този твърде загадачен възглас с делката безключена. 1. Пияно дърво, Исп. Бел, Пъра. 2. Автомобил с повишена проходимост. Бел, Пъра. 3. Животно, Исп. Бел, Пъра. 4. Порода кучета. Бел, Пъра. Шепнещата земя. Равнините на Патагония са безкрайни и едва проходими. Ето защо не са опознати досега. Те носят върху себе си отпечатъците на вековете и като че ще съществуват безкрайно и в бъдещето. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе игъл. Ние се отправихме на юг в Седефено сивата светлина на едно предвещаващо чудесен ден утро. Улиците бяха пусти и стъпките по тях отекваха ясно. По на окъпаните от русата паркове и площади се виждаха огромни, наподобяващи пяна, купища окапали блестящи сини, жълти и розови цветове на пияни дървета и джакаранди. Когато завивахме край един в по крайнините на града, ние се натъкнахме на първите признаци на живот, група буклупчии, заети с изпълнението на утринния си барет. Гледката се оказа толкова необикновена, че забавихме хода си и известно време ги следвахме, за да ги наблюдаваме. Огромната буклупчийска кола трополеше по средата на улицата със скорост 5 мили в час, а отзад, затанал до колената в буклука, стоеше изправен работник. Четирима други мъже притичваха край колата като същински вълци. От времена време се вмъкваха неочаквано в тъмни входове, откъдето се появяваха отново с пълни кофи мед върху раменете си. Те се затичваха край колата и подхвърляха ловко кофите във въздуха, а застаналият горе работник ги хващаше, изпразваше ги и ги хвърляше обратно с едно единствено движение. Разпределението на времето беше великолепно, когато празната кофа се хвърляше надолу, пълната политаше нагоре. Кофите се срещаха по средата на пътя, пълната се хващаше и се изпразваше. Понякога, във въздуха се намираха едновременно четири кофи. Цялата работа се извършваше в пълно мълчание и с невероятна бързина. Скоро след това напуснахме пределите на града, който тъкмо започваше да се пробужда, и полетяхме изпозлатената от изгряващото слънце равнина. Дики бе облечен подходящо за прохладния утринен въздух. Той носеше дълго пълто от груп вълнен плат и бели ръкавици а тъмните му ласкави очи и изискано оформените като пеперутка, мустачки надничаха изпод смешна старомодна шапка, която носеше, както ми обясни той. За да, подгрява ушите. Софи и Мари седяха свити отзад в лендроувара в необикновени ембрионални пози върху огромен куп от нашата екипировка, която според тях била опакована в съндаци с остри като бръсначи ръбове. Двамата с Джеки седнахме на предната седалка до дики с разтворена върху колената ни карта. Свели над нея глави. Ние се стараехме да следим пътя. Някои от местата, през които щяхме да преминем, носеха очарователни имена – Часкомус, Долорес, Некочея, Трес Аройос и други подобни възхитителни думи, които се изговаряха просто съблазнително. След това преминахме две села, разположени на няколко мили едно от друго. Първото се наричаше «Мъртвият християнин», а второто – «Богатият индианец». Мари обясни странните им имена. Индианецът забогатял поради това, че убил християнина и заграбил всичките му пари, но колкото и забавно да звучеше тази история, тя ми се стори твърде далеч от истината. В продължение на два дни летяхме из типичния пейзаж на пампата, равнина с затънал до колената в златиста трева добитък. От време на време срещахме групички евкалипти с побелели и белещи се стволове подобно краката на прокажени, малки спретнати естансии, блеснали с белотата си в сянката на огромни, месести дървета амбул. Застанали солидно върху грамадните си прикрекнали стволове? На някои места спретнатите огради около пътя се скриваха от погледа под дебелото покривало на поветицата. с цветя, колкото чини и в цвят електрик, а върху почти всеки стълб от оградата се крепеше по едно чудновато, наподобяващо футболна топка, гнездо на лещарка. Ако се добавеше още малко към този сочен, пищен и подреден пейзаж, той щеше да стане твърде скучен. При вечер на третия ден сбъркахме пътя, отбихме в страни, извадихме картата и поведохме спор. Трябваше да пристигнем в град Кармен де Патагонес, разположен на северния бряг на Рионегро. Аз настоявах да пренощуваме там, защото в него бе отсядал Дървин по време на пътешествието си с Beagle и ми се искаше много да разбера доколко се е изменил градът за последните 100 години. Ето защо независимо от желанието на останалите членове на експедицията, които настояваха да спрем на първото удобно място, с риск от бунт, ние продължихме напред. Оказа се, че не бихме могли да поступим по друг начин, защото не срещнахме никакво населено място, докато не зърнахме отпред малка група слаби светлинки. След десетина минути вече се движехме внимателно по покритите скалдърам улици на Кармен де Патагонес, осветени от бледи мигащи улични лампи. Беше два часа след полунощ и всички къщи си приличаха със здраво затворените капаци на прозорците. Възможността да срещнем някого, който да ни посочи къде да отседнем, бе нищожна, а сами не можехме да се ориентираме, тъй като къщите съвсем приличаха една на друга и нямаше никакви указания коя от тях е хотел и коя частно жилище. Спряхме на главния площад на града и започнахме уморено и унило да спорим, когато неочаквано изпод светлината на една от уличните лампи се появи нашият ангел-спасител в образа на висок и строен полицай. Облечен в безупречно чист мундир и блеснали от чистота колан и ботуши. той отдаде стегнато чест, поклони се на представителите на нежния пол от нашата компания и ни насочи със старомодна галантност към някакви странични улички, където, по неговите думи, смещели да открием хотела. Ние достигнахме до голяма мрачна постройка с затворени капаци на прозорците и масивна входна врата, която можеше да направи чест на всяка катедрала. Забарабанихме върху изядената и кратко от времето повърхност и търпеливо зачакахме. Изминаха десетина минути, но обитателите на къщата не проявяваха никакви признаци на живот. Тогава, изпълнен с отчаяние, Дики се хвърли с пристъп върху вратата и така заблъска върху нея, че грохотът можеше да разбуди дори мъртвец. После дики рит на вратата и тя се отвори загадъчно сама под неговия напор. Видяхме дълъг и слабо осветен коридор с врати от двете му страни и мраморна стълба. Водеща към горните етажи. Смъртно уморени и гладни като вълци, ние нямахме намерение да се съобразяваме с чуждата собственост и нахълтахме в кънтящия от стъпките ни коридор като армия окупатори. Там спряхме и се развикахме. О, едно, докато хотелът не екна от нашите викове. Отговор обаче нямаше. Джери, според мене всички се измрели, обади се Дики. Ако е така, тогава предлагам да се пръснем и сами да си намерим легла за спане, казах аз. И така ние се изкачихме по мраморната стълба и като отваряхме подред всяка изпречила се пред очите ни врата, намерихме три спални с заслани легла. След като намерихме място за спане, двамата с дики слязохме долу по стълбите, за да узнаем дали хотелът може да се похвали с някакви санитарни удобства. Първата врата, която отворихме, ни въведе в злеосветена спалня с огромно двойно легло под старомоден балдахин. Не успели още да изкочим обратно от стаята. Изпод завивките подобно на изплуващ на повърхността на водата кит се надигна грамадна фигура и се насочи към нас. Оказа се облечена в развяваща се фланелена нощница жена с гигантски размери, тежаща не по-малко от 100 кг. Тя излезе в коридора и като примигваше с клепачи, облече светло-зелено кимоно с огромни розови рози, като че най-екзотичните цветя от изложбата в Челси оживели неочаквано пред нас. Върху мощната и кратко град се разпиляха два дълги потока сиви коси. Който тя преметна през Рамо, когато облече кимоното и все още санена, приветливо ни се усмихна. Буена с Ночейс, 2. Поздрави тя учтиво. Буена с NOCHC, сеньора, отвърнахме ние, изпълнени с желание да не се покажем по-малко учтиви в този ранен час. HABLO Канло патрона 3. Заинтересува се Дики. САЙ, САЙ, Сейньаор, отвърна тя и широко се усмихна. ККУРИС 4. Дики се извини за нашето късно пристигане, но Лопатрона махна с ръка. Дики попита дали можем да получим сандвичи и кафе. Защо не, отвърна Лопатрона. Освен това, продължи Дики, нуждаем се незабавно от туалет, дали ще бъде така любезна да ни упати. Тя ни отведе с голямо чувство за хумор в малка, облицувана с плочки стаичка, показани как се пуска водата и докато двамата с Дики се облегчавахме, тя разговаряше приятелски с нас. След това с и поклащане тя се понесе към кухнята, приготви огромен куп сандвичи и свари цяло канче кафе. Като се убеди, че от нея не се иска повече, тя се отправи с се походка към леглото си. На следващото утро закусихме и обиколихме бързо града. Доколкото успях да видя, той се бе изменил твърде малко от времето на Дарвин, ако не се смяташе прокарването на електричеството. Ето защо седнахме в колата и се спуснахме по един хълм. А после преминахме по широкия железен мост, прехвърлен на тръждивочервените води на Рио Негро. Изтрополихме по моста от провинция Буенос Айрес в провинция Чубут и след като пресякохме реката потънахме в съвсем различен свят. Тучните зелени равнини на пампата останаха зад нас. От двете страни на прашния път, докъдето ни стигаше погледът, се простираше суха и пустинна равнина, обрасла с равна покривка от сивозеленикари храсти, въоръжени с огромно разнообразие от будли и шипове. В тези сухи шубраци като че не живееше нищо, когато спряхме, не чухме нито чурурикане на птици, нито жужене на насекоми. Само вятърът шепнеше сред бодливите шубраци на този едноцветен марсиански пейзаж. Единственият движещ се предмет освен нас беше огромният облак прах, който вдигахме, зад автомобила. Пътуването из този край беше твърде изтощително. Набразденият с дълбоки коловози и дубки път се изпъваше като стрела към хоризонта и след няколко часа тази еднообразна обстановка сковаваше мозъците ни. Всички внезапно задрямвахме и се събуждахме от яростното скърцане на спирачките на изкучилия от пътя и навлязал в будливите хръстала цилен Вечерта преди пристигането ни в десаду ни се случи неприятност. За нещастие повърхността на един участък от пътя, наводнен от падналия на скоро дъжд, се бе превърнала в същинска ирица гъсторепило. Шофиращият от дълго време Дики започна да клюма над кормилото и преди да съобразим какво да направим, лендроувърът и ремаркето се поднесоха неодържимо в бухналата отстрани пътя кал. Колялата забуксуваха като безумни и заседнахме. Ние се измъкнахме с нежелание от колата на хапещия вечерен вятър и при славата светлина на залязващото слънце запретнахме ръкави да откачим ремаркето от колата, след което да ги измъкнем по-отделно от калта. Когато свършихме работа, Петимата се вмъкнахме на завет в лендруова премръзнани ръце и крака и започнахме да наблюдаваме залеза. Като предавахме от ръка в ръка бутилка с шотландско уиски, което пазех за подобни критични случаи. От двете страни на пътя се растилаше образлата с храст и местност, толкова тъмна и плоска, че на човек му се струваше, че е попаднал в центъра на гигантска чиния. Спускането спускането на слънчевия диск небето се отсвети в зелено, после неочаквано се премина в много бледосиво синкаво. Разкъсаните облаци на хоризонта на запад изведнъж почерняха, само краищата им пламтяха в огнено-червено и напомняха великата армада от испански галеони, устремени един към друг на небето в жестока морска битка. Черните им силуети се открояваха ярко на фона на ослепителните пламъци, изригващи от дулата на техните урадия. Слънчевият диск се спускаше все по ниско и по-низко и от черни, облаците започнаха да преливат в сиво, а небето зад тях се покри с зелени, сини и бледочервени ивици. Изведнъж нашият флот от Галяони изчезна и на негово място се образува красив архипелаг от острови, които се разпръснаха по небето, наподобяващо сега спокойно и отсветено от за море. Иллюзията беше пълна. Скалистия и нарязан морски бряг се забелязваха малки заливчета, очертани от бялата линия на прибоя и дългата бяла ивица на пясъка. Копчинка облаци наподобяваха опасни рифове пред входа на спокойни места за хвърляне на котва. Причудливите планински островчета бяха като че покрити с напукана кожа от облитата във вечерен мрак гора. Ние седяхме затоплени от уискито и изучавахме възторжено географията на този разкрил се пред очите ни архипелаг. Всеки от нас си избра по един остров, който му харесваше най-много и на който мечтаеше да прекара годишния си отпуск, и заговорихме за съвременните удобства, които всеки мечтаеше да намери в хотела на своя остров. Голяма, много голяма вана и много дълбока каза Мари. Не, не, само приятен топъл душ и удобно кресло, каза Софи. Само легло, каза Джеки, огромно пухкаво легло. Бар, в който слагат истински лед в напитките, произнесох за мечтано аз. Дики малко се позамисли. После хвърли поглед върху напръсканите си с гъста и бързо се в обувки. Трябва да намеря някой, който да ми изчисти обувките, каза твърдо той. Съмнявам се, че ще намериш такъв човек в десадо, отвърнах унило аз. Но по-добре да тръгваме. Когато в 10 часа сутринта на следващото утро влязохме в Десядо, веднага ни стана ясно, че не можем да разчитаме на такъв разкош като пухени легла, лет в напитките, та дори и ваксаджия. Оказа се най запустелият град, в който някога съм попадал. Напомняше декора от ефтин холивудски кълбойски филм и създаваше впечатление, че неговите обитатели, Две хиляди души, според пътеводителя, са събрали на бърза ръка вещите си и са оставили своя град на пронизващите ветрове и парещото слънце. Изпустите и изровени улици и между безмълвните къщи от време на време подухваше вятър и образуваше малки лихрушки, които се издигаха за миг нагоре във въздуха и след това падаха уморено върху земята. Ние се придвижвахме бавно към онази част от града, която си въобразявахме, че е негов център, и срещнахме само едно куче, затичало се бързо по негова си работа. И едно детенце, седнало увлечено в някаква загадъчна детска игра по средата на пътя. След това завихме с лендровъра край и просто се сепнахме, когато зърнахме човек на кон, който се движеше бавно по улицата с ломения вид на човек, единствено оживял след страшна катастрофа. Той спря коня и поздрави учтиво, без да проявява какъвто и да е интерес към нас, след това ни опъти към единствените два хотела на града. Те се оказаха един срещу друг и с еднакво непривлекателен външен вид. Затова хвърлихме чоп и прекрачихме прага на единия от тях. Собственикът открихме в бара. Звид на човек, току-що претърпял тежка загуба, той призна с нежелание, че има свободни стаи и през тъмни коридори ни поведе към три малки и не особено чисти стаи. Дики се изправи посредата на своята стая стикната назад старомодна шапка и докато сваряше белите си ръкавици, огледа провисналото легло и посивялото белеско тежка придирчивост. Знаеш ли, Джери? Каза уверено той. Това е най-миризливият хотел, който някога съм си представял. Надявам се, че няма да си представиш и друг по-миризлив от този, успокоих го аз. След малко всички се отправихме към бара да пинем понещичко и да изчакаме пристигането на някой си капитан Гири, за когото ми разказваха, че е един от най-добрите познавачи на колониите Пингвини в околностите на Пуерто Десядо. Насядахме около малка масичка. Пивахме от време на време от чашките си и разглеждахме с интерес останалите посетители на бара. Повечето от тях като че бяха стари хора, защото носеха големи, увиснали мустаци и имаха кафяри, сбръчкани и насечени от вятъра лица. Те седяха на малки групички със склонени глави над чашки коняк или вино. Всички имаха безразличен вид, сякаш зимуваха в този мрачен бар, с стремени безнадежни погледи в дъната на своите чаши, замислени дали вятърът ще престане да духа, когато знаеха прекрасно, че това няма да стане. Дики пушеше изящно и оглеждаше опушените от сигарения дим стени, редиците прашни бутилки и пода с 20-годишен слой от добре отъпка накал. кал. Бива си го барът, нали? Обърна се той към мене. Не е чак толкова празничен. Толкова е стар, всичко мирише на старост, каза той и се огледа наоколо. Знаеш ли, Джери, баздържа, държа че тук дори и мухите имат бради. Вратата внезапно се разтвори. В бара нахлуструя студен въздух. Старците повдигнаха безжизнените си като навлечу ги очи към вратата, през която премина капитан Гири. Оказа се висок, добре сложен рус мъж с лице на естет, с живи и прями очи, каквито не бях виждал никога през живота си. След като се представи, той седна на нашата маса и ни огледа толкова дружелюбно и весело със съвсем детските си очи. Че обнетяващата атмосфера на бара изчезна и ние изведнъж се почувствахме ободрени и вълдушевени. Всички се чупнахме, после капитан Гири извади голямо рулокарти, разгъна ги върху масата и ние склонихме глави над тях. Пингвините, произнесе замислено капитанът и прокара пръст по картата. Ето, най-добрата колония е тук, най-добрата и най-многобройната, но мисля, че е малко далече за вас, как смятате? Да, далечко е, съгласих се аз. Ако има друга възможност, не ни се отива толкова далече на юг. Всъщност това е въпрос на време. Надявах се, че наблизо около Десяду ще се намери някоя прилична колония. Намира се, намира се, каза капитанът, разбърка картите като фокусник и измъкна една от копчината. Ето, виждате ли, тук на това място, на около 4 часа път с кола от Десяду, се покрай този залив. Прекрасно! Отвърнах въодушевено аз. Това е не-удобното за нас разстояние. Едно само ме безпокои, каза капитанът и обърна разтревожените си сини очи към мен. Ще се намерят ли там достатъчно птици за това, което искате, за вашите снимки? Да, произнесоха аз, изпълнен със съмнение. Колко ли наброява тази колония? По приблизителни данни около 1 милион отвърна капитан Гири. Достатъчно ли са? Аз го погледнах с отворена от удивление уста. Той обаче ни най-малко не се шегуваше. Капитанът се тревожеше напълно сериозно, че един милион пингвини може да се окажат твърде недостатъчни за моите намерения. Струва ми се, че ще ми стигне един милион отвърнах аз. Надявам се да открия един или два фотогенични екземпляра сред такова голямо множество. Кажете, заедно ли живеят или са пръснати из цялата местност? Приблизително половината или три четвърти са групирани тук, отвърна той и чукна с пръст по картата. Останалите са пръснати из целия залив, ето тук. Това е превъзходно за мене. А къде можем да си устроим лагер? А? Възкликна капитан Гири. Това вече е трудна работа. Впрочем точно тук се намира естанцията на моя приятел сеньор Уичи. В момента той не е там. Ако го потърсим в града, сигурно ще се съгласи да се настаните в естанцията. Знаете ли, намира се на около 2 км от основната колония. Тъй, че за вас мястото е много удобно за отсядане. Би било великолепно, отвърнах възторжено аз. Кога можем да се срещнем с сеньор Уичи? Капитанът погледна часовника си и си направи някаква сметка. Ако ви е удобно, бихме могли да го навестим и сега, предложи той. Отлично! Възкликнах аз и си допих чашката. Да вървим! Къщата на Уичи се намираше в околностите на Десядо, а самият Уичи, след като ни представи капитан Гири, ми хареса още от прав поглед. Нисък и танторест, с обветрено лице, той имаше черна като катран коса, гъсти черни вежди и мустаци и тъмнокафяви очи, добри и весели, с в фаглите. От движенията и отговора му лъхаше спокойна увереност, която ни вдъхваше сили. Той слуша мълчаливо гири, докато му обясняваше целта на нашето посещение, и от време на време поглеждаше към мен, като че ме преценяваше. След това ми зададе няколко въпроса и накрая за безкрайно мое облегчение протегна ръка и широко се усмихна. Сеньор Уичи е съгласен да ви предостави своята естанция, съобщи гири, и сам ще ви придружи. Искам му се сам да ви покаже най-добрите места с пингвини. Много любезно от страна на сеньор Уичи, ние сме му безкрайно благодарни, казах аз. Можем ли да тръгнем още утре след обед, след като изпратя моя приятел до самолета? Есай, есай, комуно, пет. Отвърна уичи, след като му преведоха моя въпрос. И така оговорихме се да се срещнем рано следовет на следващия ден, след като изпратим Дики до самолета, с който се връщаше в Буенос Айрес. Тази вечер седяхме в унилия бар, сръбвахме от чашите и мислехме стъга, че Дики ни напуска на следващия ден. Той се оказа обаятелен и весел спътник, примиряваше се безропотно с неудобствата и през цялото време повдигаше отпадналия ни дух с шеги. Фантастично построени на английски език забележки и ритмични аржентински песни. Той щеше да ни липсва, а и самият Дики беше разстроен от мисълта, че ни напуска в момент, когато пътешествието ставаше интересно. Собственикът на хотела изведнъж реши да се наслади на живота и включи малък радиоприемник, поставен тактично на една полица между две бутилки бренди. По радиоприемника се разнесе проточено и тъжно танго. Ние го слушахме мълчаливо докато замря и последният отчаян вопъл. Преведи ми това приятно музикално парченце, помолих аз, Мари. Говори се за един мъж, който разбрал, че жена му е болна от туберкулоза, обясни тя. Той загубил работата си и децата му гладували. Жена му е на смъртно легло. Крайно опечаленият мъж се пита какъв е смисълът на живота. От радиото присна нова ридаеща мелодия, твърде близка до предишната. Когато свърши, погледнах Мари и вдигнах въпросително вежди. Пак за мъж, който открил, че неговата жена му изневерява, преведе унило тя, затова я е убил с нож. Осъдили го на смърт чрез обесване и децата му остават без майка и баща. Той е много натъжен и пита какъв е смисълът на живота. Въздухът се раздръп от трета мелодия. Погледнах към Мари. Тя се вслуша за миг и свира мене. Пак същото, съобщи кратко тя. Всички станахме заедно и отидохме да спим. Рано на следната утрин двамата с Мари откарахме Дики до самолетната писта, а София и Джеки тръгнаха да обикарят трите магазина в десадо и да накупят необходимите продукти за престояни в естанцията на Уичи. Самолетната писта се оказа най-обикновена изравнена и земя в околностите на града. До нея се извисяваше хангар, прояден като че от молци, дъските на който хлопаха и скърцаха под напора на вятъра. Единствените живи същества бяха три понита, които пасяха изоставени и стревата. Изминаха 20 минути от обявеното време за пристигане на самолета, но от него нямаше и следа. Започнахме да мислим, че надики въпреки всичко ще се наложи да остане с нас. След това по прашния път от града се зададе стръкане малък товарен автомобил. Той спря до хангара и отвътре излязоха двама души с чиновнически вид, облечени в дълги сиво кафяви униформени палта. Те разглеждаха дълго и съсредоточено ветропоказателя, после вдигнаха очи към небето и като смръщиха лица, Започнаха нещо да се съвещават. След това погледнаха часовниците си и се заразхождаха насам натам. там. Това сигурно са механиците, предположи Дики. Видът им действително е много официален, съгласих се аз. Чуйте! Каза Дики, когато до ушите ни долетя слабо бръмчене. Пристига. На хоризонта се показа малко петънце, което бързо увеличаваше размерите си. Двамата мъже с сиво кафявите палта пристъпиха към своите задължения. Те се спуснаха с пронизителни крясъци по пистата и започнаха да гонят понитата, които до тогава пасяха спокойно в центъра на онова място, което се оказа сега площадка за кацане. В момента на кацането на самолета изживяхме още един вълнуващ момент. Едното пони понечи да се върне назад, но един от двамата мъже се хвърли напред и успя в последния момент да го сграбчи за гривата. Самолетът подскочи, потрепери и спря. Двамата мъже оставиха понитата на мира. Измъкнаха от глъбините на хангара паянтова стълбичка на колела и я подпряха от страни на самолета. Очевидно Дики беше единственият пътник от Десядо. Дики стисна ръката ми. «Джери», каза той, «ще ми направиш една услуга», «да». «Разбира се, Дики», отвърнах аз. Всичко, каквото пожелаеш. Погрижи се нито едно от тези проклети купелета, понитата, да не се изпречи на пътя ни, когато извитаме. а помони ме той напълно сериозно и закрачи към самолета» а капаците за уши на старомодната му шапка се заклатиха насам натам от вятъра. Самолетът излетя с грохот, понитата се дотътриха отново на пистата, а ние обърнахме тъпата муцуна на Лендруувара към града. Малко след 12 часа по обяд взехме Уичи и той седна зад вулана на Лендруувара. Аз се зарадвах искрено на това, защото едва изминахме две мили от десядо и свърнахме от пътя по нещо, на което би се оказало голяма чест да се нарече дори пътека. От време на време тя изчезваше напълно от погледа и ако останех сам, щях да се окажа напълно безпомощен. Уичи обаче насочваше Лендроувара към гъсталака от непроходимите на поглед бодливи тръни, през които все пак успявахме да се промушим. Бодлите дръскаха по Лендроувара като духове, предвещаващи смърт, но ние преминахме от другата им страна и попаднахме отново на едва забележимите следи на пътеката. На други места пътеката се превръщаше в нещо като изсъхнало корито на река дълбоко около метър и широко колкото лендроувъра. Ние преминахме внимателно, като левите колела се движеха по единия бряг, а десните по другия. При най-малкото невнимание колата щеше да попадне в трапа и да се загнезди безнадежно в него. С нашето постепенно приближаване към морето околният пейзаж се променяше. Вместо равнинна, местността стана леко вълнообразна. Като вятърът беше оболил топтам горния слой на почвата и разкрил огромни петна жълт и ръждив чакъл, петна наподобяващи язви, върху окосмената кожа на земята. Тези пустинни участъци, изглежда, бяха любими места на онези чудновати животни, патагонските зайци, защото ги срещахме винаги из блестящите чакалести петна по двойки, а понякога и на малки групички от по 3-4 животни. Тези странни същества създаваха впечатление, че отделните части на телата им са слепени твърде небрежно. Имаха тъпи муцуни като на зайците, малки, деликатни заешки уши, Добре оформени гърди и стройни предни крака. Задната част на телата им обаче беше едра и му мусекуресета, са силни задни крака. Най-привлекателната част от цялата им анатомия бяха очите, големи, тъмни и блестящи, с гъсти ресници. Патагонските зайци се излежаваха върху чакала, препичаха се на слънцето, наблюдаваха високомерно над тъпите си муцуни и наподобяваха миниатюрните лъвове на Трафалгар ер. Те ни допускаха съвсем близо до себе си, Отпускаха дългите си клепачи над очите, скачаха с поразителна бързина и присядаха. Извръщаха глави, оглеждаха ни за миг и се устремяваха с гигантски скокове към трепкащия от мърънята хоризонт, като че бяха поставени върху пружини. Чернобелите петна върху задниците им се мяркаха като отдалечаващи се мишени. При вечер, при косите лъчи на залязващото слънце, пейзажът придоби ново отсветяване. Ниската будлива растителност стана пурпурна, -пурпурна и кафява. А чакалестите петна се осветиха в алено, ръждиво, бяло и жълто. Когато се придвижвахме с хрущане през една многоцветна чекалеста местност, забелязахме в самия и кратко център някакво черно петно, което се оказа огромна костенурка, придвижваща се тромаво върху нагорещените камъни с мрачна упоритост на гледчер. Спряхме и я взехме, а ужасеното от тази среща влечуго започна обилно да уринира. За нас остана истинска загадка откъде е намерила толкова много влага в тази изсушена земя за да създаде такова мощно отбранително средство. Ние кръстихме костенурката Етелберт, сложихме я отзад в Лендроувара и продължихме нататък. След малко, при залез слънце, пейзажът леко се начупи и когато преминахме през последното възвишение, ние се оказахме на площадка, която на пръв поглед приличаше на дъно на Древно езеро. За обиколена в кръг от ниски хълмове, тя се оказа всъщност миниатюрна пустинна област, творение на вятъра, прехвърлил пясък от разположение зад хълмовете морски бряг. Натрупал се след това на дебел пласт, който задушил цялата растителност. Когато колата премина с рев през тази равна площадка и вдигна облак бял прах зад себе си, ние зърнахме сред хълмовете пред нас горичка зелени дървета, първите, които срещахме след излизане от деседо. Когато наближихме, забелязахме, че този малък оазис е ограден от спретната бяла ограда, а в средата му, в завета на дърветата, се издигаше красива дървена постройка. Бояди са на фярки сиви и бели тонове. Посрещнаха ни двама твърде груби на външен вид пеони на уичи. Облечени в бомбача с и раздърпани ризи, те имаха дълги черни коси и смугли, блестящи очи. Помогнаха ни да разтоварим колата и да пренесем багажа в къщата, а след това, когато разопакувахме вещите си и се измихме, те отидоха заедно, с уичи да заколят една овца и да приготвят в наша честа съдо. В дъното на склона, на който се издигаше къщата, Уичи бе направил специално място за приготвяне на асадо. За него е необходим много силен огън, а поривистият вятър, който духа постоянно в Патагония, налага човек да проявява голямо внимание. В противен случай целият огън може най-неочаквано да се вдигне във въздуха, да се разнесе наоколо и да подпари сухите хръсталаци на много мили разстояние. За да се предпази от това, Уичи бе засадил на дъното на хълма кипариси във формата на голям квадрат. Дърветата били оставени да израстат до около 4 метра височина, после прекършили върховете им и те се развистили твърде много. Кипарисите от самото начало били засадени твърде на гъсто и сега клоните им се бяха така преплели, че дърветата образуваха почти непроходим жив плед. Уичи бе направил тесен проход към центъра и разчистил площадка от 7 метра. Асадо се приготвяше на това място, тъй като под закрилата на гъстата стена от кипариси можеше съвсем безопасно да се пали огън. Докато се измием и преоблечем, овцата бе вече заклана и удрана, а навън падна мак. Ние се спуснахме до полянката, където един от пелните бе запалил вече обромен огън. Близо до него стоеше забит в земята голям кол с набучената на него и разтворена като стрида овца. Ние насядахме на земята около огъня и докато се печеше месото, започнахме да пием червено вино. Много пъти съм бил на Асадо в Аржентина но този първи път в естансията на Уичи се е запечатал дълбоко в съзнанието ми. Чудесният аромат на пламтящите храсти, примесен с миризмата на печено месо, розовите и оранжеви пламъци, осветяващи зелените стени от кипариси, воят на вятъра, който се блъскаше неистово в тези стени. А след това замираше стиха въздишка сред преплетените клони, нощното небе над нас, изпълнено с трептящи звезди и осветено от нащърбената луна. Като че никога не бях изпитвал удоволствие, както тогава. Когато пиех на големи глътки леко и топло червено вино, навеждах се напред да си отрежа ароматно парче месо от порозобялата и цвъртяща овца пред нас, когато го топвах в оцет, чесън и червен пипер и го пъхах в устата. Когато започнахме по-рядко да се навеждаме към опечената овца, Уичи отпи голяма глътка вино, избърса уста опакото на ръката си и ми се усмихна над червените трептящи въглени на жаравата, полегнала като обромен зарез върху земята. Маниана, 6, каза той и се усмихна. Тръгваме за пингуинус. Есай, есай, отвърнах се на нас и отново се наведох напред, обхванат от истинска алчност, за да си отщипя още едно парченце от хускавата кожичка на вече истинаните остатъци от овцата. Маниана, Пингуинус. 1. Хей, Исп. Бел, Пра. 2. Добър вечер, Исп. Бел, Пра. 3. Със собственичката ли разговарям. Исп. Бел, Пра. Четири, какво обичате? Исп. Бел, пара. Пет, да, да, защо не? Исп. Бел, пара. 6. утре, исп. Бел, пара, Море от стари келнери. Това беше храбра птица. Докато стигне морето, тя постоянно се нахвърляше отгоре ми и ме принуждаваше да отстъпвам назад. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе игъл. На следващата сутрин уичи ме събуди още потъмно. Той се разхождаше из кухнята, подсвиркваше си тихичко, потропваше с кафеничето и чашите, и се опитваше да ни събуди колкото се може повнимателно. В отговор на събуждането аз се сегуших още повече под купчината меки и топли, светлокафяри кожи от гуанако, покриващи огромното двойно легло, върху което се бяхме разположили с Джеки. После се поразмислих за миг и реших, че що му и е станал, време е да ставам и аз, във всеки случай трябваше да измъквам и останалите от леглата. И така, поек дълбоко въздух, отметнах завивките и скочих връсто от леглото. Рядко ми се случва да съжалявам толкова много за някоя моя постъпка, както този път. Все едно, че излязох от затоплено потелно помещение и се хвърлих в леден планински поток. Зъбите ми затръкаха от студ, аз навлякох всички дрехи, които имах под ръка, и влязох с тежки крачки в кухнята. Уичи се усмихна и ми кимна с глава, след това наляз напълно съчувствен вид два пръста бренди в една голяма чаша. Доля я с горещо кафе и ми я подаде. След малко, загряд до крайен предел, аз съблякох единия от трите си половера и изпълнен със злорадство, започнах да измъквам от леглата останалите членове от нашата компания. Натъпкани с бренди и кафе, ние се отправихме в бледожълтата светлина на изгрева към поселището на пингвините. Пред самия нос на Нендроувара побягнаха оплашени тълпи от глупави овце и затръска фаруна. Край брега на дълго и плитко езерце от дъждовна вода. Образувано в малката низина между два хълма, край което преминахме, се хранеха шест фламинго, розови като пъпки на циклама. Ние пътувахме около четвърт час, след това Уичи свърна с лендруувара от пътеката и тръгна през тревата нагоре по склона на нисък хълм. При приближаването на върха той се обърна към мен и ми се усмихна. «Аора», каза той, «Аора Лос Пингуинус, едно». Ние стигнахме върха на склона и видяхме колонията на пингвините. Пред нас вече не растяха ниски кафяви хръсталаци, а се простираше истинска голяма пустиня от препечена на слънцето земя. Сърповиден хребет от бели, високи около 70 метра и много стръмни пясъчни дюни я отделяше от морето. В това именно пустинно място, защитено от морския вятър от разположените в полукръг дюни, пингвините бяха основали своя град. Докъдето стигаше погледът, земята беше надупчена като от чарка от ямките на гнездата им, някои представляваха просто разрит пясък а други бяха дълбоки повече от метър. Тези малки кратери правеха местността да прилича на участък от повърхността на Луната, наблюдавана с мощен телескоп. Между тези кратери сновяха пингвини. За първи път в живота си виждах такова огромно сборище. То приличаше на море от келнери, лили пути, закрачили важно насам натам с отпуснати от умора рамене, резултат от носените цял живот претоварени подноси. Бяха изумително много наброй и се простираха чак до хоризонта където чернобелите им тела трепкаха в маранята. От това зрелище на човек просто се вземаше дъхът. Ние се придвижвахме бавно през храстите, докато се добрахме до самия ръб на тази гигантска восъчна пита от гнезда, спряхме и слязохме от лендроувара. Стояхме и наблюдавахме пингвините, а те също стояха и ни наблюдаваха с огромно уважение и интерес. Докато се навъртахме около лендровера, те не проявяваха никакви признаци на страх. По-голямата част от тези птици бяха, Разбира се, възрастни, но във всяка една от дубките се намираше по едно или две малки, все още облечени в пухкави бебешки палтенца. Те ни облеждаха с големите си черни, сантиментални очи и приличаха на закръгленички и срамежливи дебютанти, облечени в твърде широки за тях палта от сребърни лисици. Възрастните птици, пригладени и стегнати в чернобелите си костюми, имаха червени обици в основата на клюновете си и блестящи хищнически очи на улични амбулантни търговци. Когато пристъпвахме към тях, те се отдръпваха към своите ямки, заклащаха заканително насам на там глави, като ги отпускаха все по ниско и по ниско и започваха да ни гледат отдолу нагоре. Пристъпехме ли още поблизо, те влизаха заднешком в дубките си и изчезваха постепенно от погледа, като не преставаха даже за миг да клатят енергично глави. Малките постъпваха точно обратно. Те ни позволяваха да ги наближим на около метър и половина, след това нервите им не издържаха, те се обръщаха. Гмуркаха се в дубките си и от тях оставаха да се виждат само пухкъвите им задничета, и безумно размахващите им се крачета. Шумът и кипежът в тази огромна колония отначало ни подействаха объркващо. На фона на непрестанния шепот на вятъра се чуваха писъкът на малките и силният, проточен вик на възрастните, напомнящ магарешки рев. Изправени в цял ръст, разперили широко крила и насочили клюнове към синьото небе, те радостно и възбудено. Преди всичко човек не знаеше на къде първо да обърне поглед. Непрестанното движение на възрастните и малките пингвинчета изглеждаше безредно и безцелно. После, след няколко часа пребиваване сред това огромно птиче сборище, нещата полека-лека се поясняваха. Преди всичко се разбираше, че се движат предимно възрастните птици. Много от тях стояха до своите гнезда, ямки очевидно на пост при малките си. А между тях се движеха насам-натам също голям брой птици. Едни отиваха към морето, а други се връщаха оттам. Дюните в далечината бяха като изпъстрени слунички от малките фигурки на пингвините, които се изкачваха бавно по огромните склонове или се спускаха надолу. Това непрестанно пътешествие до морето и обратно заемаше голяма част от деня на пингвините и представлява такъв огромен подвиг, че заслужава да се опише подробно. Ден след ден в течение на трите седмици, които прекарахме сред колонията, ние наблюдавахме пингвините и ето какво ставаше. Рано сутрин единият от родителите, мъжкият или женската, се отправяше към морето и оставяше своята половинка да се грижи за гнездото. За да се добере до морето, птицата трябваше да премине около миля и половина по най-изморителния и труден терен, който можеше да си представи човек. Отначало те лавираха сред мозайката от ямки на гнездата и когато достигаха края на колонията, така да се каже до нейните покрайнини, пред тях се изпречваше пустината местност. Където пясъкът бе така оттъпкан и напукан от слънцето, че всичко наоколо наподобяваше гигантска картина, загадка. Пясъкът в тази местност още от ранно утро се нагряваше до такава степен, че не можеше дори да се докосне, но въпреки това пингвините крачеха тежко и с нея, изпълнени с чувство за дълг. Спираха често да си отдъхват и застиваха като в транс. Това им отнемаше обикновено около половин час. Когато се добираха до противоположния край на малката пустиня, пред тях се изправяше ново препятствие – пясъчните дюни. Те се извисяваха над миниатюрните фигурки на птиците като снежната верига на Хималаите, тъй като дюните достигаха около 70 метра височина, а стръмните им склонове бяха образувани от дребен и сейпкъв подвижен пясък. Преминаването на дюните представляваше трудност за самите нас, а за една птица като пингвина това беше чувствително по-трудно. Когато достигаха подножието на дюната, Птиците обикновено си отдъхваха в продължение на десетина минути. Някои просто стояха потънали в размисъл, а други се хвърляха по корем и лежаха така задъхани. След като си отпочиваха, те се изправяха упорито на крака и започваха изкачването. Пиндвините събираха сили и се втурваха нагоре по склона, като очевидно се надяваха да преодолеят колкото се може по-скоро най-стръмната част от склона. Това стремително изкачване приключваше приблизително на една четвърт от пътя. Изкачването ставаше все по-бавно и по-бавно и те все по-често и по-често спираха да си почиват. Тъй като наклонът ставаше все по и по-страмен, в края на крайщата пингвините се принуждаваха да легнат по корем и да пълзят нагоре с помощта на крилата си. Накрая с отчаян бърз устрем те изкачаха победоносно на върха, изправяха се с цял ръст и започваха да пляскат радостно с крила, след което отново се отпускаха по корем да си починат десетина минути. Изминали половината път. Те лежаха на острия като нож гребен на дюната и гледаха разположеното на половин миля от тях море, което проблясваше прохладно и примамващо. Но преди да го достигнат, им предстоеше да се спуснат от другата страна на дюната, да преминат четвърт миля през обрасла с храст и местност, а след това още няколко стотин метра чакалест бряг. Спускането по дюната, разбира се, не представляваше никаква трудност за тях и те го правеха по два начина, еднакво забавни за наблюдение. Те или тръгваха надолу. Като започваха да крачат много спокойно и постепенно увеличаваха крачки в зависимост от увеличаващия се наклон на склона, докато се пускаха в някакъв галоп. Лишен от каквото и да е достоинство, или пък се хлъзгаха надолу по корем и с помощта на крилата и краката се движеха по пясъка така, като че плуваха. Прилагайки единия или другия метод, те достигаха подножието на дюната, обгърнати от цяла лавина пясък, изправяха се на крака, отърсваха се и продължаваха неуморимо през към морето. Последните няколко стотин метра от морския бряг като че ги измъчваха най-много. Пред тях се растилаше морето, синьо, блестящо, плискащо съблазнително брега, но за да го достигнат, те трябваше да тътрят уморените си тела по каменистия бряг, където всяко камъче хрущеше, поклащаше се под краката им и ги караше да губят равновесие. Накрая преодоляваха и това препятствие, втурваха се са странно приведени тела през последните няколко метра към вълните. После изведнъж се изправяха и се хвърляха в прохладната вода. Цели 10 минутите се въртяха и гмуркаха в блеснаните на слънчевите лъчи вълни, измиваха прахта и пясъка от главите и крилата си. Пляскаха възторжено в морето прегретите си и на ранени стъпала, въртяха се, подскачаха, изчезваха под водата и изплуваха след това като коркови тапи от нея. След като се освежаваха напълно, те се заемаха сериозно с ловене на риба, без да се безпокоят от това, че преди да занесат уловената храна на своите малки, ги очакваше отново трудното пътешествие по обратния път. След като преминаваха на тъпкани риба през палещия пясък до колонията, те се заемаха трескаво храненето на своите прегладнали малки. Това приличаше на нещо средно между бокс и борба, а като гледка бе очарователно и занимателно. В една ямка близо до мястото, където всеки ден паркирах Мелендруувара, живееше семейство пингвини. Както родителите, така и техните малки навикнаха с нашето присъствие и ни допускаха да ги снимаме от около 7-8 метра. Така ние имахме възможност да наблюдаваме много ясно и най-малките подробности от процеса на храненето. Докато възрастната птица се добереше до колонията, тя преминаваше през редиците на няколко хиляди малки и едва тогава достигаше ямката на собственото си гнездо спиренцата. Всички малки пингвинчета, край които преминаваше, бяха твърдо убедени че ако се нахвърлят енергично върху възрастния пингвин, ще го накарат да повърне носената от него храна. Ето защо възрастната птица се принуждаваше да отбива нападението на тези пластички и пухкави пиленца, като се провираше бързо между тях, както опитен център, нападател по футболното поле. Родителят обикновено пристигаше до своята ямка, преследван по петите от две-три чужди малки, обзети от твърдата решимост да го принудят да ги нахрани. При пристигането си вкъщи, Възрастният пингвин понякога неочаквано изгубваше търпение, обръщаше се към своите преследвачи и започваше да ги бие по най-жесток начин, като ги кълваше яростно така, че им отскубваше големи парчета пух, които се разхвърчаваха из цялата колония като семенца от магарешки бодили. Отблъснал чуждите пиленца, родителят се обръщаше сега към собствените рожби, които от глад и нетърпение издаваха пронизителни и хрипливи крясъци и се нахвърляха отгоре му така, както правеха и останалите. Пингвинът приклякваше пред входа на своята ямка и се заглеждаше замислено към краката си, после правеше движения, като че се мъчеше да сподави я остър пристъп на хълцане. Виждайки това, малките изпадаха в безумно и радостно очакване, те издаваха своите диви и хрипливи крясъци, размахваха неистово крила, притискаха се плътно до тялото на своя родител, повдигаха крюнове и чукаха с тях по неговия крюн. Това продължаваше примерно около 30 на секунди. След което неочаквано и с явно облегчение родителят започваше да бълва обилно храна и пъхаше толкова дълбоко клюн в отворените гърла на своите малки, че човек оставаше с впечатление, че няма да може да го извади обратно. Задоволените малки, на които не се случваше нищо лошо от този начин на доставяне на храна, сядаха на тлъстите си зърничета и се замисляха за малко, а техният родител се възползваше от случая и управяше на бърза ръка туалета си. Почистваше перушината по гърдите, махаше малките парченца кал от краката си, прокарваше клюн по крилата и тръкаше с него като с ножица. След това родителят изпадаше в състояние на транс, в което преди това бяха изпаднали неговите малки. За около 5 минути се възцаряваше пълна тишина, след което родителят отново започваше своите необикновени хълцащи движения и врявата избухваше на часа. Птиченцата се отърсваха от унесеното си състояние, с което смилаха храната си. Хвърляха се върху възрастния пингвин и всяко едно се стараеше да подложи първо клюн. Отново родителският клюн се забиваше като че до сърцето на всяко едно от пингвинчетата и те отново изпадаха в съниво състояние. Семейството, което заемаше гнездото, където снимахме целият процес на хранене, нарекохме за удобство Джонс. Съвсем близо до жилището на Джоунс се намираше друга ямка, с едно единствено малко ствърде недохранен вид, което нарекохме Хенрията вакантун. Хенриета бе отроче от несполучлив брак. Подозирах, че нейните родители са или възглупади, или просто мързеливи, защото намирането на храна за Хенриета им отнемаше не само два пъти повече време, отколкото на останалите пингвини. Но я доставяха в такива минимални количества, че Хенриета оставаше винаги гладна. Показателно за привичките на нейните родители бе и немарливо направеното гнездо. Небрежна дръскотина в земята, толкова плитка, че едва предпазваше Хенриета от лошото време. То се различаваше напълно от дълбоката и внимателно изкупана вила, резиденция на семейство Джонс. Ето защо умореният, полубладен и нездрав вид на Хенриета не ни очудваше, но ни беше много мъчно за нея. Тя непрестанно търсеше храна. Когато възрастните Джонс минаваха предходната и кратко врата, запътени към своето спретнато жилище, тя винаги предприемаше смели опити да ги накара да избълват храната, преди да са се прибрали у дома. Тези усилия обикновено се оказваха на празни и за всичките свои старания Хенриета получаваше жестоки удари по главата, от които пухът и кратко се разхвърчаваше в вид на големи облаци. Тя отстъпваше раздразнена и наблюдаваше със страдалчески поглед как двете отвратително тлъсти малки на Джоунс поблъщаха храната си. Един ден Хенриета съвсем случайно откри начин да си краде храна от семейството на Джонс, без неприятни за нея последици. Тя изчака... Докато единият родител започна да прави халцупещите си движения, което означаваше, че ще избълва храна, а малките се завъртяха като обезумели около него с пляскане на крила и хрипливи крясъци. В критичния момент Хенриета се включи към групата, като приближи внимателно родителя от към гърба. После тя отвори клюн с силни хрипливи крясъци и запровира глава над рамената или под крилата на възрастната птица, като продължаваше да стои зад нея, за да я познае. Разтревожен от зяпналите към него малки и залисан напълно от задачата да избълва достатъчно скариди, възрастният Джоунс, изглежда, не забеляза как в общата бъркотия около него се появи и трета глава. Той пахаше глава в първия попаднал му отворен клюн подобно на отчаян пътник в самолет, който посяга към кафявата найлонова турбичка при 15-та въздушна яма. Едва след преминаването на спазама, възрастният Джоунс се съсредоточи върху за обикалящата бодействителност и разбра, че храни чужд наследник тогава Хенриета се стрелна елегантно с огромните си плоски стъпала и избегна неговия гняв. В Впоследствие, когато най-кратко се отдадеше да се измъкне достатъчно бързо и получеше някой удар за своето злодеяние, задоволеното изражение върху лицето и кратко говореше, че си е заслужавало да понесе всичко това. По времето, когато Дарвин не посетил тези места, все още са се срещали остатъци от патагонски индиански племена, водили отчаяни битки с колонистите и войниците, за да се предпазят от изтребление. Тези индианци са описвани като недодялани и нецивилизовани и въобще без всякакви качества, за да заслужат поне мъничко християнско милосърдие. Ето защо подобно на много животински видове и те изчезнали от лицето на земята, след като попаднали под благотворното влияние на цивилизацията, и очевидно никой не е оплакал тяхното изчезване. В различни музеи из цяла Аржентина може да се видят някои останали от тях предмети, копия, стрели и други подобни, и неизбежната голяма и твърде мрачна картина. Показваща най-отвратителната черта от характера на индианците, тяхната склонност към разгорен живот. На всяка една от тези картини е изобразена група дълбокоси и сирепи индианци, яхнари дири коне, като водачът на групата неизбежно носи напреки на седлото си бяла жена в прозрачни одеяния и с такъв бюст, на който би завидяла всяка съвременна кинозвезда. Картината във всеки музей е почти една и съща, разликата е само в броя на изобразените индианци и в пишността на бюста на тяхната жертва. Колкото и да са привлекателни тези картини, мен винаги ме е озадачавало защо редом до нея не е окачена и друга картина, показваща група цивилизовани бели хора, понесли на коне някоя съблазнителна индианка, тъй като това се е случвало често, дори по-често от похищението на бели жени. Това би хвърлило интересна светлина върху историята. Независимо от всичко, тези одохотворени, но зле нарисувани картини на похищение, имат една привлекателна черта. Те очевидно са нарисувани, за да създадат възможно най-лошата представа за индианците, но въпреки това индианците правят силно впечатление на буйни и дори красиви хора, което ни изпълва със съжаление, че не са вече между нас. Ето защо, когато отидохме в Патагония, аз започнах страстно да търся останки от тези индианци и молех всеки да ми разкаже нещо за тях. Всички разкази за съжаление се оказаха приблизително едни и същи и аз не научих особено много от тях, но що се касаеше до останките, оказа се че не бих могъл да намеря по-добро място от столицата на пингвините. Една вечер се върнахме в естанцията след уморително целодневно снимане, седнахме край огъня да пием мате и чрез мари запитах сеньор Уичи дали из тези места са живеели индиански племена. Аз формулирах много внимателно моя въпрос, защото ми бяха казали, че в жилите на Уичи тече индианска кръв и не знаех дали той се гордее с това, или не. Уичи се усмихна със своята добродушна усмивка и отвърна че на територията на неговата естанция и около нея са живеели най-многобройните индиански племена от цяла Патагония. Всъщност, поясни той, в населения от пингвините район все още се намирали доказателства за тяхното съществуване. Попитав го нетърпеливо за какви доказателства става дума. Уичи отново се усмихна, изправи се и изчезна някъде в своята тъмна спалня. Чух как издърпа нещо изпод леглото си, след малко се върна, донесъл някаква кутия в ръце, която постави на масата. Той вдигна капака, изтърси съдържанието и кратко върху бялата покривка и аз зяпнах от очудване. Както вече казах, бях виждал разни останки от музеите, но нито една от тях не можеше да се сравни с тези. Уичи изтръска върху масата цяла грамада каменни изделия с всички цветове на дъгата. Пред техните багри и красота на човек просто му секваше дъхът. Тук имаше най-различни върхове за стрели от миниатюрни и нежни колкото ноката на малкия ми пръст до големи колкото покоше яйце. Имаше лъжици от разрязани на две морски ръковини и внимателно шлифовани, дълги и издълбани каменни лопатки за изграбване на мекотели от техните черупки, острията за копия с изострени като бръсначи върхове, топки за раз, кръгли като тези за билярд, сплитки олеи по средата за ремачетата, за които са били захванати, невероятно съвършени и човек не можеше да повярва че такава точност в изработката е възможна без използването на съответна машина. Имаше и чисто декоративни предмети, изяшно пробити раковини, служили за обици, обърлици от красиво подбрани зелени и млечни камъчета, наподобяващи нефрит, нож от тюленова кост, служил повече за украшение, отколкото за употреба. Върху него имаше несложни, но издълбани с голяма точност черти. Седях и оглеждах възторжено предметите. Някои от върховете за стрели бяха толкова малки, че изглеждаше невероятно човек да ги издяла от камък, но като се повдигаха, на светлината се виждаха нежните нащърбвания на издялания камък. Още по-невероятно бе това, че колкото и малки да бяха остриятата на стрелите, върхът на всяко имаше назъбвания, за да се захвъщат по-добре за жертвата. Докато разглеждах всичките тези предмети, неочаквано ме порази тяхното отсветяване. По разположеното близо до колонията на пингвините крайбрежие се срещаха почти само кафяви или черни камъни, трябваше доста да се търси, докато се намери цветен камък. Въпреки това всеки връх на стрела, колкото и малък да беше, всеки връх на копие, всъщност всяко парченце използван камък очевидно е било подбирано според багрите му. Аз подредих всички върхове на стрели и копия върху покривката, те лежаха и проблясваха като красиви стана на някакво приказно дърво. Тук бяха червени предмети с тъмночервени червени жилки, наподобяващи засъхнала кръв, зелени, покрити с тънка и бяла ажурна украса, синьо, бели, направени като челцедев, жълти и бели, изпъстрени с сини и черни петна с местата, където земните сокове са отсветили камъка. Всеки предмет беше истинско произведение на изкуството, красиво оформен, внимателно и точно одялан, заострен и шлифован, направен от най-красивия камък, намерен от неговия създател. Виждаше се, че предметите бяха изработени с любов, а те, не излизаше от мисълта ми, бяха направени от диви, недодялани, свирепи и напълно нецивилизовани индианци, за чието изчезване от лицето на Земята. Изглежда, никой не съжаляваше. Уичи остана доволен, че проявих такъв очевиден интерес и възхищение от неговите реликви, защото се върна в своята спалня и измъкна нова кутия. В нея се намираше някакво необикновено каменно оръжие. Наподобяващо малки гири. Централната дръжка, която съединяваше двете големи и с неправилна форма кълба, се хващаше удобно с ръка и по този начин човек се въоръжаваше с по една голяма каменна топка над и под юм рука си. Тъй като цялото съоръжение тежеше около килограм и половина, то представляваше страшно оръжие, с което лесно можеше да се пръсне черепът на всеки човек. В кутията имаше още един овид флигнин предмет, който уичи разгърна с голямо благоговение. Предметът като че бе изпитал върху себе си влиянието на това каменно уражие. Оказа се череп на индианец, бял като слонова кост, отгоре с голям и неравен отвор. Уичи обясни, че години наред, когато отивал по работа в онзиъгъл на естанцията, където живееха пингвините, винаги търсел там останки от индианците. Очевидно, каза той, индианците са използвали много активно този район, макар и да не се знаело точно с каква цел. Според него те са използвали огромната площадка, където гнездяха сега пингвините, като арена, на която младежите от племето са се упражнявали в стрелба с лък, хвърляне на копие и в изкуството да обвързват краката на своите жертви с болядорас. От другата страна на големите пясъчни дюни, допълни Уичи, можело да се намерят огромни купчини празни раковини. Аз също забелязах тези огромни, бели купчини раковини, някои от които покриваха района от около четвърта кърна дебелина близо метър но снимането на пингвините ме бе до толкова погълнало, че дори не се замислих за тях. Уичи смяташе, че тези места са представлявали нещо като летен курорт, своеобразен индиански емаргейт, 2. Индианците са идвали тук да се хранят със сочни стриди и ниги, които се срещат в изобилие, да търсят камъни по брега, от които да ма изторят своите оръжия, и да използват чудесната равна площадка, на която са се учили да си служат с тези оръжия. Поради каква друга причина биха се срещали огромните купчини празни ръковини и многобройните върхове за стрели и копия, скъсани огърлици, а от време на време и пробити черепи по пясъчните дюни и чакалестият бряг. Трябва да кажа, че мнението на уичи ми се стори твърде разумно, макар и някой професионален археолог вероятно да открие някакъв метод и да го опровергае. Ужасяваше ме мисълта. Колко ли много нежни и чудесни върхове на стрели са се изпочупили под колелата на Лендроувара докато се движехме насам на там изграда на пингвините. Реших на следващия ден след привършване на снимките да отидем да търсим върхове на стрели. Случи се така, че на следващия ден имахме само два часа подходяща за снимки светлина, Затова останалата част на деня прекарахме из пясъчните дюни. Пълзяхме в странни пози на четири крака и търсехме върхове на стрели и други останки от индианците. Много скоро се уверих, че тази работа не била толкова проста, колкото изглеждаше. След дълги години практика Уичи можеше да открива такива предмети от голямо разстояние и с фантастична точност. Есто, 3, казваше той усмихнато и показваше с върха на обувката си огромна купчина чакъл. Вглеждах се в показаното от него място, но не виждах нищо, освен най-обикновена необработена скала. Есто, казваше отново той, навеждаше се и вдигаше красив връх на стрела във формата на лист, който се намираше едва на няколко сантиметра от ръката ми. След като веднъж ми го посочваше, предметът естествено започваше да се вижда толкова ясно, че просто се чудех как съм пропуснал да го забележа. Постепенно, в течение на целия ден, ние станахме поопитни и копчинката на нашите находки започна да нараства, но Уичи продължаваше да ме следва изправен и слукаво задоволство по петите, докато аз пълзях старателно по дюните. Когато смятах, че съм проучил основно дадено място, той се спускаше надолу и намираше три остриета на стрели, които не зная защо, аз бях пропуснал. Това се случваше с такава монотонна последователност, че когато гърбът започна да ме наболява от умора, а очите ми се поръсиха с пясък, започнах да подозирам, че той крие остриятата в ръка като фокусник и след това се преструва, че ги е намерил, само и само да си прави смях с мене. Скоро моите несправедливи подозрения се разсеяха. Защото той неочаквано се наведе напред и посочи към едно чакалесто място, из което ровех. Есто, каза той, наведе се напред и посочи малък жълт камък, който се подаваше от чакала. Аз гледах към мъчето и не вярвах на очите си. После го хванах внимателно с пръсти и издърпах от чакала превъзходно жълто остриена стрела със старателно назъбен връх. То стърчеше над земята едва около 6 мм, но въпреки това Уичи успя да го забележи. Все пак не след дълго успях да си разчистя сметките с него. Аз се придвижвах по една пясъчна дюна към следващото чакалесто място, когато изрових с обувката си нещо блестящо бяло. Наведох се и го вдигнах. За моя най-голяма изненада установих, че държа в ръце красив на конечник за харпун, дълъг около 15 см, изрязан великолепно от кост на тюлен. Извиках уичи и когато видя какво съм намерил, очите му се разшириха от очудване. Той го пое внимателно от мен, изчисти го от пясъка, започна да го върти в ръце и радостно да се усмихва. Той обясни, че изключително рядко можело да се намери такъв наконечник. Самият той успял да намери само един, но толкова изпочупен, че просто не си заслужавало да го запази. От тогава непрестанно, но безуспешно търсил такъв, за да попълни колекцията си. След малко започна да се смрачава, но ние стояхме пръснати из пясъчните дюни, погълнати от работата си. Аз заобиколих една пясъчна издатина и се озувах в малка дълчинка, оградена от високи дюни и украсена от няколко сухи възлести дървета. Спрях да запаля цигара и да отпочине малко гърбът ми. Небето ставаше розово и зелено, приближаваше залезът и освен лекия шепот на морето и вятъра, наоколо цареше пълен мир и спокойствие. Закрачих бавно нагоре по малката дълчинка и неочаквано право пред мен забелязах слабо движение. Малък и много космат броненосец, приличащ на механична играчка, се движеше бързо по гребена на дюните, излязъл в сумрака да търси храна. Наблюдавах го, докато се скри зад дюните, и продължих пътя си. Под един храст зърнах с изненада двойка пингвини, тъй като пингвините обикновено не копаят своите ямки в толкова ситен пясък. Тази двойка бе избрала до поради някоя известна само на тях причина и бе изровила кръгла дупка, в която седеше единственото им пухено пиленце. Родителите затракаха като кастанети клюнове към мен и завъртяха отдолу нагоре глави, крайно възмутени, че нарушавам тяхното осъмотение. Аз ги поогледах за малко и точно тогава забелязах нещо, полускрито в купчината пясък, изхвърлен след изкопаването на тяхното гнездо. То бе гладко и бяло. Пристъпих напред и въпреки че пингвините почти изпаднаха в истерия, разгребах пясъка с ръце. Пред мене лежеше отлично запазен череп на индианец, изровен по всяка вероятност от птиците. Седнах на земята, сложих черепа на коляното си и спуших замислено още една цигара. Мислех си, що за човек е бил този изчезнал вече от лицето на земята индианец. Представих си го как клечи на морския бряг и дялка внимателно и майсторски малки отломки от камък, за да направи един от чудесните върхове застрели, които потрепваха и стържеха сега в джоба ми. Представих си го с чудесно смобло лице и черни очи, с разпилена по раменете коса, с богат и плътно овит около тялото му плащ от кафяви кожи на гуанако, седнал изправен върху своя дихне неподкован кон. Гледах в празните очни кухини на черепа и изпитвах силно съжаление, че не мога никога да срещна човека, създал такива прекрасни вещи, като тези остриета застрели. Помислих си дали да не отнеса черепа в Англия и да го поставя на почетно място в кабинета си сред останалите негови изкусни произведения. После се огледах и реших да се откажа. Небето сега бе станало бледосиню с розови и зелени зацапани петна на облаците. Вятърът посипваше надолу пясък на малки ручейчета и те тихо съскаха. Странните, прилични навещици храсти скърцаха приятно и мелодично. Почувствах, че индианецът няма да има нищо против да раздели мястото на своето последно поселище със съществата, населяващи земята, която някога е била негова родина, с пингвините и броненосците. Тогава изкопах дупка в пясъка, поставих черепа в нея и внимателно го бозарих. Когато се изправих, тъмнината бързо се сгъсти, цялата местност като че потъна в тъга и аз изпитах много близо до себе си присъствието на отдавна изчезналите индианци. Бях почти уверен, че ако хвърля бърз поглед през Рамо, ще видя на фона на отцветеното небе силуета на някой възседнал своя кон индианец. Изтръпнах и успях да се отърся от това видение, после закрачих бавно към лендроувара. Когато с и подскачания се отправихме в емрачината към естанцията, Уичи промълви много тихо на Мари. Знаете ли, сеньорита, това място изглежда винаги тъжно. Тук всеки път чувства много силно присъствието на индианците. Техните духове са навсякъде наоколо и на човек му става мъчно за тях, защото тези духове са нещастни. И аз изпитвах абсолютно същото. На следващия ден преди тръгване подарих на Уичи наконечника за харпуна. Сърцето ми се късаше, когато му го давах, но Уичи направи толкова много за нас, че това беше малка благодарност за неговата любезност. Уичи много се зарадва и аз зная, че наконечникът сега е овид благоговейно флигнин и поставен в котията под леглото недалеч от онова място, където бе стоял зарид в големите блестящи дюни. Отдолу на се под краката на уверено крачещите пингвини пясък. Едно, а сега, пингвините, Исп, Бел, Пъра. Две, Известен английски курорт. Бел, пара. 3. Ето един, Исп. Бел, пара, Златният трояк. Те изглежда имаха кротък нрав, лежаха близо един до друг и спяха дълбоко като сборище на прасета. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе игъл. Колонията пингвини до естанцията на Уичи беше на южната точка на нашето пътешествие. Оставили десядо зад нас. Сега ние се придвижвахме на север по образла с пурпурни храсти равнина към полуостров Валдес, където, както ме уверяваха, щях да намеря големи колонии и южни тюлени и единствената останала в Аржентина колония южни морски слонове. Полуостров Валдес се намира в провинция Чубут. Това парче суша с очертания на Брадва е дълго 80 и широко 30 мили. Полуостровът всъщност е остров, защото е свързан с сушата с такава тясна ивица земя, че когато се движите по нея, Виждате морето от двете страни на пътя. При влизане в полуострова изпитвате чувството, че сте попаднали в нова страна. Дни наред се движехме и с еднообразната и едноцветна патагонска равнина, плоска като билярдна маса и съвършено лишена от живот. Сега, когато достигнахме тясната земна ивица, от другата страна, на която се простираше полуостровът, пейзажът изведнъж се промени. Вместо ниските бодливи храсти, украсили равнината в пурпурен свят до самия хоризонт. Ние попаднахме в някаква жълта, като лютича панорама с по-големи, позелени и обсипани с дребни цветчета храсти. Местността вече не бе плоска, а леко хълмиста и се простираше чак до хоризонта като блеснало на слънцето жълто море. Промени се не само цветът, но и настроението на пейзажа, той изведнъж оживя. Пътувахме по път с червена пръст, буквално изровен в главозамайващи дубки, когато съвсем неочаквано забелязах в храстите отстрани на пътя как нещо за миг помръдна. Откъснах очи от дубките. Обърнах се надясно и натиснах моментално спирачките толкова рязко, че жените от нашата компания запротестираха бурно. Аз обаче посочих с ръка и те млъкнаха. От другата страна на пътя, потънали до колене в жълтите храсти, стоеше стадо от шест Гуанако и ни наблюдаваха внимателно сумни погледи. Гуанако са диви родственици на ламата и аз очаквах да видя нещо като набитата лама, покрито смъсно кафява козина. Поне си спомних, че онова Гуанако, което видях преди много години в една зоологическа градина, изглеждаше именно така. Но или паметта ми изневеряваше, или пък това Гуанако е било много древно. То безусловно ме остави напълно неподготвен за великолепното зрелище, което представляваха дивите Гуанако. Едно от животните, по всяка вероятност мъжкият, стоеше малко пред стадото, на около десетина метра от нас. Имаше дълги и стройни крака, като на състезателен кон, източено тяло и дълга и грациозна шия, напомняща тази на жиров. Моцуната му бе по-дълга и по-изящна от тази на ламата, но със същото горделиво изражение. Очите бяха черни и огромни. Малките му красиви уши потрепваха насам натам, когато повдигна брада и ни заоглежда като през въображаем лорнет. Зад него плътно и боязливо стояха трите му жени и двете малки. Всяко едно колкото териер и с такъв невинен израз на лицата, който изтръгна странни антропоморфични букания и охкания от страна на женската половина на експедицията. Козината на тези животни не беше мръсно кафява, както очаквах, а почти червеникава. Шията и краката бяха отцветени в светло-жълто, багрите на слънчевата светлина върху пясъка, а телата покриваше гъсторуно от плътен жълто кафе в цвят. Помислих, че едва ли ще ми се отдаде отново такъв случай и реших да сляза от лендроувара и да ги снимам. Грабнах камерата и отворих бавно и внимателно вратичката. Ушите на мъжкия щръкнаха напред. Той започна да следи моите движения с явно подозрение. Аз затворих бавно вратичката на лендроувара и вдигнах камерата. Това се оказа предостатъчно. Те нямаха нищо против моето излизане от лендроувара, но когато започнах да вдигам към рамото някакъв черен предмет, Наподобяващ подозрително пушка, те не издържаха. Мъжкият изпръхтя, обърна се, подгони своите жени и малките и се втурна в галоп. Малките гуанако отначало сметнаха, че всичко това е някаква весела шега и побягнаха в кръг, докато с няколпоточни ритника бащата не ги укроти. След като малко се поотдалечиха, те намалиха лудия си галоп и преминаха в поспокоен ход. Със своите жълтени кафяви кожувчета те приличаха на необикновени ярко изписани играчки, поставени върху шини. Които се поплащаха и навеждаха в златистите храсти. Докато пресичахме полуострова, срещнахме още много други Ганако, които се движеха обикновено в групи от по 3 или 4, а веднъж видяхме стадо от 8 животни, застанали на един хълм. Ясно откроили се на фона на синьото небе. Направи ми впечатление, че стадата се срещаха по-често в средата на полуострова, отколкото покрай брежието. Но където и да ги срещахме, те се държаха предпазливо и неспокойно. Готови да побягнат при най-малкия признак за нещо необикновено, тъй като са преследвани от местните овцевади и от горчив опит знаят, че няма смисъл да се излагат на излишни рискове. Късно след обед наближихме пунта Дел Норте, разположен на източния бряг на полуострова, и пътят постепенно се превърна в две едва забережими следи от корела. Те се провираха и криворичаха така неопределено между храсталаците, та по едно време помислих, че няма да ни отведат никъде. Тък му си мислех, че наистина сме объркали пътя. И забелязах някъде пред нас малка бяла естанция с плътно затворени прозорци, а от лявата и кратко страна голям навес за сено или галпон, както го наричат тук. Знаех, че галпонът обикновено е центърът на дейността във всяка естанция, затова приближих до него и спрях. От някъде на часа изникнаха три големи тлъсти, кучета и ни залаяха силно, след това явно сметнаха, че са си изпълнили дълга и се заеха с очарователната задача да подмокрят колелата на рендроувара. Изпод навеса излязоха трима пеони, изпечени от слънцето, слаби и с недодялан вид, но широки и приветливи усмивки на лицата. Те очевидно ни се зарадваха, тъй като из тези места чужденци се срещат много рядко. Пеоните настояха да влезем вътре, донесоха ни столове и само за половин час за овца и приготвиха асадо. Докато ние през това време седяхме, пиехме вино и им разказвахме защо сме пристигнали. Пеоните останаха възхитени от това, че съм преминал такъв дълъг път от Англия. Само и само да ловя и да снимам бичус, и без съмнение, допуснаха, че не съм съвсем с всичкия си, но доброто възпитание не им позволи да ми го кажат. По въпроса за морските слонове и южните тюрени те ни съобщиха доста сведения и ни помогнаха много. Казаха, че морските слонове имали вече малки и ги отглеждали. Това означавало, че сега не може да се намерят близо до тюрените, те на определени места по брега, които им служили за родилни домове. Сега плували нагоре-надолу покрай брега в зависимост от настроението, в което се намирали, и трудно се откривали, но имали две-три любими места, където можело да се намерят. Тези любими техни места носят прелесното наименование елефантерии. Пеоните ни показаха елефантериите на картата, както и местата на най-големите колонии от южни тюлени. Казаха ни, че тюлените можело да се намерят лесно, тъй като малките им все още били с тях и следователно се трупали по брега така че човек лесно можел да се добере до тях. Освен това, продължиха пеоните, близо до колонията на южните чулени имало удобно място за лагеруване, равно тревисто място, за от ниски възвишения, които го защитавали от вятъра. Ободрени от тези сведения, ние пихме още по едно вино, унищожихме големи количества от печената овца, после се качихме отново в лендровъра и тръгнахме да търсим мястото за лагеруване. Намерихме го без особено много трудности и то се оказа точно такова, каквото го описаха пълните малка равна полянка, обрасла с жилава трева, му сеяна с малки, изкривени и изсъхнали храсталаци. От трите страни я защитаваше извита верига от ниски хълмове с жълти храсти, а от четвъртата висока грамада чакъл, която я отделяше от морето. Това все пак представляваше някакво обежище за нас, но дори и тук от към морето подухваше силен и постоянен вятър, който при вечер ставаше много студен. Решихме трите жени от нашата компания да спят вътре флендрувара, а аз под него. След това изкупахме дупка, събрахме сухи клонки от храсти и запалихме огън да сварим чай. Налагаше се да бъдем особено внимателни с огъня, защото ни заобикаляха километри сухи храсталаци. При невнимание силният вятър можеше да вдигне целият огън във въздуха и да го захвърли върху храстите. Косата ми настръхваше от ужас, когато си помислех какъв огромен пожар можеше да избухне. Слънцето залезе в истинско обкръжение от розови, алени и черни облаци и падна кратък зелен сумрак. После се стъмни, изгря огромна жълта луна и погледна надолу към нас как сме насядали около огъня с всички дрехи, които можехме да навлечем отгоре си, защото вятърът започна вече да хапе. След малко с много мърморене и спорове, коя да пъхне краката си, жените се вмъкнаха в лендрувара, а аз затрупах огъня с пръст, взех трите си одеяла и се настаних на земята под задния мост на колата. Независимо от това, че си бях сложил три полувера, два чифта панталони, палто, вълнена шапка и се бях увил в три одеяла, пак ми беше студено. Като треперех от студ, си мислех полусън, че на другия ден трябва да преразгледаме споразумението за спане. Събудих се точно преди разсъмване, в тишината на полумръка, когато дори шумът на морето изглеждаше приглушен. Вятърът бе променил посоката си през нощта и колелата на Лендрувара, сега не ме предпазваха ни най-малко от него. На фона на синьо-зеленото преди изгрева се открояваха черните силуети на хълмовете и не се чуваше никакъв шум, освен шепота на вятъра и слабият тътен на прибоя. Аз лежах разтреперан от студ в своя пашкул от дрехи и одеяла, и размишлявах дали да стана, да запаля огъня и да направя чай или да остана така. Колкото и да ми бе студено под одеялата. Все пак без няколко градуса по-топло, отколкото отвън, където трябваше да събирам и клонки от храсти. Реших да остана на мястото си. Тък му се мъчех да бръкна в джоба на пълтото си, където държах цигарите, без да позволя на вятъра да проникне в моя пашкул, неочаквано разбрах, че имаме гост. Пред мен стоеше гуанако, изникнало като по някакъв вълшебен начин направо от небитието. Животното стоеше съвсем тихо на десетина метра от мен, оглеждаше ме очудено и неприязнено. И мърдаше назад красивите си уши. Той извърна глава, подуши въздуха и аз видях профила му на фона на небето. По лицето си носеше надменното изражение на своята раса. Едва забережимото аристократично презрение, като че знаеше, че последните три нощи спях, без да си свалям дрехите. Гуанако повдигна грациозно предния си крак и ме огледа внимателно. Не зная дали вятърът в този момент не донесе до него миризмата ми, ното изведнъж се вцепени. Замисли се за миг и се оригна. Това не беше случайно оригване, малко отстъпление от добрите маниери, което от време на време сме склонни да допускаме всички. Това беше предварително обмислено, силно и продължително оригване, в което то вложи чисто източен жар. Гланако замлъкна за миг, погледна ме, за да се увери, че оценката му за мен ме е накарала да осъзная своето нищожество. Обърна се и изчезна така внезапно, както се и появи, и аз чух само слабото. Шумолене на храстите под краката му. Почаках известно време, изпълнен с надежда, че ще се върне, но гуанъко очевидно бе тръгнало по някаква своя работа. Тогава запалих цигара, лежах и пушех, разтреперан от студ, докато не изгря слънцето. След като закусихме и дойдохме малко на себе си, ние откачихме ремаркето, извадихме цялата си екипировка от лендроувара, струпахме я на земята и я завихме с брезент. След това проверихме снимачната апаратура, приготвихме сандвичи и кафе, и тръгнахме да търсим южните чурени. Пеоните ни казаха, че ако се движим около половин миля по пътя, а след това свърнем страни от него по посока на морето, ще открием много лесно колонията. Те, разбира се, не ни казаха, че движението с кола направо през местността представлява огромно психическо и физическо напрежение, тъй като земята бе изрувена и осеяна с дубки по възможно най-невероятен начин. Повечето от тези смъртоносни капани се скриваха от храстите, и човек попадаше в тях, преди да ги е видял. Храстите дръскаха отвън по лендроувара и издаваха пронизителни звуци, напомнящи истеричния смях на луд човек. Накрая реших, че докато не сме щупили ресор или спукали гума, по-добре е да продължим напред пешком. Когато намерихме щогоде равно място, аз прях лендроувара и ние излязохме от него. Веднага ми направи впечатление странният шум. Наподобяващ далечния лудешки рев на футболни запалянковци. Закрачихме, потънали до кръста в златистите храсти, докато стигнахме до края на малка скала и точно там, на чекалестия морски бряг, самата пяна на прибоя пред нас лежеше колонията на южните чулени. Когато достигнахме това удобно за наблюдение място, шумът, който издаваха животните, просто ни порази. Рев, мучене, бълбукане и кашлица, едно непрестанно кипене на звуци, като че клукочеше огромен казан с каша. Колонията наброяваше около 700 чулена, разположени по брега в редица от по 10-12 животни, толкова близо прилепени едно до друго, че когато се мърдаха и преместваха на слънцето от едно място на друго, те проблясваха в златисто и приличаха на разбунен кошер пчели. Забравил напълно за кинокамерата, аз приседнах на крайчеца на скалата и вперих очарован поглед в чудесната колекция животни. Както и при колонията пингвини, това непрестанно движение. Тази бъркотия и шум от начало ни смутиха. Очите ни шареха непрестанно нагоре надолу и с огромната и движеща се животинска маса в усилията да уловят и проследят всяко движение, докато главите ни се замайваха. След един час обаче, когато първото смущение от близката гледка на такава внушителна маса животни попремина до известна степен, ние установихме, че все пак можем да се концентрираме. Най-напред привличаха вниманието възрастните мъжки, защото бяха много масивни. За пръв път в животни с такъв горд и необикновен вид. Те седяха с вдигнати към небето Муцуни, така извири назад косматите си вратове, че мазнината им се надипляше на гънки. Тъпите им носове и тластите като чепиански муцуни гледаха към небето с цялата надута арогантност на тантурко от иллюстрациите на Тенил. Имаха тела като боксьори, огромни и мускулести рамене, които. Постепенно изтъняваха е към стройните задни части и завършваха е съвсем неподходящо с два смешни крайника с дълги и тесни пръсти с ципи помежду им. Създаваше се впечатление, че южните чурени по известни само на тях причини, носят по чифт много елегантни плавници. От време на време върху пясъка виждахме по някой заспал мъжки. Той мърмореше нещо на сън, похъркваше и размахваше насам на там своите големи плавници, като изпъваше тънките си пръсти с изяществото и изтънчеността на танцорка от остров Бали. Когато ходеха, техните огромни и прилични на нажабешки лапи крайници стърчаха в разни страни, а тялото на животното се подрусваше в ритъма на румба и всичко това беше безкрайно смешно. Светът им се менеше от шоколадов до тъмно жълт, преливащ в червеникаво в полукосмените части на раменете и вратовете. Поради това те приятно контрастираха на своите много подребни съпруги, облечени в сребристи и златисти кожухчета. Огромните и несръчни мъжки приличаха на същински танкове, затова пък жените им бяха стройни гръшни и съблазнителни, красиви, изострени муцунки и големи сантиментални очи. Истинско превъплъщение на женственост, грациозни, изящни, прелестни, кокетливи и в същото време нежни същински небесни създания. Реших, че ако изведнъж се случи така, че се превърна в животно, бих предпочел да стана Южен Тюрен, за да се наслаждавам на такива великолепни съпруги. Макар и да имаха на свое разположение бряг от 6 мили, Животните предпочитаха да лежат в плътна група, заемаща не повече от четвърт миля дължина. На мене ми се струваше, че ако се разположеха малко по-нашироко, всички безпокойства в колонията щяха да се намалят наполовина, защото, натъпкани по този начин, мъжките постоянно се безпокояха за своите жени и в колонията избухваха непрестанно дрязги. Според мен причината в много от случаите бяха женските. Веднага след като си помислеха, че съпрузите им не ги наблюдават. Те изпълзяваха с грациозни вълнообразни движения по пясъка към съседната група, сядаха там и отправяха разнежени погледи към мъжкия. Мъжкият Южен Тюрен не е непоколебим поритан, за да устои на призива на такива умоляващи и нежни очи. Преди обаче женската да успее да извърши измяна, законният съпруг преброяваше на бърза ръка своите жени и откриваше, че с една по-малко. Той се оглеждаше и се спускаше моментално след нея, като огромното му тяло разпръскваше в странича а от устата му, въоръжена с два големи бивни заба, се изтръгваше продължителен лавски рев. Когато я достигаше, той я сграбчваше за задната част на врата и жестоко я разтърсваше. После с едно рязко движение на главата я подхвърляше през глава по пясъка към останалите жени от своя харем. В това време другият мъжки също изпадаше в нервно напрежение. Недоволен от това, че съперникът му е приближил твърде много до неговите жени, той също се втурваше с отворена уста напред. Издаваше страхотни бълбукащи ревове и двамата започваха да се бият. По-голямата част от тези битки бяха на шега, известно време те отваряха уста, ревяха и се подбутваха, докато успяваха да защитят честа си. Понякога обаче и двамата мъжки се ядосваха и тогава ставаше невероятно и страшно, двете масивни и подпухнали животни се превръщаха в бързи, ловки и безпощадни борци. Чакалът се разхвърчаваше в страни. Когато грамадните животни започваха да се хапят и налитат към пластите си вратове и кръвта им бликаше върху възхитените им жени и деца, една от любимите маневри по време на тези двубои се състоеше в това единият противник да наближи с вълнообразни движения другия и да заклати глава от една на друга страна, така, както боксьорите правят своите лъжливи движения. Приближавайки по този начин, той се хвърляше напред върху противника и се опитваше да го захапе страни или отдолу и да разкъса дебелата кожа на врата му. Вратовете на повечето стари мъжки бяха украсени с пресни рани или бели дръскотини, а на един от тях видях рана, направена като че от сабия, раната бе дълга около 50 и дълбока около 15 см. Когато някои мъжки се завърнеше обратно при своите жени след подобна битка, те се струпваха възхитени и любвеобилни около него, протягаха гъвкави вратове, за да достигнат, подушат и целунат муцуната му. Търкаха златисти и сребристи тела в мощната му град. А той вдигаше висопомерно глава към небето и от време на време свеждаше снисходително глава, за да захапе нежно за врата някоя от жените си. Голяма част от нервното напрежение и схватките между женените мъжки се дължеше на ергените, това бяха веселите млади мъжки, много послаби и не така мускулести като възрастните. Не успели да си намерят женска или женски в началото на брачния сезон, когато стават схватките между съперниците. Тези млади животни прекарваха по-голямата част от времето си в спане на слънце или пък плуваха в причините до самия морски бряг. От време на време ги обземаше дяволитото желание да подразнят своите по-стари и по-добри събратя. Те тръгваха бавно с широко разкрачени жабешки крака край колонията и се оглеждаха с такъв невинен вид, като че в главите им нямаше и помен от лоша мисъл. След това, когато преминаваха край някое семейство, средата на което, загледан към небето, седеше старият мъжки, Младият тюлен изведнъж се отбиваше от пътя си и тръгваше с вълнообразни движения, като усилваше все повече и повече своя ход, колкото повече приближаваше групата. Женските се разпръсваха ужасени, когато той връхлиташе в техния кръг, а младият се хвърляше върху стария, захапваше го светкавично за врата и след това се отдръпваше бързо назад, преди старият да осъзнае какво всъщност се бе случило. Старият мъжки се хвърляше да гони с гневен рев. Но по това време младият веселек бе вече до морето и се гмуркаше в него. А старият се връщаше обратно при жените си, мърмореше нещо на себе си, настаняваше се сред тях и се отдаваше на нови астрономични изследвания. Най-безгрижно и весело си живееха младите, но напълно развити мъжки, успели да си намерят само по една женска. Те обикновено се излежаваха малко в страни от главната колония заедно с жена си и своето малко и прекарваха по-голямата част от времето си в спане. Те можеха да си позволят това... Защото очевидно много полесно се справяха с една от тези буйни женски, отколкото да превъзмогват прищевките на 6 или 7, при една двойка от тези младоженци имах щастието да наблюдавам хармонията на семейното им щастие. Никога преди това не бях виждал толкова нежна и красива любовна игра между две животни. Близо до подножието на скалата, от която снимах, младият мъжки си беше изкупал в чакала нещо като вила за прекарване на медения месец. Вилата се състоеше от голяма и дълбока яма. Направена от мъжкия спредните перки. Той бе изгребал връхния слой на напечение от слънцето чакъл и разкрил по-долния хладен и влажен слой. Мъжкият лежеше в тази дупка със своята жена в твърде типична поза, положил огромната си глава върху нейния гръб, докато тя спеше под прав ъгъл спрямо него. Двамата лежаха така през цялата сутрин почти без никакви движения. По средата на деня, когато парещото слънце се издигна точно над главите им, те започнаха да стават неспокойни. Мъжкият заразмахва насамна там във въздуха задните си перки, започна да върти разтревожено тяло, загребваше влажен чакъл и го посипваше върху гърба си, за да се разхлади. Обезпокоена от неговите движения, съпругата му се събуди, огледа се наоколо, прозя се широко, после отново легна с дълбока и доволна въздишка, като се озърташе спокойно с огромните си черни очи. След като се позамисли няколко минути, тя се обърна, легна успоредно с съпруга си и по този начин го лиши от възглавница. Той изгрухтия недоволно с дебел глас, повдигна се и се стовари тежко върху нея, като я закри наполовина с туловището си. След това затвори очи и се приготви да спи. Неговата съпруга обаче, наполовина притисната от огромното му туловище, имаше други намерения. Тя заугава тяло и приличното набъчва толовище на мъжкия се подхлъзна от нейния гръб и плесна върху чакала. След това тя се приведе напред и започна да го хапе много нежно по устата и брадата с бавни и замечтани движения. Мъжкият продължаваше да стиска здраво очи, приемаше ласките и от време на време и сумтяваше като че от смущение. В края на краищата любовната игра на женската го съблазни. Той отвори очи и започна да я хапе за лъскавия врат. Тази проява на любов от страна на нейния господар доведе женската до крайна възбуда и тя започна да се търкаля и да огъва тяло под огромната му глава. Гризеше го за изпъкналата гръд и издаваше приглушени, страстни, носови звуци а дългите и кратко мустачки се изправиха като ветрила от стъклени нишки над красивата и кратко муцунка. Докато тя се огъваше върху чакала, той наведе глава и започна да души много внимателно задните и кратко части подобно на подпухнал стар гастроном, който вкусва с наслада букета на рядко бренди. След това се покачи бавно и тежко върху нея и започна да я обладава. Сега тя повдигна глава така, че мустачките им се преплетоха и започна да го хапе за муцуната, носа и гърлото. А той на свой ред също я хапеше страстно, но внимателно за врата или гърлото. Задните части на телата им се поплащаха вълнообразно и едновременно, те правеха всичко, без да бързат, без да проявяват нетърпение и без унази грубост, характерна за много животни, а бавно и внимателно, смеки и отмерени движения, като че се изливаше мед от гърне. След малко, разтреперени и силно притиснати един към друг, те достигнаха връхната точка на наслаждението и телата им се отпуснаха. Мъжкият слезе от съпругата си, плясна тежко до нея и двамата продължиха да лежат, като се хапеха с изумителна нежност за муцуните. Целият акт представляваше красиво зрелище, истински урок по обузда на любов, от който можеха да се получат и много хора. Аз все още не съм споменавал нищо за малките на южните чурени, важна и забавна съставна част на колонията. Те наброяваха стотици. Непрестанно се пъхаха като оживели мастилени петна през масата на спящите, любещите се и биещите се възрастни. Заспиваха върху в най-необикновени и непринудени пози и приличаха на надуваеми гумени играчки, от които внезапно въздухът е изпуснат наполовина. Някой от тях неочаквано се събуждаше, откриваше, че майка му не е наблизо, повдигаше се на своите перки и тръгваше самоуверено по брега с същите странни движения на възрастните, наподобяващи румба. Като стъпваше решително почакала сперките си, малкото спираше на всеки няколко метра, отваряше розовата си уста и започваше да блее жално като агънце. След като изминаваше известно разстояние в търсене на своите родители, неговото любопитство и сили го напускаха, Той изблейваше отчаяно още един път. После се плесваше по корем и почти в същия миг потъваше в дълбок и ободрителен сън. За някои от малките в колонията съществуваха нещо като детски ясли защото на равни места се срещаха групи от по 10-12 новородени, които приличаха на купища каменни въглища с необикновена форма. При тях най-често стоеше млад мъжки или двойка женски, които спяха наблизо и очевидно отговаряха за яслите, тъй като ако някой от малките излезеше извън наблюдаваната зона около яслите, някой от възрастните се надигаше, спускаше се подиремо с извиващо се тяло, хващаше го с голямата си уста, разтърсваше го здравата и го хвърляше отново в яслите. Колкото и внимателно да наблюдавах, не успях да реша напълно дали тези групи от малки животни бяха потомство на едно семейство южни тюлени, или тук са събрани малките на няколко семейства. Ако бяха от няколко семейства, тогава тези групи действително представляваха своеобразни ясли или детски градини, в които родителите остаряха малките си, когато отиваха да се къпят в морето или да се хранят. На мен ми се искаше да заснема поведението на малките през деня, но за тази цел трябваше да подбера едно малко, а това се оказа трудно, понеже всички бяха еднакви по цвят. Тък му когато започнах да се отчаивам, видях едно малко, което лесно се отличаваше от другите. Явно родено по-късно от останалите, то бе два пъти по-малко от тях, но онова, което не му достигаше в килограми, си го набавяше със своята решителност и ярка индивидуалност. Когато забелязах за първи път Суалт, ние така го нарекохме. Той дебнеше много съсредоточено една паднала върху чакъла дълга лента от блестящо зелено водорасло, която вероятно му приличаше на някаква огромна морска змия, заплашваща цялата колония. Осуалт се затътри към водораслото с размътени очи и се спря на около метър от него, за да подуши въздуха. Лег ветрец размърда края на водораслото и при тази очевидна заплаха, Осуалт се обърна и побягна с максималната скорост, с която го придвижваха перките му. Той спря на безопасно разстояние и се огледа през рамо, но вятърът отихна и водораслото лежеше неподвижно. Той отново внимателно го приближи, спря на около 2 метра и отново задуши. Изпънал малкото си тлъсто и разтреперано телце, той бе готов да побегне при най-слабото движение на водораслото. То обаче продължаваше да лежи неподвижно на слънцето, блеснало като лента от нефрит. Осуалт приближи бавно и внимателно, създавайки дори впечатление, че той стъпва на пръсти на огромните си плоски перки и притайва да в случай, че стане някоя неприятност. Въпреки всичко, водораслото продължаваше да стои неподвижно. Окоражен от това излагане на опасност, осуал реши, че негов дълг е да спаси колонията от този очевидно опасен враг, който можеше да завари всички неподготвени. Той завъртя смешно задничето си насамна там така че задните му перки се забиха здраво в чакала и се хвърли към водораслото. Препълнен от воодушевление, той пропусна целта си и падна по очи върху чакъла, но все пак успя да хване здраво в уста, голяма част от морското водорасло. Изправи се с доворен вид, че с първото захапване е обезвредил напълно неприятеля, а морското водорасло висеше от двете страни на устата му като зелени мустаци. Осуалт разтърси глава от една на друга страна и развя водораслото, а след това се затътри с перките си и се втурна по брега, повлякал от двете страни на тялото си морското водорасло. Като продължаваше от време на време да разтърсва енергично глава, сякаш искаше да се увери, че жертвата му наистина е мъртва. Той си играта така водораслото в продължение на четвърт час, докато от него останаха само няколко разкъсани парченца. След това Осуалт се хвърли изнемощен върху пясъка и потъна в дълбок сън с парченца морско водорасло, омотани като пояс около коремчето му. Когато се събуди, Осуалт си спомни, че преди водораслото да бе привлякло вниманието му, всъщност бе тръгнал да търси майка си. Той се повдигна на перки, заблея жаловито и тръгна надолу по брега. Овладян от своята мъка, той внезапно забеляза една чайка, приклекнала наблизо върху чакала. Осуалт забрави майка си и реши да даде урок на чайката. Изгърби се възмутено и тръгна свирепо към нея, като поплъщаше тяло в движения, наподобяващи румба. Чайката наблюдаваше хладно и недружелюбно неговото приближаване с края на окото си. Леко задъхан, Осуалт осупваше тяло почакала с мрачна решимост на лицето, а чайката я звително го наблюдаваше. Звит на професионален матадор, изплъзващ се от крайно неопитен бик, Осуалт започна да се мята то отляво, то отясно, като ситнеше с ципестите си лапи. Той повтори своите маневри четири пъти, докато на чайката и кратко дойде до гуша. На петия път тя разпери крила, размаха ги лениво няколко пъти и се зарея да търси някое по спокойно място надолу по брега. Когато обектът на неговия гняв изчезна, Осуалт си спомни изведнъж за майка си и отново тръгна да я търси с силно блеяне. Насочи се към най-гъстонаселената част на колонията, представляваща безпорядъчна маса от мъжки и женски животни, които се наслаждаваха на следобедната си почивка. Осуалт тръгна направо през тях, като стъпваше напълно безпристрастно върху мъжките и женските, катереше се по гърбовете им, настъпваше опашките им, пахаше перки в очите им. Зад себе си оставяше разярени възрастни животни, събудени от освежителния им сън от голяма перкас налепени по нея камъчета, която се залепваше по най-безцеремонен начин върху телата им. На едно място Осуалт откри легнала по гръб женска, изложила цицките си на слънчевите лъчи, и реши, че му се отдал удобен случай да спре и да се нахрани. Едва на лапа здраво една от цицките и се приготви да вкуси от влага, женската се събуди и погледна надолу към него. В продължение на секунда тя се взираше с любов към малкото, защото все още се намираше в полусъмно състояние, след това внезапно разбра, че това не е нейният син, а някой по трапник, който иска да се насучи безплатно. Тя изсумтя гневно, наведе се напред, пъхна нос под плъстото му коремче и с бързо движение го подхвърли през глава във въздуха. Осуалт тупна върху заспалия спалия мъжки, който не остана ни най-малко възхитен. Тогава малкото тюленче побягна с всички сири сперките си, за да се отърве от наказанието. С мрачна упоритост продължи да се катери по цели планини от спящи южни тюлени. Накрая, докато преодоляваше една много закръглена женска, той се подхлъзна и падна точно върху заспалия до нея млад мъжки. Мъжкият се изправи, изпрехтя възмутено, наведе се и хвана Осуалд с огромната си уста, преди малкият да е успял да се изплъзне. Хванат за врата, Осуалд висеше във въздуха, без да смее да мръдне докато мъжкият реши какво да го прави. Накрая той сметна, че един малък урок по плуване няма да навреди на Усуалт и зашляпа към морето, а през това време Усуалт висеше безжизнено от устата му. Аз често наблюдавах как мъжките дават на малките уроци по плуване. Това беше ужасна гледка, за това ми стана мъчно за Усуалт. Мъжкият застана при самия прибой и започна да тръска Усуалт насам натам докато започнах да си мисля, че положително е щупил врата му, след което го хвърли на 10 метра във вълните. След като постоя доста дълго под водата, Усуалт изскочи на повърхността, зацапа отчаяно сперки, заплюва, закашля и загреба към брега. Мъжкият обаче влезе във водата и преди Усуалт да достигне причините, отново го сграбчи за врата. Започна да го държи по 5-10 секунди под водата, след това го отпускаше, Осуалт изскачаше като коркова тапа нагоре и поемаше задъхън въздух с широко отворена уста. След 3-4 такива потапяния, оплашен и уморен, Осуалт отвори уста, издаде пронизителен вик и направи опит да нападне огромния мъжки. Все едно, че китайски мопс се нахвърли върху слон. Мъжкият чисто и просто повдигна Осуалт във въздуха, раздруса го здравата, хвърли го в морето и повтори цялата процедура от началото. В края на крайщата, когато стана съвсем очевидно, че Усуалт е уморен и не може повече да плува, мъжкият го измъкна на плиткото и му даде възможност малко да си отпочине, като продължаваше да го пази, за да не избяга. Когато си отдъхна, отново хвана Усуалт, хвърли го в морето и целият урок отново се повтори. Това продължи половин час и не се знае кога щеше да завърши, ако не се бе появил друг мъжки и не бе започнал къвгасин структура на Усуалт. Докато двамата се биеха в причините, ослолто успя да офейка по брега колкото му държаха перките, мокър, изпоцапан и напълно наказан. Както вече казах, тези уроци по плуване можеха да се видят твърде често и беше много мъчително да се наблюдават не само защото съжалявах за изпитвания от малките ужас, но и защото вярвах, че мъжките можеха да се увлекат повече и да ударят някой от тях. Малките, изглежда... Имаха здрави тела и духове и понасяха тези дивашки уроци без особени затруднения. Възрастните прекарваха 99% от времето си в спане, като само от време на време младите мъжки и женски си позволяваха да влязат във водата. Затова това пък вечер цялата колония се отправяше до един наплуване. Колкото повече слънцето се спускаше към хоризонта, толкова повече колонията биваше обхващана от някакво безпокойство. Докато женските тръгваха изгърбени към водата и водният балет започваше. Първоначално в причините навлизаха две-три женски и започваха бавно и методично да плуват насамна там. Мъжкият ги съзерцаваше над мен, известно време, после повдигаше огромното си ловище, навлизаше в прибоя с рамене напред, също както боксюрите от тежка категория се качват на ринга. Тук той се спираше и оглеждаше гъвкавите снаги на своите жени, а морската пяна се събираше като бяла елизабетска яка около пластия му врат. Неговите жени правяха отчаяни опити да го въвлекат в своята игра, те се премятаха и извиваха във водата пред него и кожовчетата им проблясваха потъмнели от морската вода. Мъжкият неочаквано се потопяваше и представителното му тяло изчезваше под водата с потрясаваща бързина и грациозност. Моцуната му щип нос се появяваше между телата на женските и тогава цялата картина се променяше. Ако преди това движенията на женските бяха бавни и те извиваха спокойно тела на повърхността и под водата, сега темпът на тяхната игра се засилваше. Те обкръжаваха тясно мъжкия и той се превръщаше в център на забавленията им. Движенията им ставаха плавни, като че се изливаше масло, те се огъваха над и под него и той заприличваше на масивно емайско дърво и бързо подвижни ленти от тела на женски южни чулени, които плуваха и се развяваха около него. Той седеше така с самодоволен вид, извадил над водата масивната си глава и врат, а жените му кръжаха като водовъртеж около него. Извиваха се и се хлъзгаха все по-бързо и по-бързо, като се стараеха да привлекат вниманието му. Ненадейно мъжкият се поддаваше на общото настроение, навеждаше глава и захапваше гриво някой от преминаващите край него тела. Това беше сигналът за започване на истинския балет. Бързите като стрелитела на женските и на мъжкия се преплитаха във водата подобно на блестяща черна плитка и приемаха най-изящни и сложни очертания, като развят на вятъра в импел. Виждаше се, че докато се премятат във водата и оставят разпенена следа зад себе си, те се хапят един друг с упоителна ласка, тези нежни ухапвания изразяваха любов, обладание и покорност. Нямаше никакво вълнение и южните чуленито се хлъзгаха по водата, без да оставят някаква вълничка върху нейната повърхност, то изскачаха от глъбините и кратко, обгърнати от бяла пяна. Блестящите им тела се извиваха във въздуха като черни бумеранги. Преди да се обърнат и отново да се гмурнат под прав ъгъл във водата, като едва едва размърдваха нейната гладка повърхност. Някой от младите и не привързали се още към никого мъжки, правяха от време на време опити да се включат в играта на тези семейни групи, но старият мъжки моментално забравяше забавлението. Той се потапяше и обгърнат в пяна, се появяваше до младия мъжки. Издаваше гърлен рев, зародил се още под водата. Ако младият мъжки се отдръпнеше достатъчно бързо в страни, тогава скокът на стария се оказваше на празен и той падаше обратно във водата с грохот, наподобяващ топовен гармеж, ехото на който се разнасяше надолу покрай брежието. После всичко зависеше от това, кой ще дойде пръв на себе си, дали младият след неговия труден скок страни или старият мъжки след болезненото падане по корем. Ако старият се съвземеше пръв, тогава той хващаше младия за врата и те започваха да се премятат и да се бъхтят във водата, да реват и да се хапят, да вдигат вълни от пяна. Докато женските през това време се хлъзваха край тях и наблюдаваха с интерес хода на битката. Младият мъжки в края на краищата се освобождаваше от жестоките обятия на своя съперник и се гмуркаше под водата, следван по петите от стария. В плуването под водата, обаче, младият получаваше известно предимство. Понеже не беше толкова едър, той развиваше по-голяма скорост и обикновено успяваше да избяга. Старият мъжки се връщаше надуто при своите жени във водата, заглеждаше се надменно в небето а те около него, изваждаха острите си моцунки от водата, целуваха го и го гледаха с огромните си нежни очи, изпълнени с възхищение и любов. Слънцето по това време залязваше в розови, зелени и златисти тонове и ние се връщахме в лагера, прикляквахме разтреперани от студ край огъня. А постоянно духъщият студен нощен вятър донасеше от далечината до ушите ни кресъците на южните тюрени, които ръмжаха, ревяха и пляскаха в черната ледена вода край опустелия морски бряг. Надутите животни, те не оставаха дълго под водата, издигаха се на повърхността, следяха ни си спънати вратове и изразяваха огромно изумление и любопитство. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе игъл. След като прекарахме 10 дни в снимане на южните чурени, реших, че настъпи време да напуснем тези красиви животни. Налагаше се да продължим по-нататък и да се опитаме да открием морските слонове, преди да са напуснали полуострова и да са се преместили на юг. Ето защо в следващите четири дни пребродихме полуострова на длъж и на шир в търсене на елефантериите. Видяхме най-различни диви животни, но от морските слонове нямаше и следа. Изобилието на животни, които видях на полуостров Алдес, ме порази и зарадва. Трудно можеше да се повярва, че на няколко мили отвъд провлака се ширеха стотици мили образла с храсталаци страна, през която преминахме, без да зърнем нито едно живо същество. Докато тук на полуострова кипеше толкова активен живот. Също като че полуостровът и неговият тесен провлак представляваха задънена уличка, в която са се наблъскали всичките диви животни на Чубут, от която не можех да се измъкна и аз. Искаше ми се аржентинското правителство да превърне целият полуостров в резерват, за което той като че бе предопределен от самата природа. Преди всичко тук съществуваше великолепен подбор от фауната на Патагония, концентрирана в неголям район и достъпна за разглеждане. На второ място целият район можеше лесно и ефикасно да се контролира чрез тесния провлак, който го съединяваше с континента. Един пропускателен пункт на провлака можеше да упражни щателен контрол върху всички хора, които влизат и излизат от района. И да се следи за всякакъв вид, спортисти, каквито съществуват във всички страни на света, забавляващи се, като преследват гуанако с бързи коли или обстрелват мъжките южни чурени седри съчми. е разделен на няколко големи овцевадни станции. Но това според мен не е от особено голямо значение. Вярно, че Гуанако и лисицата се преследват и убиват от обитателите на естансиите, Гуанако за това, че унищожава пашата и овцете остават гладни, а лисицата за това, че е много едра и може да краде агнета и пилета. Въпреки това по време на нашето посещение тези две животни се срещаха твърде често. Ако овцевъдите се държат разумно, според мен може да се поддържа някакво равновесие между домашните и дивите животни. Обявеше ли се още сега полуостровът за резерват, впоследствие когато Южна Америка се развие още повече, което е неизбежно, и удобните пъти ще направят този полуостров полезно достъпен, тогава той ще привлича много туристи и ще носи значителен доход. Докато търсехме елефантериите, ние пропътувахме голяма част от полуострова и най-често срещаната птица без съмнение беше е Мартинета. Това е малка тлъста птица с форма на яребица, голяма колпото бенкивска покошка. Има кафява перушина с богата палитра от есенни тонове, изпъстрена с златисти, жълти и кремави петънца и ресни, образуващи сложна и красива плетеница. На бредокремавата и кратко глава се открояват ярко две черни ивици, едната, идваща отъгъла на окото душията, а другата от края на клюна също душията. Върху главата и кратко расте гребен от тъмни пера, извит като полумесец. Има големи тъмни очи и прилича на безобидна истеричка. Навсякъде край изрувените пътища се виждаха е мартинети, събрани на малки групи от 5 или 10. Смешно питомни, те заставаха по средата на пътя, наблюдаваха с широко отворени очи приближаването на лендроувара, поклащаха глави така, че техните глупави качулчата трептяха и се развяваха и хичне им идваше на ум да се дръпнат, докато се принуждавах да намаля хода и да натисна на няколко метра от тях клаксона. Едва сега те изпъваха братове, навеждаха глави, като че търсеха нещо изгубено и се пахахаха бързо в храстите. Емартинети не обичат да летят и за да ги накарам да сторят това, трябваше да ги преследваме дълбо из храстите. Едва когато почувстваха, че сме се приближили твърде много, те се издигаха стремително, изпълнени с отчаяние, към небето. Летяха някак странно и трудно, като птици, които никога не са се учили да използват както трябва крилата си. Размахваха безумно 4-5 пъти крила, след това полетаха. Докато тластите им тела почти докосваха земята, отново размахваха няколко пъти крила като луди и пак се вееха още по-нататък. По време на полета пориват на вятъра в перушината им изтръгваше странни ридаещи нотки, които се извисяваха и снижаваха като звук на флейта, докато те размахваха крила и се рееха във въздуха. Тяхното пристрастие да стоят по средата на пътя според мен се дължеше на факта, че единствено върху гола земя те можеха да майсторят дупки, дубки, в които да правят прашните си бани на много места изчервената те бяха изкупали доста дълбоки ямки и човек можеше да види как три-четири от тях чакаха търпеливо своя ред, докато някой член от ятото се търкаляше. Риташе с крака в банята и пърхаше с крила, с които хвърляше върху тялото си прах. Тези мири и малко глупави птици гнездят. Разбира се, по земята и според мен те самите, яйцата и малките им съставляват съществена част от храната на хищните бозайници, особено на степните лисици. Най-често срещаните в тази област хищници. Това са сиви и изящни извърчета с невероятно тънки и крехки на вид крака. Те като че ходеха на лов денем и нощем, и се срещаха обикновено подвоеки. Лисиците пресичаха внезапно пътя пред автомобила, пухкърите и опашки се извиваха зад тях като кълбоси в пушек и когато преминаваха на другата страна, спираха, присядаха на задни крака и дяволите ни поглеждаха. На едно от местата, където си бяхме устроили лагер, ни посетиха двойка от тези дребни лисици, нещо, което до тогава си бяха позволили само Гланако. Беше около 5 часа сутринта и от моето легло под задния мост на лендруувара наблюдавах как небето позеленяваше преди изгрева. Както обикновено, аз се мъчех да събера кораж да напусна топлинката на одеялата и да запаля огеня, за да приготвя закуската. Изведнъж от заобикалящите ни жълти храсти неочаквано и тихо като привидения се появиха две лисици. Те приближиха предпазливо лагера с заговорническия вид на ученици, решили да оберат чужда овош градина и спираха често да подушат духащия преди изгрева вятър. За щастие в този момент никой не хъркаше. Мога писменно да заявя, че няма нищо по-ефектно за сплашване на диви животни, отколкото три жени, захъркали в различни тоналности отзад вендровъра. След като обиколиха лагера, без да открият нещо подозрително, те се упоражиха. Лисиците приближиха пепелта на огнището, подушиха го и се разкиха силно, от което взаимно се изплашиха. Когато се отърсиха от оплахата, те продължиха своето проучване, откриха една празна консервна котия от сардини и след кратка препирния я облизаха, докато тенекията лъсна. Следващото им откритие беше голямо руло-розова туалетна хартия, един от малкото луксове в нашата екипировка. След като се убедиха, че не е за ядене, те откриха, че ако се удари бързо слапа рулото се размотава по най-удивителен начин. В следващите 10 минути те танцуваха и се въртяха на тънките си крачета, подмятаха туалетната хартия насам-натам, от време на време хващаха с уста дълги парчета от нея, подскачаха във въздуха и падаха на земята с увити по вратовете и краката книжни ленти. Те играеха толкова безшумно и толкова грациозно, че изпитвах истинско удоволствие да ги наблюдавам. Подвижните им тела се открояваха ярко на фона на зеленото небе, Обсипаните с жълти цветове храсти и розовата туалетна хартия. Цялата лагерна площадка придоби весел карнавален вид, когато някой от лендроувара се прозе силно. Лисиците замръзнаха моментално на местата си, като от устата на едната от тях висеше парче хартия. Прозявката се повтори и лисиците изчезнаха така безшумно, както се и появиха, като оставиха след себе си за спомен около 40 метра развята на вятъра розова хартия. Друго животно, което виждахме много често, беше дървиновото нандо, южноамериканският двойник на африканския штраус. Тези птици са подребни от северноаржентинското нандо, имат по-нежни тела и са по-светло-сиви на цвят. Те се струпваха обикновено на малки групи от по 5 или 6 и ние неведнъж ги виждахме как се движат из храсталаците заедно с Гуанако. Според мен една от най-красивите гледки, която наблюдавахме на полуострова, беше стадо от 6 Гуанако с три грациозни светлокафяви малки. Тръгнали в бавен тръс през златистите храсти в компанията на четири дървинови нандо, за чието огромни крака ситнеха 12 малки, всяко едно покрито с раирана перушина, същински малки тласти уси. Докато малките нандо се държаха много мирно и послушно, като ученички, тръгнали по двойки на разходка, малките гуанако буйстваха и не мирстваха, припкаха около възрастните и прареха възбудени, рискувани и объркани скокове. Едно от тях подскочи и се блъсна във възрастно гуанако но получи за наказание такъв силен удар в стомаха, че веднага се усмири и побягна спокойно след майка си. Ако не се обезпокояват, Нандо бягат по много царствен начин. От време на време ние се натъквахме на тях с колата и те моментално изпадаха в паника. Вместо да свърнат в шубраците, те хупваха безредно по пътя с лекотата и грацията на професионални футболисти. Колкото повече ги настигаше лендру толкова по-бързо бягаха те, привели към земята дългите си шии и вдигнали толкова високо стъпала, че почти докосваха онова, което можеше да се вземе за брада. Аз гоних по този начин едно нан до само на около 2 метра пред капака на лендруувара в продължение на половин миля с скорост от 40 до 50 км в час. В края на крайщата, когато ги преследват по този начин, на тях изведнъж им идва на ум, че могат да намерят убежище в храстите. Тогава неочаквано увеличават скоростта си, разперват красиво светлите си крила, Отбиват се от пътя с грацията на Балерина и изчезват с подскоци в далечината. Тези нандо подобно на обикновените нандо от север си строят обществени гнезда, т.е. Няколко женски снасят яйцата си в едно и също гнездо. Това гнездо, в което могат да се открият до 50 яйца, представлява обикновена дупка в земята, оградена с суха трева или няколко клонки. Както и при обикновените нандо. Мъжкото дървиново нандо полага много труд при мътенето на яйцата и отглеждането на малките след тяхното излюпване. Току-що снесените яйца имат ярко полирана повърхност и красив зелен цвят, но обърнатата към слънцето страна скоро избелява, покрива се с бледи зеленикави петна, после става жълтеникава, бледосиния и накрая побелява. Дървиновото нандо е толкова плодовито, че неговите яйца, а до голяма степен и неговите малки са съществена част от храната на хищниците от полуострова. Друго обикновено животно, което срещахме често из пътищата, беше пинхе, или косматият броненосец. Ние срещахме космати броненосци и денем, и нощем, но предимно при вечер, в на залязващото слънце, когато притичваха насам натам по пътя, душеха енергично и наподобяваха странни механични играчки. Защото малките им крачка се движеха толкова бързо, че изглеждаха като мъглявина под броните им. Обрасли с гъсти, дълги и груби бели косми, но не смятам, че те ги предпазват зимно време от студа. Предполагам, че през зимата спят зимен сън, тъй като по замръзналата на около метър дълбочина земя няма абсолютно нищо за ядене. Всички заловени от нас броненосци имаха дебел слой тластина под кожата и бедорозолите им и много набръчкани стомахчета бяха винаги препълнени с храна. Основното им ядене се състои от бръмбари, техните ларби, малките и яйцата на гнездящите по земята птици, като е мартинета. Макар и понякога неочаквано да им се усмихнеше щастието под формата на умряла овца или гуанако. Често се виждаха да тичат непосредствено до прибоя на самия морски бряг. Тогава ми приличаха на малки, закръглени полковници, вдъхващи животворен озон на плажа в Борнемат, макар и от време на време да разрушаваха иллюзията, защото спираха и закусваха леко с някой умрял рак, нещо, което по мои наблюдения, не е правил нито един полковник. Да се наблюдават всички тези диви животни беше без съмнение прекрасно, но това не ни приближаваше ни най-малко към нашата цел, леговището на морските слонове. Ние обходихме безуспешно голяма част от морския бряг и аз започнах да си мисля, че сме закъснели и че морските слонове вече плуват на юг към огнена земя и фолкландските острови. Бях загубил всякаква надежда, когато открихме една елефантерия, за която никой не ни беше казал нищо. Това стана по щастлива случайност. Вървяхме по една доста висока скала, като на всяка четвърт миля спирахме да огледаме дали по разположение под нас бряг няма признаци на живот. Не след дълго заобикорихме малък нос и попаднахме в залив, брегът на който се намираше в подножието на скалата и беше усеян с огромни заоблени камъни. Някои от камъните бяха толкова големи, че от мястото, на което се намирахме, не виждахме нищо зад тях. След като се обледахме наоколо, открихме изрувена пътека и се спуснахме по нея до брега, за да разберем какво има там. Брегът беше покрит с блестящ пъстър Всяко отделно камъче беше така излъскано от морето, че просто изкръше на лъчите на залязващото слънце. Надолу по брега безразборно се трупаха огромните сиви и бежови камъни, някой от тях с размери на къща. Под въздействието на вятъра и морето някои от тях бяха силно проядени и придобили най-фантастични форми. Така че ние с труд се изкачвахме по тях под тежестта на камерите и екипировката. Преминахме известно разстояние по камъните и почувствахме, че сме изгладнели. Избрахме си удобен камък, превърнат от природата в естествена пейка, седнахме и извадихме храната и виното. Чувствах пълна увереност, че на няколко мили наоколо няма и помен от морски слонове, Затова бях напълно потиснат и ядосан на себе си, че изгубих толкова много време с южните тюлени. Може пък утре да открием нещо. Успокояваше ме Джеки и ми подаде сандвич, три четвърти, от който се състоеше от полепнала по него патагонска земя. Не, отвърнах аз и приех неприязнено тази нейна подкрепа, защото не желаях никой да ме отешава. Заминали са вече на юг. Имат си малки и са заминали. Ако не бях изгубил толкова много време с тези проклети чурени, може би щяхме да ги открием. Сам си виновен за това, отвърна убедително Джеки. През цялото време ти казвах че направи предостатъчно снимки на южните чурени, но ти все настояваше да останем поне още един ден. Зная, отвърнах у Нилуаз, те са толкова чудесни създания, че просто не можех да се откъсна от тях. Мари грабна една бутилка с вид на човек, който не губи присъствие на духът, при каквито и е обстоятелства. Когато тапата излезе спукот от бутилката, един издължен като яйце голям камък, разположен на около 3 метра от нас, Издаде дълбока и печална въздишка, отвори две огромни, кротки, блестящи черни като катран очи и спокойно ни погледна. След като се представи по този начин и ние разбрахме, че това е морски слон, всички останахме очудени, защото първоначално го взехме за нещо друго. Едно бързо, но внимателно оглеждане наоколо ни показа, че всъщност сме се настанили съвсем близо до 12 гигантски животни, които си спяха най-спокойно. Докато ние като туристи в Емаргейт бяхме приближили до тях, седнали и извадили храната си. Те толкова много приличаха на заобикалящите ги огромни камъни, че се замислих по край колко ли подобни групи бяхме минали, докато се мъчехме да ги открием. След като се нагледах на южни чулени, очаквах, че колонията на морските слонове ще се окаже пошумна и оживена, но те лежаха отпуснато на брега и шумяха толкова, колкото група болни от водянка. Участващи в турнир по шахмат в турска баня. Закрачихме между огромните хъркащи тела, огледахме ги и открихме, че от 12-те животни 3 са мъжки, 6 женски и 3 по вече малки. Малките бяха дълги около 2 метра, а женските около 4, 4 и половина метра. Мъжките бяха истински гиганти. Два от тях достигаха над 5 метра и половина, а най-старият към 6,5 метра. Старият мъжки беше великолепно животно с грамадно наподобяващо бъчва тяло и огромен месест нос като на страстен пиеница. Той лежеше върху блестящия чакъл подобно на колосарен късемаджун, от време на време въздишаше дълбоко и носът му затреперваше като желе или пък се събуждаше за малко, за да нахвърля едната си перка мокър чакъл върху тялото си. Той се отнасяше необикновено спокойно към нашето натръпничество, тъй като го наближихме на около метър, за да го измерим и снимаме. Той само отвори очи, огледани със сънен поглед и отново потъна в сън. Всичко това беше необикновено вълнуващо преживяване. У някои хора може да съществува пламенното желание да зърнат наклонената кула в пиза, да посетят Венеция или да видят Акропола, преди да умрат. Моето пламенно желание беше да видя жив морски слон в неговата естествена среда и ето сега режах върху чакъла и да вчех сандвич само на около метър и половина от него. Той приличаше на беражен балон, напълнен по грешка с тесто. С сандвич в едната ръка и секундомер в другата, а следях дишането му. Едно от многото удивителни неща – у морския слон. Тези животни правят за 5 минути около 30 равномерни дишвания и издишвания, след което престават да дишат за 5 до 8 минути. Когато са в морето, това вероятно им е от голяма полза, защото излизат на повърхността, после се потапят и остават дълго под водата без да е необходимо да извизат и да вдишват отново въздух в дробовете си. Толкова се бях увлякал, че стоейки редом до това гигантско и фантастично животно, започнах да чета на останалите лекция за морските слонове. Те спят необикновено дълбоко. Знаете ли, че някакъв изпитател се качил върху един морски слон и легнал отгоре му, без да го събуди? Джеки обгърна с поглед колосалното животно пред мен. Той може да се е качил върху него, но не и аз, каза тя. Женските очевидно достигат полувъзрелост едва на 2 годишна възраст. Те имат закъсняла имплантация, когато се съешават, задържат спермата в телата си за различни периоди, преди да и кратко дадат възможност да се развие. Ето тези малки са от таз годишното котило. Това означава, че не са още в състояние да се размножават. Котилото от тази година ли? Прекъсна ме очудено Джеки. Мислех, че са поне на една година. Не, аз не бих им дал повече от 4, 5 месеца, колко ли се едри тогава при раждане. Мисля на половината, колкото са сега. Господи. Възкликна съчувствено Джеки. Представи си само да родиш такова чудо. Ето, казах аз, това показва само, че има и такива, които са позле от теб. Като че в потвърждение на моите думи морският слон въздъхна дълбоко и сърцераздирателно. Знаете ли, че червата на един възрастен морски слон могат да достигнат около 200 метра дължина? Попитах аз. Не зная, отвърна Джеки, и мисля, че всички ще изядем с по-голям апетит сандвичите си, ако се въздържиш от разкриване тайните на вътрешната анатомия на животните. Смятах, че ви интересува. Интересно ми е, отвърна Джеки, но не когато ям. Предпочитам да получавам подобна информация в друго време. Когато човек привикне с невероятните размери на южните морски слонове, веднага започва да обръща внимание и на други особености. Първото нещо, разбира се, са смешните му задни части. Южният тюлен, всъщност морският лъв, има добре развити задни крайници, така че, когато ходи, той се изправя на четири крака и се движи като куче или котка. Морският слон обаче е същински тюрен, задните му крайници са малки и съвсем безполезни и завършват с смешни перки наподобяващи празни ръкавици. Морските слонове се придвижват като огъват вълнообразно масивния си гръб и си служат само с предните перки. Този начин на движение е бавен и тромав и на човек просто му става болно да гледа. Светът на животните от стадото беше различен. Кожата на стария мъжки имаше красив тъмносив цвят, изпъстрен топтам с зелено. Младите и женската бяха много по-светло сили. Малките не бяха гори и с плътни кожи като своите родители, а носеха прекрасни кожухчета в сребристо-бел цвят, гъсти и плътно прилепнали като плюш. По кожата на възрастните имаше много гънки и бръчки, също като че имаха нужда от питателна храна, за да я загладят. За това пък закръгляните и блестящи малки изглеждаха като току-що на с велосипедна помпа и при най-малкото невнимание ще полетят във въздуха. От гледна точка на операторската работа стадото морски слонове беше труден обект за снимане. Те не искаха нищо друго, освен да спят. Не правеха и никакви движения, като изключим това, че отваряха и затваряха огромните си ноздри при дишане и от време на време някой от тях загребваше мокър чакъл и го посипваше върху гърба си. Но и това се правеше без предварително предупреждение и аз изгубих немалко време, преди да заснема всичко това на лента. Понякога някой от морските слонове се изгърбваше, без да отваря очи, и забиваше нос в чакъла като същински булдозер. Дори когато запечатах всичко това на филмовата лента... Се ми се струваше, че морските слонове не се изявили достатъчно добре себе си, липсваше каквото и да е движение, което в края на краищата е един от необходимите елементи на киното. Една от необикновените особености на морските слонове е гъвкавостта на гръбначния им стълб. Независимо от своята маса и дебелина те са способни да се убиват назад като обрач, докато главата опре вдигнатата им опашка. Блъсках си главата как да ги накарам да покажат всичко това, за да го заснема а не само да лежат безчувствени като пушачи на опиум. Накрая успяхме да постигнем това с стария мъжки чрез много прост начин, хвърляхме с шеп чакъл върху опашката му. След първата шепа чакъл той леко се размърда и въздъхна дълбоко, без при това да отваря очи. Втората шепа го накара да отвори очи и да ни огледа с леко очудване. При третата шепа той вдигна глава, отхвърли назад муцуна, при което тя се нагъна като хармоника. Отвори уста и издаде свистящ рев след това отново се повали върху чакъла, като че изнемощъл от толкова много усилия и отново заспа. В края на краищата обаче нашата бомбардировка му подейства на нервите. Всичко това, разбира се, не му причиняваше никаква болка, но непрестанната каменна градушка върху задните му части, когато се мъчеше да заспи, се оказа крайно неприятна. Той неочаквано се разсъни напълно, изправи се. Вдигна право във въздуха глава и заприлича на латинската буква J, после отвори широко уста и издаде продължителен свистящ рев, необикновен звук. Характерен по-скоро завлечу го, отколкото за такъв грамаден бозайник. Той се изправи така четири пъти и когато видя, че това не оказва никакво вредно влияние върху нашия морален дух, постъпи така, както поступват в тежки минути всички чурени, избухна в плач. От очите му рукнаха огромни мътни сълзи и се застичаха печално по муцуната му. Той се излегна с цял ръст върху чакала и започна да се придвижва заднешком към морето подобно на гигантска гасеница. Изкриди тяло от огромните усилия, които правеше, а мазнината върху гърба му се нагана на вълни. Най-сетне с последен жаловит рев, целият облян в сълзи, той влезе във водата, върхлитащата вълна се разби в плещите му и го обгърна в бяла пяна. Останалите морски слонове се разтревожиха от изчезването на своя господар, повдигнаха глави и впериха обезпокоените си погледи в нас. След това едно от малките изпадна в паника и заугъва тяло към морето, а по бялата му му муцунка непрестанно се стичаха сълзи. Това преля чашата на търпението на останалите животни. Не измина и минута и цялото стадо се втурна към морето като огромни ларви, плъпнали към парче сирене. Ние прибрахме натъжени съоръженията си и се заискачвахме по скалата, натъжени защото току-що приключихме и последната си задача. Това означаваше, че е време да напуснем полуострова с неговите удивителни животни и да се насочим към Буенос Айрес за следващата част от нашата експедиция. Докато крачехме в полумрака по пътеката, ние видяхме за последен път стария мъжки. Той подаде глава от една вълна и ни огледа озадачено с черните си очи. Мойският слон изпръхтя, ехото отекна силно в скалите и носът му затрептя. След това, като не сваряше тъжния си поглед от нас, той се потопи бавно в ледените води и изчезна. Част 2. Обичаите на страната. Самолетът се придвижи по тъмното летище към пистата за извитане, очертана от двете страни сблеснали като диаманти светлини. Тук самолетът спря и двигателят увеличи броя на оборотите си, докато всяка частица от металното тяло на самолета започна да протестира с зловещо скрибуцане. След това се втурна неочаквано напред. Очертаващите пистата светлини останаха зад нас и изведнъж се оказахме във въздуха. Самолетът се разклати от една на друга страна и започна да се издига все по-високо и по-високо, като леко пинала ластовичка. След малко Буэнос Айрес се разкла в топлата нощ под нас като украсена с многоцветни звезди шахматна дъска. Аз разкопчах предпазния колам, запарих цигара и се отпуснах назад върху седалката, бликащ от добродушие след изобилно изпитото на прощаване Бренди. Най-сетне пътувах за мястото, което от много отдавна имах желание да посетя, към мястото с вълшебното име Жужуй. След връщането ни от Юг започнаха да се проявяват последствията от автомобилната катастрофа, която преживяхме наскоро след пристигането си в Аржентина, при която пострада единствено Джеки. Ужасните разтърсвания по пътищата на Патагония и суровите условия, при които бяхме принудени да живеем, причиниха на Джеки непоносимо главоборие. Стана ясно, че тя няма да може да продължи пътешествието и ние решихме да изпратим обратно в Англия. Тя замина, а ние с Софи останахме да довършим до край пътешествието. И така Софи остана в нашата малка вила да се грижи за животните, с които беше претъпка на градината. Аз се отправих за Жужуй да се опитам да попълня сбирката. Самолетът бръмчеше монотонно в нощта, а аз дремех в креслото и се мъчех да си припомня крайно оскъдните си знания за Жужуй, северо-западна провинция на Аржентина граничеща от едната си страна с Боливия, а от другата с Чили. Това място е интересно по много причини, но главно поради това, че има тропически климат и погледнато на карта, наподобява вмъкнат в Аржентина език. От едната страна се издигат планините на Боливия, а от другата се простира сухата провинция Салта, между които е разположена сочната тропическа област на Жужуй, която не може да се сравни с нищо в Парагвай или Южна Бразилия. Знаех, че тук мога да намеря онези възхитителни тропически животни, населяващи само под към пампата, заради които всъщност и тръгнах. Заспах дълбоко с мисълта за тези великолепни животни. Тък му сънувах, че хващам сласо страшно злобен ягуар, сетюардът ме раздруса за рамото и се събудих. Очевидно бяхме пристигнали в някое забравено от бога място и всички пътници трябваше да слязат, докато заредят на ново самолета с гориво. Самолетът никога не е бил мой любимо превозно средство, с изключение на много малките самолети, в които действително се изпитва чувството, че се лети, и настроението ми не се подобри ни най-малко. Когато ме извадиха в два часа след полунощ от дрямката, в която изпаднах след изпитото бренди, за да ме накарат на сила да се шляя и с някой малък бар, не предлагащ нищо по-съблазнително от истина кафе. Веднага след като ни разрешиха да се качим отново в самолета... Аз се разположих в моето кресло и се опитах да заспя. Почти в същия миг се събудих от спусналата се върху рамото ми ръка, която ми се стори не порека от десетина тона. Успях да се освободя с труд от нея, преди да ми е щупила някоя кост, и вперих поглед в нейния собственик. Оказа се трудна работа, тъй като салонът на самолета се осветяваше от малки лампички, наподобяващи болни от злокачествена анемия светулки. Успях само да видя, че съседното място, допреди малко гостоприемно празно. Бе просто залято, друга по подходяща дума не мога да намеря, от жена с колосални размери. Различните части на нейната анатомия, които не се побираха в креслото и кратко, тя великодушно бе позволила да се преляят в моето. Буейнас ночейс, едно, поздрави приветливо тя, като излъчваше в равни количества пот и парфюм. с ночейс, смотолерих аз, затворих бързо очи и се свих в останалото свободно пространство на моето кресло, за да прекратя разговора. За щастие след тази обмяна на любезност и моята спътничка започна да се приготвя за спане с такова сумтене, въртене и дълбоки тръпнещи въздишки, че всичко това смътно ми напомни за морските слонове. След малко започна да потреперва и да мънка на сън, после се раздаде продължително и интересно хъркане, което звучеше така, като че някой търкаряше равномерно малки картовчета по покрив от вълниста ламарина. Този звук ми подейства по-скоро приспивателно, отколкото дразнещо, и самият аз успях да заспя. Когато се събудих, беше вече светло и започнах да разглеждам тайно своята още спяща спътничка. Както вече споменах, тя бе великолепна жена въпреки своите 130 кг. Облякла пишното си тяло в жълто-зелена копринена рокля, тя носеше червени обувки, събути и оставени малко встрани от краката и кратко. Черните и кратко блестящи коси бяха направени на малки букли по цялата и кратко глава, като всичко това се увенчаваше от сламена шапка, върху която като че бяха окачени половината от плодовете и зеленчуците на Аржентина. Това взимащо дъха селско-ступанско достижение се бе смъкнало през нощта и сега стоеше килнато върху едното око, като и кратко придаваше малко безочлив вид. Имаше закръглено лице с тръпчинки, отделено от мощната и кратко гръд посредством обромна гуша. Забелязах, че е скръстила скромно ръцевскота си. Макар зачервени и загрубели от работа, те бяха малки и красиви като ръцете на повечето пълни хора. Докато я наблюдавах, тя потръпна, въздъхна дълбоко, отвори големи, теменужено тъмни очи и се огледа безизразно, като събуждащо се пеленаче. След това спря вниманието си върху мене и по закръгленото и кратко лице се разля за качлива усмивка. Буе и нас две. Поздрави тя и кинна към мен с глава. Буе и нас сеньора, отвърнах аз и киннах унило с глава. Тя измъкна някъде из под креслото ръчна чанта. Голяма колкото малко кофарче. И се зае да оправя щетите, нанесени от нощния сън върху лицето и кратко. Доколкото можех да видя, те се оказаха съвсем малко, тъй като кожата на лицето и кратко беше гладка като венчеристче на Магнолия. Удовлетворена от това, че няма да подведе своя пол, тя сложи чантата настрани, намести се по-удобно в креслото и обърна към мен блестящите си добри очи. Залостен в креслото, за мене нямаше никаква възможност за бягство. За къде пътувате, сеньор? Попита тя. За Жужуй, отвърнах аз. О, Жужуй! Възкликна тя, отвори широко тъмните си очи и повдигна вежди. Сякаш Жужуй беше най-интересното и най-желаното място в света. Немец ли сте? Попита тя. Не, англичанин! О, англичанин! Произнесе удивена и възхитена тя, като че да бъдеш англичанин е нещо действително особено. Почувствах, че е настъпило време да взема по-активно участие в разговора. Въобще не говори испански, поясних аз, само много маничко. Но вие говорите прекрасно. Отвърна тя и ме тупна леко по коляното, а после поясни мисълта си. Аз ще говоря бавно, за да можете да разбирате. Въздъхнах и се предадох в ръцете на съдбата. Не ми оставаше нищо друго, освен да скоча долу през прозорчето отляво. След като реши, че моите познания по испански език са ограничени, тя дойде до извода, че ще я разбера по-добре. Ако говори с силен глас, ето защо сега всички пътници в самолета слушаха как се посвещаваме един друг в тайните си. Оказа се, че името и кратко е Роза пампила и отива на гости на своя женен син в Салта. Не го била виждала от три години и срещата обещавала да бъде много трогателна. При това пътуваше за първи път с самолет и се радваше като дете. От време на време тя прекъсваше своя разговор с пронизителни писъци, които караха понерните пътници да подскачат. Навеждаше се над мен, обливаше ме с парфюма и гърдите си, за да зърне някои от преминаващите под нас забележителности. Няколко пъти и кратко предложих да си сменим местата, но тя не искаше и да чуе за това. Когато сетюардът поднесе сутрешната чашка кафе, тя започна да тършува из чантата си, за да го плати, а когато и кратко обясниха, че е безплатно, така се зарадва. Като че щедрата авиокомпания неикратко предлагаше доста мръсна картонена чашка смътна течност, а цяла бутилка шампанско. След Свет малко светнаха червените светлини, знак, че отново кацаме гориво в някое затантено място, и аз и кратко помогнах да се справи с предпазния колан и да го затегне около огромната ситалия. Това се оказа трудна задача и нейните весели викове при общите ни усилия огласиха целия самолет. Виждате ли, каза тя, като се задъхваше между изблиците от смях. Когато родите 6 деца и имате добър апетит, губите напълно контрол върху размерите на тялото си. Най-сетне, тъкмо когато самолетът докосваше земята, успяхме да затегнем предпазния колан около тарията и кратко. Ние се измъкнахме навън в дървени, с помачкани дрехи и аз видях, че моята приятелка пристъпва с грацията и лекотата на облак. Тя очевидно реши, че аз съм нейно завоевание през това пътуване. Ето защо очтиво и със старомоден жест аз и кратко предложих ръката си и тя ме хвана с кокетна усмивка. Хванати един за друг като влюбена двойка, ние се отправихме към неизбежното малко кафене и туаретните, които украсяваха ретището. Тук тя ме потупа леко по ръката, каза, че няма да се бави дълго и заплува към вратата с надпис Сейньорас, през която се провля смъка. Докато тя общуваше с природата, аз се възползвах от случая да огледам един израснал край кафенето голям храст. Той имаше размери на средна хортензия и въпреки това поклонките и между листата му, дори при прибегал поглед, открих 15 различни вида насекоми и 5 вида паяци. Беше ясно, че приближавахме тропическата област. След това забелязах една много стара моя приятелка, богомолката, кацнала върху един лист. Тя се люлееше от една на друга страна и се оглеждаше със светлите си зли очи. Аз се свалих от листа и я оставих да се изкачи горделиво по ръката ми. Точно в този момент моята приятелка се върна. Когато зърна малкото същество, тя издаде такъв вик, който с помощта на попътния вятър можеше да се чуе дори в Буенос Айрес, но за мое очудване той не изразяваше ужас, а възторг от приятна среща. О, дяволски кон! Извика възбудено тя. Когато бях дете, често си играехме с него. Това ме заинтересува, защото като малък и аз често играех в Гърция с Богомолката а местните хора също я наричаха дяволски кон. Ние си играхме десетина минути с насекомото, карахме го да тича нагорена долу по ръцете ни и се смяхме толкова много, че останалите пътници очевидно помислиха, че не сме с всичкия си. Накрая оставихме богомолката обратно в храста и отидохме да пием кафе, но точно в този миг пристигна един служител и като размахваше извинително ръце, съобщи, че полетът се отлагал с два часа. Струпалите се пътници започнаха да се възмущават. Служителят обаче добави, че автобус на авиокомпанията ще ни закара до града и там в хотела авиокомпанията ни кани да консумираме каквото си пожелаем. За нейна сметка. Моята приятелка изпадна във възторг. Каква щедрост! Каква любезност! Аз и кратко помогнах да се качи в автобуса, после се понесохме с грох от попрашния път към града и спряхме пред чудноват хотел с викторианска фасада. Вътрешността на хотела бе толкова пишна, че моята приятелка остана напълно зашеметена. Вътре се издигаха огромни кафяви колони от изкуствен мрамор, имаше множество саксии с жалки на вид палми, тълпи келнери, които приличаха на прекарващи годишния си отпуск посланици, и своеобразна мозайка от малки масички, пръснати като че до самия хоризонт. Моята приятелка се държеше здраво за ръката ми, докато я водех към една от масичките, около която седнахме. Цялото това великолепие, като че я е лиши от способността да говори. Като се запъвах непрестанно, аз поръчах царско меню на един от посланиците, който, изглежда, не се бе бръснал още от времето. Когато за последен път е изпълнявал своите служебни задължения, и се настаних удобно, за да му се насладя. Много скоро под влияние на петте големи чаши кафе с каймак, чиния топлия медиалунъс 3 с масло, последвани от 6 парчета кремпита и около 250 грама грозде. Моята приятелка престана да се отнася с благоговение към заведението и дори поръча на един от посланиците да и кратко донесе празна чиника за семенцата от гроздето. След това, преситени от безплатна храна, ние се отправихме към автобуса. Шофьорът седеше на калника и мрачно човъркаше зъбите си с клечка кибрид. Попитахме го дали е време да се връщаме на ерогарата. Той ни огледа с явно отвръщение. Мидия Ора, 4, отвърна шофьорът и се върна към дупката на кътния си зъб в която вероятно се надяваше да открие богати залежи полезни изкопаеми, та дори и уран. За да убием времето, двамата с моята приятелка тръгнахме да се разходим из града. Тя се зарадва на отдалата и кратко се възможност да играе ролята на разводач на истински чужденец, като ми показа и обясни абсолютно всичко. Това е магазин за обувки, виждате ли, на витрината има обувки, и аз разбрах без нито капка съмнение, че това наистина е магазин за обувки. А това е градина, в която растат цветя. Онова там, завързаното за дървото животно, е магаре. О, а това тук е аптека, откъдето купувате лекарства, когато не се чувствате добре. Без да обръща внимание на пешеходците, които се мъчеха да си проправят път по тротуара, тя стоеше упорито пред витрината на аптеката и изобразяваше толкова живописно страданията на хората. Че очаквах всеки миг някой да пови калинейка, ако градът, разбира се, можеше да се похвали с такава придобивка. Общо взето, нашата разходка се оказа твърде успешна и аз изпитах съжаление, че трябва да се връщаме при автобуса и да отпътуваме за аерогарата. Самолета отново се изправих пред Херкулесовата задача да привържа моята приятелка за креслото, а след излитането да я развържа, но това беше последната отсечка от нашето пътуване. Местността, над която летяхме до сега беше истинска пампа, тук там с групи от ниски хълмчета и пейзажът от самолета изглеждаше плосък и неизразителен. Сега срещахме все повече хълмове, при това все по-високи и по-високи, обрасли с храсти и гигантски кактоси, наподобяващи грамадни сюрреалистични свешници. А след това се появиха въздушните ями. Първата се оказа доста дълбока и докато самолетът пропадаше, имах чувството, че стомахът ми е останал поне на 30 метра над главата ми. Моята приятелка, която по това време беше посредата на някаква заплетена и напълно непонятна история за някакъв далечен братовчет, отвори широко уста и издаде такъв пронизителен вик, че всички в самолета изтръпнаха. След това за мое облегчение тя се залява весел смях. Какво беше това? Попитаме тя. При моите ограничени познания по испански език аз направих всичко възможно да и кратко обясня тайните на въздушните ями и в общи линии успях да се справя с задачата. Тя загуби всякакъв интерес към случката с нейния братовчет и започна да очаква с нетърпение нова въздушна яма, за да може напълно да и кратко се наслади, тъй като, както обясни тя, не била подготвена за първата. Скоро тя бе възнаградена с превъзходна яма, която посрещна с възтуржен вик и взрив от доволен смях. Тя се държеше като дете, качено на влакче в панаир, което прави стремглави спускания и изкачвания, и смяташе всичко това за особена заслуга на авиокомпанията. Предназначена за нейно лично развлечение подобно на поднесената ни храна. Забелязах, че останалите пътници не изпитваха такова удоволствие от въздушните ями и поглеждаха сърдито към моята закръглена приятелка с лица, които с всяка измината минута ставаха все по и по-зелени. Сега ние летяхме над все по-високи възвишения и самолетът пропадаше и се вдигаше като останал без управление асансьор. Седналият от другата страна на пътеката мъж по така, както според мен не може да позеленява лицето, на който и да е човек. Моята приятелка също забеляза това и се изпълни със състрадание. Тя се наведе през пътеката. Лошо ли вие, сеньор? Попита тя. Той ким мълчаливо с глава. О, бедният! Промълви тя, зарови изчантата си. После измъкна огромен плик с много ляпкави ароматични бомбони и му го подаде. Много помагат при прилушаване, обясни тя. Вземете си едничко. Бедният човечец хвърли поглед към ужасно твърдената маса в книжния плик и заклати енергично глава. Моята приятелка свира мене, погледна го жалостиво и напъха три бомбона в уста. Докато ги смучеше енергично и шумно, тя внезапно забеляза нещо, което до тогава се беше изплъзнало от острия и кратко поглед, кафявата книжна турбичка, пъхната в джобчето на гърба на седалката пред нея. Тя я е измъкна и надникна вътре като очевидно очакваше да открие друг щедър подарък, скрит там от любезната авиокомпания. След това обърнал задачения си поглед към мен. За какво е това? Попита тя с развълнуван глас. Обясних за какво служи книжната турбичка. Тя я повдигна и набързо я огледа. Всичко хубаво, промълви най-сетне тя, но ако ми прилоше тогава ще ми потрябва нещо много по-голямо от това. Седналият през пътеката мъж хвърли поглед към обемистите и краткоформи и кафявата книжна турбичка, и нейните думи нарисуваха във въображението му такава картина, която той не можа да понесе, защото се обърна бързо към своята турбичка и зарови лице в нея. Когато в края на краищата самолетът кацна, всички пътници, с изключение на нас двамата с моята приятелка, се измъкнаха от него така, като че бяха преживели свиреп ураган. В лоето на аерогарата я очакваше нейният син човек с приятно лице и напълно идентичен по форми със своята майка. Те издадоха пронизителни крясъци, понесоха се с вълнообразни движения един към друг и се прегърнаха така, че при сблъсъка тластите им тела се разтърсиха енергично. Когато привършиха прегръдката и бях представен, те ме обсипаха с благодарности за оказаните от мен грижи към моята спътничка. Шофьорът, който трябваше да дойде да ме посрещне, не се виждаше никъде и тогава цялото семейство пампила, син, съпруга, три деца и бабата, хукна като глутница лисици и рогарата, докато не го откриха. После ме отведоха до колата, прегърнаха ме, поканиха ме на всяка цена да ги посетя, докато съм в салта, и стояха като солидна тлъста, усмихваща се и ръкомахаща фасада, докато колата ме откарваше към Калилегуа, където щях да отседна. Аржентинската любезност е съкрушителна. След като цялото семейство Лилипампила ме прегърна поред, почувствах как ме заболяха всички кости на тялото. Почерпих шофьора с цигара, а самият запалих една, облегнах се назад и затворих очи. Чувствах, че съм заслужил напълно няколко минути почивка. Едно, добър вечер, Исп. Бел, пара. Две, добър ден, сеньор, Исп. Бел, Пъръ. Три, аржентинските стенпирог. Бел, пър. 4 след половин час, Исп, Бел, Пъра, Жужуй, изпълваше ме с възхищение елегантността на тревите, непознатите паразитни растения, красотата на цветовете им, полираната зеленина на листата, но преди всичко общото изобилие на растителността. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе Игъл. В Калилегоа се произвежда предимно захар, макар и да се отглеждат известно количество тропически плодове за пазара на Буенос Айрес. Местността е плоска равнина. Заградена в полукръг от планини, обрасли с гъста, тропическа гора. Изглеждаше ми доста странно как така изведнъж попаднах сред такава буйна растителност. След като напуснахме аерогарата, цял час пътувахме и суха местност с полуизядени от ерозията хълмове, изпечена от слънцето и обрасла с хръсталаци. Осеяна тук там от пияни дървета с техните огромни подути стволове и кори, гъсто осеяни с будли като таралежи. От време на време виждахме огромни, устремени към небето както си, Високи около 6 метра, украсени са странни, извити клони. Те също бяха покрити с бодли и изглеждаха неприветливи. След това направихме два завоя и от хълма се спуснахме в долината къде Регуа. Точно тук растителността се промени толкова рязко, та чакме заборяха очите. Започна ярката зеленина на тропиците в толкова много нюанси и с такава свежест, че в сравнение с нея зеленината на английския пейзаж изглежда сива. После, като че в потвърждение на това, че се намирах отново в тропиците, малко като дълбоопашати папагалчета прелетя с пръхене и цвъртене през пътя. Скоро след това преминахме край група индианци, облечени в раздърпани ризи и панталони, с огромни сламени шапки на главите. Те бяха ниски и тантурести, с монголоидни черти и необикновени, с цвят на трънка очи, излъчващи младежка свежест, което личеше в израза им. Огледаха ни равнодушно. След като живях толкова дълго между европейци, сред равнините на пампата и в Патагония, индианците, дълбоопашатите папагали и яркият пейзаж, през който пътувахме, ме удариха като силно вино в главата. Не след дълго колата намали своя ход и се отби от главния път по някакъв разровен друм, ограден от двете страни от гъсто израснал гигантски бамбук. Някои от стволовете, дебели колкото бедрото на човек, бяха бледовосъчни, изпъстрени с зелено като шарките на тигрова кожа. Тези огромни бамбуци се привеждаха грациозно над пътя и препитаха потрепващите си зелени листа толкова гъсто над главите ни, че отдолу цареше мрак като внефа на някоя катедрала. Между гигантските стъбла мъждукаше и проблясваше слънчевата светлина, а през шума на двигателя до ушите ми достигаше странният стон и скрибуцането на разклащания от вятъра бамбук. След малко пристигнахме до една вила, полускрита в избояли цветя и пълзещи растения. Тук колата спря. Излезе да ме посрещне Джоан Лет, която заедно със своя съпруг Чарлз ме покани в Калилегуа. Тя ме въведе вътре и ми поднесе чашка отдавна жадуван чай. След малко, когато Чарлз се върна от работа, седнахме на балкона и в спускащия се като индиго мак започнахме да обсъждаме моя план за действие. От натрупания в най-различни части на света опит зная, че когато попадна в някоя сравнително добре населена местност, мога без особени затруднения да се снабдя с повечето от обикновените за нея животни. Тъй като местните хора ги отглеждат по домовете си, докато пораснат достатъчно, за да ги използват за пехрана. Така че първата ми работа е да обиколя всяка ферма и всяко село в околностите и да закупя каквото мога. След това преглеждам сбирката и правя опити да я попълня, обикновено средки животни, със собствени сили. Аз изложих тези съображения на Чарлз под мелодичния звън на леда в чашите с джин и тоник, но за мой ужас той не се съгласи с мене. Според него индианците от Калилегоа не отглеждали по домовете си никакви животни, с изключение на обикновените котки, кучета и кокошки. Въпреки това обеща още на следния ден да помоли един от своите пообразовани помощници да разпита из селото и ми съобщи резултатите. Легнах си по-ободрен от джина, но в мрачно настроение. Дали не сбърках, че дойдох тук? Дори тихите песни на штурците в градината и огромните трепкащи звезди, които ми напомняха, че отново съм в тропиците, не успяха да подобрят настроението ми. Наследната сутрин обаче всичко изглеждаше по-оптимистично. След закуска отидох в градината и се загледах в ръек златисти, сини и сребристи пеперуди, накацали върху червените цветове на един хръст. Пристигна Луна. Чух го как пее с прекрасния си теноров глас още докато се движеше по бамбуковата алея. Когато стигна до вратата... Той спря да пее и плесна с ръце по възприятия в Южна Америка начин, с което се известява за пристигането на посетител във всяка къща. Отвори вратата и пристъпи до мен при храста с пеперудите. Той беше дребен човек, високо около 1,60 и 60 см и слаб като 14 годишен юноша. Имаше красиво лице с немного резки черти, огромни черни очи и катранена, ниско острига на коса. Той протегна ръка, нежна като крилата на заобикалящите ни пеперуди. Сеньор Дарал! Попита той. Да, отвърнах аз и стиснах внимателно ръката му, понеже се страхувах, че ще се щупи в китката. Аз съм Луна, каза той, като че това обяснение беше напълно достатъчно. Сеньор лет ли ви изпраща? Попитах аз. Есай, есай, отвърна той и се усмихна крайно чаровно. Ние стояхме и наблюдавахме пеперудите, които кръжаха около червените цветове, аз си блъсках ума да намеря необходимите ми изрази на испански. Кейанду, каза Луна и посочи пеперудите. KBICHOS Maslindus 1. Сай, <dilemma> свърнах аз. Ние отново млъкнахме и се усмихвахме дружелюбно един на друг. Говорите ли английски? Попитах с надежда аз. Много малко, отвърна Луна, разпери ръце и се усмихна кротко, като че съжаляваше за този ужасен пропуск в своето образование. Неговите познания по мой език очевидно не превишаваха моите по неговия език. Двамата разбирахме твърде сложни фрази на другия език, но и двамата не бяхме в състояние да направим повече, освен да свържем няколко съществителни с глагол, без при това да спазваме каквито и да е граматически правила. Вие, аз, отиваме Хелмут, предложи изведнъж Луна и махна стънката си ръка. Съгласих се, като се мъчек да отгадна какво е Хелмут. Думата беше нова за мене и можеше да означава каквото и да е, отнов вид реактивен двигател до най долнопробното нощно заведение. Каквото и да се окажеше, искаше ми се да го опитам, особено ако се окажеше нощно заведение. Тръгнахме по мелодично скърцащата, стържеща, стенеща и шумяща бамбукова алея и стигнахме до огромна поляна, топтам с гигантски палми с стволове, обвити от паразитни растения и орхидеи. Закрачихме край палмите към дълга, ниска постройка от червени тухли, а около нас пръхаха и жужаха колибри. Те проблясваха и преливаха във всички най-нежни нюанси на цветовете, които могат да се видят само върху съпунено мехурче. Луна ме преведе през закритата смърля врата в голяма и хладна столова. Там, седнал сам на края на огромна маса, закусваше около 30 годишен мъж с коса с цвят на небе живи сини очи и зачервено смешно лице с груба кожа. Той вдигна глава, когато влязохме, и ни възнагради с широка дяволите усмивка. Хелмут произнесе Луна и посочи човека, като че току-що беше направил някой необикновено на сложен фокус. Хелмут се надигна от масата, протегна голяма, покрита с лунички ръка. Здравейте, поздрави той и почти смачка ръката ми в своята. Аз съм Хелмут. Сядайте и закусвайте. Обясних, че вече съм закусвал. Хелмут продължи да се храни и разговаряше с пълна уста с мен, а Луна седна от другата страна на масата, отпусна се безжизнено на един стол и сизата на тихичко. Чарлз ми каза, че се интересувате от животни, а? Запита Хелмут. Тук малко се интересуваме от животни. Животни, разбира се, има горе с хълмовете, но не зная какво бихте намерили из селото. Струва ми се, че няма да е много. Все пак, като се нахраня, ще отидем да видим, а... Когато Хелмот се убеди с огорчение, че върху масата не остана нищо за ядене, той ни изблъска двамата с луна към големия автомобил, натикани вътре и тръгнахме към селото по прашния, изрувен от коловози път който при първия дъжд щеше да се изпълни слепкава кал. Селото се състоеше от малки колиби с стени, изградени от неравни изрезки, събрани от дъскорезницата и боядисен звар. Всяка колиба се издигаше сред своя градинка, обрадена с бамбукова ограда. Някои от тези градинки бяха пълни с необикновено разнообразни предмети, като стари консервни котии, котли и щупени борета, всички обрасли с цветя, широки, Пълни мръсна вода канавки отделяха тези градинки от пътя. Пред всяка врата, над канавката, бе прехвърлено малко разнебитено мостче, направено от грубо заковани клони. Хелмут спря пред едно от тези малки съоръжения. Той надникна с надежда в малката градинка над гъсто израснаните нарови дървета, осеяни с червени цветове. Струва ми се, че онзи ден зърнах тук голям папагал, обясни той. Ние слязохме от автомобила и преминахме по разклатеното мостче към бамбуповата врата. Тук плеснахме с ръце и търпеливо зачакахме. Не след дълго от малката колиба изскочи рояк шоколадово кафяви дечурлига, всички облечени в чисти, но раздърпани дрешки. Те се подредиха в редица като отбраняващо се военно поделение, до едно засмукали палци, и започнаха да ни оглеждат с черните си очи. След тях се показа майка им, ниска и доста красива индианка, са срамежлива усмивка на лицето Заповядайте, сеньори, заповядайте, пока ни, ни тя и ни махна с ръка да влезем в градинката. Прекрачихме прага на вратата и докато Луна приклекна и започна да разговаря тихо с очарованите деца, излъчващият доброжелателство и самостоятелност Хелмут се обърна с усмивка към жената. Този сеньор, каза той, ме сграбчи така здраво за рамото, като че се страхуваше да не избягам, този сеньор иска бичус, живи бичус, а? Когато онзи ден минавах край вашата къща, видях, че имате папа Гал. Обикновен и много грозен папагал, който ни най-малко не се съмнявам, че сеньорът няма да хареса. Все пак задължен съм да му го покажа, колкото и да не струва нищо. Жената се наежи. Папагалът е красив, отвърна тя остро и кратко възмутено. Много красив папагал, а на всичкото отгоре е и много рядък. В лупости, отвърна твърдо Хелмут. Виждал съм много такива на пазара в жужуй и те са толкова обикновени, че просто ги раздаваха даром. Този без съмнение е като тях. Сеньората има грешка, отвърна жената, това е най-необикновена птица, много красива и много питомна. Не смятам, че е красива, каза Хелмут и добави важно, това, че е питомна, няма никакво значение за сеньора. Ако ще да е питомна, ако ще да е дива като пума, почувствах, че е време и аз да се намеся в спора. Слушай! Хелмут, започнах неуверено аз. Да! Отвърна той, обърна се и ме погледна с сините си очи, в които проблясваха воинствени пламъчета. Не ми се иска да се намесвам, но не е ли по-добре първо да видим птицата, а после да се пазарим? Искам да кажа, че може да се окаже много обикновена или пък много рядка. Да, отвърна Хелмут, поразен от необикновената идея, да, хайде да видим птицата. Той се обърна и погледна жената. Къде е тази ваша жалка птица? Попита той. Жената посочи мълчаливо над лявото ми рамо и когато се обърнах, видях, че папагалът е кацнал върху зелените листа на нара на около метър от мене и наблюдаваше с интерес нашата сделка. В мига, в който го зърнах, разбрах, че трябва да го взема, защото беше рядкост, червеночела тукуманска Амазона. Казано попросто, необикновена птица за всяка европейска сбирка. За Амазона папагалът беше малък, за това пък имаше красива тревисто-зелена перушина, тук там обагрена в жълто. Около тъмните си очи имаше чисто бели кръгове, а челото бе обагрено фарено червено. На краката, там, където свършваше перушината, като че носеше оранжеви жартиери. Гледах го с поглед, изпълнен скопнеш. След това, като се помъчих да си придам безстръсно изражение, аз се обърнах към Хелмут и свих с присторено безразличие рамене. Сигурен съм, че това не измами ни най-малко собственичката на папагала. Това е рядък папагал, казах аз като се мъчех да придам на гласа с извучене на нетърпимост и отвращение от папагала. Трябва да го взема, виждате ли? Каза Хелмут и отново премина в настъпление, сеньорът казва, че птицата е много обикновена, той има вече 6 такива в Буенос Айрес. Жената ни погледна с голямо недоверие. Опитах се да си придам вид, че наистина притежавам шест червеночели Амазони и всъщност не съм чак толкова заинтересован да се снабдя с още един. Жената се колебаеше, след което изигра най-силния си кос. Този папагал обаче знае да говори, заяви тържествено тя. На сеньора му е безразлично дали може да говори или не, парира бързо нейния натиск Хелмут. Ние всички пристъпихме към птицата и се събрахме в кръг около клончето, на което беше кацнала. Папагалът ни наблюдаваше безучастно. Бланко. Бланко, загука жената. Комо Тейвис, две, Бланко. «Даваме ви 30 песо за него», предложи Хелмут. «200», отряза го жената, за папагал, който може да говори, «200 песо са нищо». Влупости. Възмути се Хелмут. «А откъде да знаем, че говори?» До сега не е казал нищо. Бланко. Бланко, викаше като в бесена жената, «кажи нещо на мама», говори, Бланко. Бланко ни гледаше замислено. Петдесет песо, и това са страшно много пари за птица, която при това не може и да говори, каза Хелмут. Мадре и да диос, три. Та той по цял ден дори едва не пресълзи промълви жената. Говори чудесни неща, това е най-добрият папагал от всички, които съм слушала до сега. Петдесет песо, вземате ли ги или не, произнесе решително Хелмут. Бланко, Бланко, говори, стенеше жената, кажи нещо на сеньорите, моля те. Папагалът разтърси зелената си перушина и тя зашумя като поприна, наклони глава на една страна и проговори. Ихо да четири, произнесе ясно и бавно той. Жената застина на едно място с отворена уста и не можеше да повярва във вероломството на своя любимец. Хелмут въздъхна дълбоко като човек, който знае, че битката е спечелена, и се обърна бавно и с явно злорадство към нещастната жена. Така значи. Исъска той като злодей от мелодрама. Така значи, това ли според вас е говорещ папагал, а? Но, сеньор, започнати хужената. Достатъчно. Сряза я е на бързо хелмут. Чухме вече достатъчно много. При вас пристига чужденец, за да ви помогне, като ви предлага пари, от които имате нужда, за една неструваща нищо птица. А как постъпвате вие? Опитвате се да го измамите, като му казвате, че вашата птица говори, за да го принудите да плати повече. Но той наистина говори, запротестира плахо жената. Да, но какво говори? Съскаше Хелмут. Той млъкна, изпъна снага, пое-дълбоко въздух и изкряска, той каза на този добродушен и любезен сеньор, че е копере. Жената наведе глава и започна да чувърка из прахта с пръстите на босите си крака. Тя беше победена и разбираше това. Сега, когато сеньорът знае на какви отвратителни неща сте научили тази птица, мисля, че ще се откаже от нея, продължи Хелмут. Мисля, че сега няма да иска да ви предложи дори и 50 песо за птица, която обиди не само него, но и неговата майка. Жената ме стрелна с поглед и отново се загледа в пръстите на краката си. Хелмут се обърна към мен. Тя е в ръцете ни, произнесе той сумоляващ тон в гласа, остава само да се опитате да си придадете обиден вид. Да, обиден съм, отвърнах аз и се опитах да изглеждам оскърбен, като едва се сдържах да не прихна да се смея. Същност, сред многото обиди, които съм получавал, такава никога не е имало. Отлично се справяте, каза Хелмут и протегна ръце, като че ме мореше да смекча гнев си. А сега поотстъпете малко. Опитах се да изглеждам суров, но готов за прошка като някой от изписаните по иконите светци. Добре, отвърнах неохотно аз, но за последен път. Нали каза за 50? Да, отвърна Хелмут и докато вадех портфейла си, той отново се обърна към жената. Сеньорът е олицетворение на самата доброта, за това ви прощава оскърблението. Той ще ви плати 50-те песо, които така общно пожелахте. Лицето на жената просия. Аз и кратко връчих мърлявите банкноти и пристъпих към папагала. Той замислено ме погледна. Протегнах парец и папагалът се вкопчи важно за него. После се изкачи по ръката на рамото ми. Тук спря, погледна ме с разбиране и произнесе силно и ясно. Коемо ти и вас, коемо ти и вас, кейтал, пет. И лукаво се закиска. Хайде. Поткани ме Хелмут, оживен от този завършек на сделката. Да отидем да видим какво друго може да се намери. Ние се поклонихме на жената, а тя на нас. Когато затворихме бамбуковата врата зад гърба си и влязохме в колата. Бланко се обърна на рамото ми и изговори за прощаване. Иестиопия идио, извика той на бившата си собственичка, Миуи и Естилпиядио, 6. Този папагал, промърмори Хелмут и запали бързо двигателя, е същински дявол. Напълно споделях неговото мнение. Нашата обиколка и селото не беше съвсем безплодна. След като разпитахме поведнъж и по два пъти, почти всеки срещнат. Ние успяхме да намерим пет жълточели амазонски папагала, един броненосец и две пенелопи. Пенелопите са ловни птици и местното им наименование CHRATAS е звукоподражателно, защото наподобява техния крясък. На пръв поглед птицата прилича на слаб и малко раздърпан женски фазан. Основният им цвят е някакво странно кафяво, като избелелия цвят на престоял шоколад, преливащ по шията в сиво. Погледнете обаче птицата на слънчева светлина и ще откриете, че онова което сте вземали за сиво кафяво, всъщност е леко шанжанено са златист блясък. Под клюна си имат две червени обеци, а перата по главите им, когато са възбудени, штръхват нагоре и приличат на ниско остригани мъжки глави. И двете птици бяха млади, собствениците им ги взели от гнездото, когато били на няколко дни, и после ги отгледали, затова се оказаха смешно питомни. И амазонските папагари също бяха питомни, но нито един от тях не притежаваше лингвистичните способности на Бланко. Те можеха да изговарят от време на време, лорито, и пронизително да свиркат. Независимо от това смятам, че свършихме не лоша работа за една сутрин. Аз тържествено отнесох покупките си вкъщи, където Джоан лет ми разреши великодушно да използвам упразнения им гараж за подслон на моите животни. Тъй като не разполагах с готови клетки, сметнах за най-добре да пусна животните свободно из гаража. За моя изненада това се оказа много подходящо. Всички папагари си намериха удобни за кацане места, по-далеч един от друг, за да не се кълват. Макар очевидно всички да признаваха Бланко за главатар, нямаше никакви невъзпитани прояви. Пенелопите също си намериха места за кацане, но ги използваха само за спане, като предпочитаха да прекарват деня в дернене около вратата на гаража, като от време на време отхвърляха назад глави и издаваха облушителни крясъци. Броненосецът избяга зад един голям съндък веднага щом го пуснахме и прекарваше там в размишления по цял ден. Само нощем топуркаше с крака, докато изяждаше храната си, като непрестанно хвърляше потайни и изплашени погледи към заспалите птици. На следващия ден из селото се разнесе новината, че е пристигнал някакъв умопобъркан Гринго, който плащал добри пари за живи животни. И така рукна първият поток от нови екземпляри. Пръв пристигна един индианец, привързал на края на дълго въженце коралова змия с жълти, черни и червени идици, наподобяваща стара и крайно безвкусно направена училищна вратовръзка. При изпълнен с вдъхновение, той за съжаление беше затегнал твърде силно плупа на въженцето и змията се оказа съвършено мъртва. С другите предложения ми провървя повече. Притиснал нежно огромна сламена шапка към гърдите си, при нас пристигна нов индианец. След очтива размяна на поздрави го помолих да ми покаже какво държи толкова внимателно в шапката. С озарено от очакване лице, той протегна към мене ръце и аз надникнах в дъното на шапката, където свито седеше прелесно потенце и ме гледаше с влажен поглед. Оказа се новородено коте Жофруа, дребен вид дива котка, която сега се среща все по-рядко в Южна Америка. Имаше бледо бежова козинка, изпъстрена навсякъде с добре очертани тъмнокафяви петна. То ме гледаше от дълбините на шапката с големите си синьо-зелени очи, като че ме молеше да го измъкна оттам. Не биваше да се поддавам на чувствата си. От собствен опит знаех, че най-невинните на вид животни винаги причиняват най-големите неприятности. Заблуден от ангелското му изражение, аз протегнах ръка и се опитах да го хвана за врата. В следващия миг то ме захапа за пареца и остави 12 дълбоки червени дубки на ръката ми. Отдръпнах ръка и изругах. Акотенцето прие отново своята невинна поза, като очевидно очакваше да види каква друга е игричка съм му измислил. Аз засмуках ръка като полубладен вампир, започнах да се пазаря с индианеца и в края на краищата купих своя противник. След това го извадих внимателно от шапката и го пуснах в сандъче, пълно със слама, а то не преставаше да ръмжи като малък ягуар. Оставих го там за около час, за да навикне с новото място. Смятах, че залавенето му и последвалото след това пренасене в сламената шапка са главната причина за неговия страх и лошо настроение, тъй като, доколкото разбирах, потенцето беше само на две седмици. Когато сметнах, че вече се е успокоило и е склонно да приеме моите първи прояви на приятелство, аз повдигнах капака на съндъчето и надникнах вътре, изпълнен с надежда. Едва не изгубих лявото си око, защото потенцето замахна приблизително на 3 мм от него. Избърсах замислено кръвта от бузата си, с последната ми придобивка нямаше да ми бъде никак лесно. Ових ръка в парче плат от чувал, турих в един от аглите на съндъчето чиниика с сурово яйце и накълцано месо, а в другия, чаша с мляко и оставих котенцето на спокойствие. На следващото утро видях, че то не се е докосвало до храната. Изпълнен с предчувствие, че ще си изпатя повече от котенцето, аз напълних с топло мляко една бутилка с биберон. Ових отново ръка с парчето от чувал и приближих съндъчето. Не веднъж ми се е случвало да храня с бутилка изплашени, раздразнени или чисто и просто глупави животни и ми се струваше, че познавам всичките им хитрини. Котенцето жофруа ми доказа, че съм същински новак в тази работа. За жалкия си ръст то беше толкова подвижно, бързо и силно, че след половинчасова борба имах чувството, че се мъча да уловя капка живак с два железни лоста. Целият напръскан с мляко и кръв... Аз се изтощих напълно, а потенцето ме наблюдаваше с пламтящи очи и изглеждаше готово, ако се наложи, да продължи битката и през следващите три дни. Най-много ме дръзнеше това, че имаше много добре израснали зъби, което изпитах на собствения си гръб, и не съществуваше никаква причина, поради която да не може да яде и пие самостоятелно. Знаех, че в глупавото настроение, в което се намираше, то можеше буквално да умре от глад. Изглежда, че можеше да бъде нахранено само с бутилка. Поставих котенцето обратно в съндъчето, проеми храните си и тък му слагах лейкопласт върху по-дълбоките от тях, пристигна весело за пелият луна. Добро утро, Джери, поздрави той и изведнъж млъкна, забелязал, че съм окървавен. Очите му се разшириха, тъй като аз продължавах убилно да кървя от най-различни по-малки дръскотини. Какво е това? Попита той. Котка, гато, отвърнах раздразнено аз. Пума, Ягуар? Не, отвърнах аз без желание, Чико когато Мантес, седем. Чико когато Мантес, повтори недоверчиво той е направил това? Да. Проклето малко глупа, че не иска да яде. Опитах се да го нахраня с Биберон, но то се държи като същински тигър. Необходимо е да последва примера на някого. Гласът ми секна, защото ми хрумна една идея. Хайде, Луна, да отидем при една. Защо при една? Запитаме за луна. Закрачил след мен към дума на Хелмут. Тя може да ни помогне, казах аз. Но, Джери, на Хелмут няма да му е приятно, а когато Манте сухапе една, каза Луна на испански. Нищо, няма да я ухапе, обясних му аз. Искам само да ми даде едно котенце. Луна ме погледна с черните си недоумяващи очи, но тази загадка не беше по силите му и той просто свира мене и ме последва до входната врата на Хелмутовия дом. Плеснах с ръце и влязох в уютната всекидневна на Хелмут и една. Една се беше разположила пред огромна купчина чорапи, кърпеше ги спокойно и слушаше грамофона. «Здравейте!» Поздрави ни тя и се усмихна широко и приветливо, джинат е там, сипете си. Една имаше прекрасен и спокоен характер, нищо като че не можеше да я развълнува. Сигурен съм, че ако някой влезеше в всекидневната и кратко стая с 14 марсианци, тя и тогава щеше просто да се усмихне и да посочи мястото на джина. Благодаря ти, скъпа, отвърнах аз, но колкото и да ти звучи странно, не съм дошъл да пия джин. Наистина звучи странно, съгласи се една и се усмихна дяволито. Щом не искаш джин, какво искаш тогава? Едно котенце. Котенце? Да, нали разбираш, малко котенце. Днес Джери е локо, 8, каза обедено луна, напълни щедро две чаши джин и ми подаде едната. Току-що купих едно новородено гато Мантес. Обясних аз на една. Напълно е диво. Не иска да яде, и ето какво ми направи, когато се опитах да го храня с бутилка и биберон. Показа храните си и очите на една се разшириха. Колко е голямо това животно? Попита тя. Колкото двуседмично домашно потенце, една ме погледна сериозно и остави на страна чорапа, който кърпеше. Дезинфекцирали ли си раните? Попитаме тя и явно се подготви да ми чете лекции по медицина. Тези дръскотини нямат никакво значение. Проемих ги. Искам да ми дадеш едно котенце, най-обикновено котенце. Нали онзи ден ми каза, че къщата ти гъмжола от котенца. Да, отвърна една, имаме много котенца. Добре. Може ли да получа едно? Една се замисли. Ако ти дам едно котенце, ще ми разрешиш ли да дезинфекцирам раните ти? Запита лукаво тя. Аз въздъхнах. Добре, изнудвачко, съгласих се аз. Една изчезна някъде към кухнята, откъдето се понесоха звучни възкрицания и дълго хихикане. След това една се върна със съд с топла вода и започна да се занимава с моите дръзкотини и ухапвания, а в това време в стаята на цяла процесия от почти изпаднали в истерия домашни прислужнички индианки. Понесли на ръце котенца от най-различни размери и цветове, от слепи до полу, пораснали и на вид толкова диви Колкото и моето коте Жофруа. В, в края на крайщата си избрах едно пълничко и спокойно сиво женско потенце, приблизително еднакво на ръст и възраст с моето диво коте и го отнесох тържествено в гаража. Тук сковах за около час една груба клетка, а през това време сивото потенце мъркаше силно, търкаше се в краката ми и от време на време ме караше да се препъвам. Когато клетката стана готова, пуснах вътре сивото потенце и го оставих около час да навикне с нея. У повечето диви животни чувството за територия е много силно. В диво състояние те имат собствен участък от гората или полето, който смятат за свой, и го защитават от всяко друго животно от същия вид, а понякога и от други животни, което се опита да влезе в него. Когато затваряте диви животни в клетки, тези места се превръщат от тях на гледна точка в лични територии. Пуснете в същата клетка друго животно и първият наемател ще я защитава по всяка вероятност, много енергично и вие лесно можете да станете свидетел на битка на живот и смърт. За това се прибягва до коварни уловки. Да предположим например, че притежавате голямо и енергично животно, което очевидно е напълно в състояние да се грижи само за себе си и живее от няколко седмици в клетка. След това получавате второ животно от същия вид и за ваше улеснение решавате да ги настанете заедно. Поставяте новото животно в клетката на старото и старото може да го убие. Затова най-добре ще е да построите съвършено нова клетка и да настаните в нея по-слабото от двете животни. Когато свикне с клетката, поставете тогава при него по-силното. По-силното, разбира се, ще си остане господар на положението, дори може да малтретира по-слабото. Но от негова гледна точка то е настанено в чужда територия и това притъпява остротата на потенциалната му ожесточеност. С такава организация на съвместно съществуване рано или късно може да се сблъска всеки колекционер на диви животни. В дадения случай бях убеден, че малкото диво коте е в състояние да убие домашното потенце, ако пуснах котенцето при него вместо обратното. Така че, след като сивото потенце свикна с клетката, аз хванах котето Жофруа и независимо, че ръмжеше и безнееше, го пуснах в клетката и отстъпих назад, за да наблюдавам какво ще се случи. Сивото домашно потенце остана възхитено. То приближи до разярения Жофроа, замърка силно и започна да се търка във врата му. Както и очаквах, дивото коте се изненада от това посрещане, изръмжа доста грубо и отстъпи въгъла. След като демонстрира първата проява на приятелство, Сейвушка приседна и започна да се мие с самодоволен вид. Аз закрих предната част на клетката с парче чувал и ги оставих да навикнат с новото място. Сега бях сигурен, че дивото коте няма да направи нищо лошо на Сайвушка. Същата вечер повдигнах чувала и видях, че лежат едно до друго и вместо да заръмжи към мен, както правеше досега, дивото коте се задоволи само да повдигне предупредително горната си устна. Аз пахнах внимателно в клетката голяма чаша с мляко и чиния с много ситно накълцано месо и сурово яйце, с които ми се искаше да нахраня дивото коте. Това беше решаващият опит, тъй като се надявах, че сейвушка ще се нахвърли върху вкусната храна и ще увлече със своя пример и дивото коте. И наистина се Ивушка замърка като стар извънбордов двигател, хвърли се върху чашата с млякото, наложи се здравата, а след това се зае с месото и яйцето. Аз се отеглих на място, от което можех да наблюдавам незабелязано дивото коте. Отначалото не прояви абсолютно никакъв интерес, а само лежеше с полузатворени очи. В края на краищата шумът, който вдигаше с Ивушка, докато лапаше яйцето с месото, тя се хранеше много шумно, привлече вниманието му. То се повдигна внимателно, приближи чинията и аз затаих дъх. Котето подуши деликатно ръба на чинията, а се вушка повдигна муцунка, от която капеше сурово яйце, и измялка укоръжително, но леко приглушено, тъй като държеше парче месо в уста. Дивото потенце се замисли за миг, после за най-голяма моя радост се наведе над чинииката и започна да яде. Въпреки, че беше много гладно, то се хранеше изискано, като хапна малко от суровото яйце. После взека с че месо и го дъвка много внимателно, преди да го погълне. Наблюдавах ги, докато не изядоха всичко от двата сада, след това им поставих още мляко, яйца и месо и си легнах много доволен. Наследната сутрин и двата сада бяха чисто облизани, а дивото кота и сейвушка спяха прегърнати с издути коренчета, които приличаха на две малки космати балончета. Те не се пробудиха до обяд и изглеждаше като че преди това разгулно са пирували. Когато обаче ме зърнаха, че приближавам със съдовете с храна, те проявиха голям интерес и аз разбрах, че съм спечелил битката с дивото коте Едно, колко красиво! Какви необикновено красиви животни! Исп! Бел, Пъра! Две, как си? Исп! Бел, Пъра! Три, Света Белгородице! Исп! Бел, Пъра! Четири, Копеле! Исп! Бел, Пъра! Пет, как живееш, как живееш, как е работата? Исп. Бел, Пара. шест, глупава, много глупава, Исп. Бел, пара, седем, диво, планинско котенце, Исп. Бел, пара, осем, побъркан, Исп. Бел, пара, град на Бичос, възбудата от новите обекти и възможността за успех го потикваха към по-енергична дейност. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, Бейгъл. От самото ми пристигане в Калилегуа, луна непрестанно ми вадеше душата да отидем до град Оран, разположен на около 50 мили от нас, където ме уверяваше, че ще намеря много бичус. Аз се отнасях малко сдържано към тази идея, защото знаех колко лесно мога да се увлека в безумно местене от място на място и макар всяко от тях да се окажеше добър център на животни. Пак да постигна твърде малко по силата на това, че действам като скакърец. Реших да се посъветвам с Чарлз и тази вечер, докато седяхме. Пиехме спокойно джина и наблюдавахме луната, която посребряваше листата на палмите с синкавото си сияние, аз му описах своите затруднения. Защо луна се стреми толкова към уран? Попитах аз. Знаеш ли, отвърна Чарлз, първо, той е родом от този град и второ, отиването ти може да се окаже много полезно, тъй като той се познава там с всички. Джери, според мен няма да ти струва нищо да отидеш и да провериш. Населението на Оран е много по-голямо от това на Калилегуа и като имам предвид какво намери тук, струва ми се, че там ще намериш два пъти повече. А можете ли да пуснете Луна? Попитах аз. Чарал се усмихна с добродушната си усмивка. Смятам, че няма да почувстваме тридневното му отсъствие, каза той, а това ще ти даде възможност да лишиш Оран от спотайващата се там фауна. Може ли да тръгнем в понеделник? Попитах, изпълнен с надежда. Разбира се, отвърна Чарлз, това ще бъде добре. Чудесно! Възкликнах и си допих чашата. А сега трябва да отида да се видя с една. Защо ти една? Знаеш ли, някой трябва да храни животните ми, а струва ми се, че една има добро сърце. Заварих Хелмут, една и Луна да спорят върху достоинствата на две народни песни, които непрекъснато пускаха на грамофона. Една посочи мълчаливо питието и аз си налях, после седнах на пода в краката и кратко. Една, обадих се аз, като се възползвах от една пауза в спора, аз те обичам. Тя повдигне язвително вежда и ме погледна. Ако Хелмут не беше поайдър от мене, щях да ти предложа да избягаме, продължих аз, защото още от пръв поглед съм луд по тебе, по очите ти, по косата ти, по начина, по който наливаш Джин. Какво искаш? Попита тя. От ми се отрони въздишка. Ти си бездушна, оплаках се аз. Так му се канех да пристъпя към действия. Е, добре, Чарлз каза, че двамата с луна можем да прескочим за три дни до Оран. Ще се грижиш ли вместо мен за моите животни? Разбира се, отвърна тя очудена, че въобще мога да се съмнявам в това. Разбира се, потвърди и Хелмут. Джери, колко си глупав. Казах ти, че ще направим всичко възможно за тебе. Само искай. Ще се постараем да направим всичко. Той наля още джин в чашата ми. Само, добави неохотно той. Няма да ти разреша да избягаш с жена ми. И така в понеделник рано сутринта двамата с луна поехме с малък автомобил, шофиран от весел и полупиян субект с огромни мустаци. Със себе си взехме само най-необходимото за попътя, китарата на луна, три бутилки вино, пълния ми портфейл с песос, магнетофон и камери. Взехме си и по една чиста риза, която нашия шофьор почтително и нежно постави в локва с масло. Цялата предна нощ валя проливен дъжд, какъвто може да вали само в тропиците, сега от небето се стелеше само ситен дъждец, но шосето се беше превърнало в нещо като недовършено желя от мляко и нишесте. Луна, който не се вълнуваше нито от времето и състоянието на пътя, нито от съмнителните способности на нашия шофьор и съдбата на чистите ни ризи, нито от това, че покривът на колата течеше фино, но постоянно. Сита ни весело, докато се носехме с поднасяния по пътя за уран. Пътувахме вече около 3 четвърти час, когато нашия шофьор, който се стремеше повече да приглася на Луна в изпълнението на някаква тъжна песен, отколкото да кара както трябва колата, взе един завой на две колела, ние се поднесохме и по някакво чудо не се преобърнахме. Тогава пред себе си зърнах нещо, от което сърцето ми просто щеше да изфръкне. Пред нас се растилаше червен, пръспенен и мръсен буен поток, широк около 400 метра. На брега като унири слонове стояха три камиона, а в средата на потока, Наклонен малко от напора на водата, се виждаше друг камион, който дърпаха усърдно към брега с някакъв механизъм. Наподобяващ гигантски трактор, снабден с лебедка и дебело стоманено въже. Нашия шофьор се нареди на опашката на чакащите камиони, изключи двигателя и ни погледна лъчезарна усмивка. Му учува Акуа, едно, каза ми той, като че имах повредено зрение и не забелязвах малкия бейскайски залив, който ни предстоеше да прекосим. Бях сигурен, че предния ден този широк и буен поток е бил малко и плитко поточе, проблясващо мирно над покритото си с чъкъл корито, но нощният дъжд го бе раздул внезапно и неимоверно много. От собствен опит знаех как едно нищо и никакво поточе може за съвсем кратко време да се превърне в пълноводна река. Веднъж в Западна Африка моят стан едва не бе отнесен от едно поточе. От началото около метър широко и десетина сантиметра дълбоко, което само за около час се превърна в същинска Амазонка от горното и кратко течение. Който не е виждал тези внезапни превъплощения, не може да го повярва, но това би могло да се окаже най-неприятната, а понякога и най-опасната, страна на пътешествието в тропиците. Най-после след едночасово чакане издърпаха камионите на другия бряг и дойде нашия ред. Завързаха въжето за предната броня и ни вкараха внимателно в потока. Водата започна, бавно да се покачва все по нагоре и по нагоре. Течението се усили, а водата започна да шуми и пляска от едната страна на колата като вълна. Тя проникна през отворите на вратите и потече на тънки струйки по пода под краката ни. Нивото и кратко постепенно се повдигна и заля обувките ни. Сега се намирахме приблизително посредата на пътя, а напорът на водата бавно, но сигурно ни изблъскваше надолу, така че, ако в началото се намирахме точно срещу трактора и лебетката, сега потокът ни отнесе на около 50 на метра надолу по течението. Въжето се беше изпънало силно и ми се струваше, че сме някаква гигантска обезформена риба, с която си играят двамата мълчаливи на вид индианци от трактора. Водата достигна нивото на седалките, тук тя за момент се спря, след което заля обилно задниците ни. В този критичен момент, когато седяхме вече на мокро, чухме как лебедката спря да се върти. р Извика силно нашия шофьор и разклати величествено мостаци. Кей паса, две. Единият от индианците скочи от трактора и тръгна бавно надолу по пътя, а другият кил на обромната си сламена шапка на тила и приближи, без да бърза, към брега на реката. Нафта Нохей, 3, обясни той и поче с голямо удоволствие стомаха си. Това проклето гориво сега ли намери да се свърши, обърнах се аз раздразнено към Луна. Да, отвърна унилулуна но нали другият индианец отиде да донесе гориво. Той няма да се бави дълго. Измина половин час. После един час. За това време нашите долни части така измръзнаха, че се мъчехме да ги съживим. Като се мърдахме неудобно на местата си и издавахме звуци като група забавляващи се хипопотами, които се търкалят в някое изключително пълноводно блато. Най-после, за наше облегчение, индианецът се появи на пътя, понесал те с гориво. След това двамата индианци поведоха дълъг спор как най-добре да налеят животворната течност в трактора, а през това време нашия шофьор тръкаше заби от студ и ги нагробяваше с силен глас. В края на крайщата индианците приключиха крайно сложната операция. Тракторът оживя, въжето се опъна и ние тръгнахме бавно и неумолимо към брега, а нивото на водата започна да спада. Когато накрая достигнахме сушата, ние слязохме от колата, сванихме панталоните си и ги изтискахме. Нашият шофьор загълча индианците за това, че са направили опит за покушение върху живота ни, а двамата дружелюбно ни се усмихваха. След това, останал само подолна долна фланелка, той отвори капака на колата и надникна в двигателя. Като мърдаше с мостаци, той замърмори нещо на себе си. Преди да навлезем в потока, той уви с памъчни отпадъци някои от важните вътрешни части на автомобила, които сега размотаваше. Накрая шофьорът се качи в колата. Ключи стартера и с горделива усмивка чу как заработи двигателят. Ние седнахме в колата и заподскачахме надолу по пътя, а индианците размахаха весело шапки на прощаване. Преминахме около 5 мили и тъкмо започнахме да изсъхвахме. Пред нас се изпречи следващото водно препятствие. Пътят тук минаваше в подножието на планините и местността тук. там се пресичаше от дълбоки и тесни дефилета, по които се стичаше водата от планините. Там, където пътят пресичаше някой от тези тесни. Но буйни рекички, човек си мислеше, че няма нищо по-просто от това да се прехвърли малък мост от единия до другия бряг. Големият брой на тези рекички очевидно би оскъпил много този вид строежи, Затова бяха използвали друг начин. Напряко на коритото на реките бяха поставени вдлъбнати циментови плочи, които даваха поне някаква подемна сила на колелата на превозните средства. По време на сухия сезон това съоръжение изглеждаше като продължение на самия път. Но когато планинските води се устремяваха бурно надолу, те заливаха циментовата плоча над 1 метър и се изливаха от другата и кратко страна в реката като красив 3 метров водопад. Останала няколко дни под водата, под циментовата плоча се полепваха водорасли и тя ставаше гладка като стъкло и по-опасна от самото речно дъно. Тук вече нямаше лебедки, които да ни се притекат на помощ, Затова шофьорът вкара внимателно колата в червените води и се начумери уплашено зад на си мустаци. Преминахме половината от циментовата плоча и двигателят угасна. Седяхме и се гледахме мълчаливо, когато водата се насъбра от едната страна и под нейния напор колата се придвижи по посока на водопада от дясната ни страна. Всички подскочихме като ударени от ток. На никой от нас не му се искаше да остане в автомобила, а потечението го подхванеше внезапно и го захвърляше през ръба на площадката сред безразборно натрупаните под нас скали. Всички изкочихме навън като един. Бутайте, всички трябва да бутаме, извика Луна, като се опитваше да заглуши шума на водопада. Той се хвана с две ръце за едната страна на колата, тъй като водата бушуваше с чувствителна сила. Луна бе толкова слаб, че всеки момент очаквах да видя как течението го подхваща като перце и го изхвърля през водопада. Мини от другата страна на колата, извиках аз, ще те отнесе водата. Луна схвана силата на този аргумент. Прилепи се до колата като морска звезда и започна да се промъква от другата страна, докато колата не остана между него и водопада. След това подложихме рамене и започнахме да тикаме. Оказа се една от най-неблагодарните задачи, с които някога се бях захващал, защото ние се опитвахме да бутаме колата към отсрещния край на циментовата площадка, но и срещу течението, което през цялото време отново завърташе колата. След 10 минут на борба успяхме да приближим колата с около метър до отсрещния бряг, а течението я премести с около метър до водопада. Започнах да се безпокоя не на шега, при този темп виждах как след половин час колата щеше да се напъха грациозно във водопада. Тримата нямахме достатъчно сили да я изтикаме както нагоре по склона на площадката, така и срещу течението. В багажника имахме въже и аз предложих, ако се окажеше достатъчно дълго, да завържем с него колата за някое дърво на брега и да изчакаме докато спадне нивото на водата. Тък му се канех да изложа този план на испански език и зад завоя на пътя срещу нас се появи добрата Фея, преобразена неузнаваемо в хахрещ и пръхтящ камион, който въпреки напредналата си възраст и покрилата горъжда имаше мощен, но флегматичен вид. Ние го приветствахме с радостни викове. Шофьорът на камиона прецени с един поглед нашето бедствено положение, на маниход, Вкара огромното тяло на своята машина в червения поток и доближи на няколко крачки от нас. Ние извадихме бързо въжето и завързахме двете машини една за друга, след това камионът потегли на заден ход и издърпа внимателно нашата кола от потока на суха земя. Благодарихме на шофьора на камиона, почерпихме го с цигара и видяхме с завист как прекарам могъщия си стоманен кон през потока, като че той не съществуваше. След това насочихме вниманието си към уморителния и неприятен процес, свързан с подсушаването на двигателя. В края на крайщата пристигнахме уран в, в 2 часа след обед, като се наложи да преодолеем още три водни препятствия, които за щастие не бяха толкова лоши, колкото първите две. Въпреки всичко пристигнахме в къщата на Луна в такъв вид, като да бяхме престояли целия ден в реката, което всъщност не беше далеч от истината. Прелесното семейство на Луна ни посрещна радостно, взеха дрехите ни, за да ги сушат, сготвиха неимоверно количество храна и ни поканиха да се нахраним във вътрешния, препълнен с цветя двор, където едва проникваше слаба слънчева светлина. Докато се хранехме и пиехме хубаво червено сгряващо вино, Луна разпрати цял рояк от своите млади родственици с някакви тайни поръчения в различните части на града. Те се появяваха от време на време и му докладваха Шепнешком, при което той тук имаше важно глава и се усмихваше. То се мръщяше страшно в зависимост от новината, която благоволяваше да изслуша. Когато Луна се изкашляше или поглеждаше към тях, всички се стараеха да въздържат вълнението си и замираха в очакване. Започнах да се чувствам така, като че обядвах с Уелингтънския херцог на вечерието на битката при Ватерло. Най-после той се приведе напред, наля на мен и на себе си последна чаша вино, после ми се усмихна и черните му очи заблестяха от едва сдържано вълнение. Джери, обърна се той към мен на испански, намерих ти бичус. Вече? Възкликнах аз. По какъв начин? Той посочи с ръка своята малка армия от родственици, застанали усмихнати в редица. Изпратих цялото семейство да разпита и те са открили хора, които имат бичус. Сега не ни остава нищо друго, освен да ги купим, ако това са бичус, които ти трябват. Чудесно! Отвърнах въодушевено аз и изпих на един дъх чашата си с вино. Да вървим! След 10 минути двамата с Луна тръгнахме да оглеждаме Оран като ловци, пречествани от тълпата млади развълнувани родственици на Луна. Градът всъщност не беше голям, но доста разпръснат, построен по типичния за Аржентина шахматен ред. Както предсказа Чарлз, навсякъде, където отивахме, приветстваха Луна с радостни възклицания и се наложи да отклоняваме безбройните предложения от пиянско естество. С недоволен блясък в очите, Луна обръщаше решително гръб на подобни лекомислени предложения и ние продължавахме пътя си. В края на краищата един от младите членове на нашата свита изтича напред и забарабани силно повнушителната врата на някаква голяма къща. Когато стигнахме до нея, вратата беше вече отворена и на нея стоеше възрастна жена, облечена в черно и наподобяваща урафа на хлебарка. Луна се спря пред нея, поздравия важност добър вечер, а тя леко се поклони. Зная, че във вашата къща имате папагал, започна луна с на полицай, който не дава възможност на престъпника да се оправдава, защото предварително знае, че трупът е скрит под дивана. Така е, отвърна леко озадача на жената. Този английски сеньор събира животни и птици за своята Джардан Зетолуела от 4, в Англия, продължи луна, и е възможно да поиска да купи вашата птица. Старицата ме огледа, без каквото и да е любопитство с си сухи очи. Заповядайте, пока ни тя, това е една мръсна птица, която дори не може и да говори. Донесе я синът ми, ще бъда доволна, ако мога да я продам. Влезте, сеньори, да я видите. Тя затат крака пред нас и ни въведе в неизбежния вътрешен двор, образуващ нещо като кладенец. Когато видях птицата, едва сдържах радостния си вик, оказа се жълтоглафара, рядък член от семейството на папагарите. Той стоеше на дървен прът, който очевидно в продължение на изтеклата седмица бавно и систематично бе унищожавал. Когато се събрахме около него, той вдигна глава към нас и видяхме, че държи в клюна си малка трещица, издаде кратък гърлен звук и възобнови разрушителната си дейност. Луна ме стрелна с блестящите си очи и аз кимнах енергично с глава. Той поедал дълбоко въздух, огледа папагала с отвращение и се обърна към жената. Виждам, че е най-обикновен папагал. Каза равнодушно той, но независимо от това сеньорът е съгласен да го купи. Вие, разбира се, схващате, че за такава обикновена и пакуслива птица, която при това не знае да говори, не можем да си позволим особена щедрост. Сеньорът в никакъв случай не може да ви даде за тази твър повече, да речем, от 25 песо. След това скръсти ръце и впери поглед в жената, като очакваше, че тя ще избухне възмутено при споменаването на такава ниска цена. Съгласна сам, отвърна жената. Вземете го. Докато Луна е гледаше с отворена от очудване уста, тя грабна папагала, постави го безцеремонно върху рамото ми и протегна с бръчканата си длан за парите, които на бърза ръка бройх от портфейла си, преди да е променила решението си. Дар словото на Луна се върна едва когато излязохме на улицата, където папагалът започна да издава очудени и доволни гърлени звуци на ухото ми. Луна поклати унило глава. Какво има, Луна? Попитах аз. Птицата е чудесна и я купихме невероятно ефтино. Радвам се заради тебе, отвърна Луна, но се страхувам за бъдещето на Аржентина, когато си помисля, че има хора, които приемат веднага, без ни най-малък пазарлък, първата предложена им цена. Къде ще отидем, ако всеки постъпва по този начин? Животът очевидно ще стане много по-ефтин, забелязах аз, но той не желаеше да го утешавам, а продължи да се възмущава от поведението на жената през цялото време на обиколката ни изграда. Вярата му в човечеството се възстанови едва след оживен половинчасов разговор с някакъв човек, който се пазари до край за своя папагал. Продължихме да обикаряме изграда, докато се стъмни, когато понесохме към къщи цяла малка зоологическа градина. Имаше пет папагала, в това число, за мое най-голямо удоволствие, още един жълтоглафара, Два бразилски зайка пигме из червеникаво кафеви лапички и бери махести очила около очите и едно агути с оранжев задник. Едър гризач с тъмни очи, изящни крака и нрав на състезателен кон, страдащ от остро нервно разстройство. Ние пренесохме разнообразните животни в дома на Луна и ги пуснахме свободно във вътрешния двор. Луна организира отново своя отряд от родственици и ги разпрати бързо по всички направления да донесат празни телена мрежа, триони, чукове, пирони и разни други дърводелски съоръжения. След това в продължение на цели два часа ние майсторихме подходящи жилища за моите нови животни. Накрая, когато настанихме и последното животно в клетка, двамата слона седнахме на близката масичка и ядохме и пихме с апетит. В това време от купчината дървени сандаци се носеха леко стържене и крясъци, които звучат като райска музика в ушите на колекционера на диви животни. Малко по-късно с голяма чаша вино до себе си аз седнах да разглеждам на светлината на фенера моите повереници, а Луна помоли да му донесат китарата и запя мелодични и тъжни народни аржентински песни, като там, където беше необходимо, използваше дървеното тяло на китарата за барабан. Папагарите, с които се здобихме, се оказаха синючели амазони, всички малко поодърпани поради лошо хранене, но достатъчно опитомени да произнасят неизбежното «лорито», което е равнозначно на нашето «поли». Тъй като всички бяха приблизително с едни и същи размери и на една и съща възраст. Ние ги поставихме заедно в клетка и сега те седяха в един ред на светлината на лампата и приличаха на крайно разноцветно жури, което ме наблюдаваше с фалшиво умния поглед на древно влечуго, на който папагарите са големи майстори. Въпреки раздърпания им външен вид останах доволен от тях, защото знаех, че след по седмично прилично хранене щяха коренно да се променят. А след поредната смяна на перушината перата им щяха да блеснат в лимонено жълти, сини и разни оттенъци на зеленото, пред които дори колекция от изумруди би изглеждала сива. Аз закрих внимателно с парче плат от чувал предната част на клетката и ги чух как отърсват и подреждат перата си, също като че някой разбърква колода карти за игра и се подготвят за сън. След това насочих вниманието си към жълтоглавите ара и известно време им се наслаждавах. Поставихме ги пробно в една и съща клетка и начинът по който веднага си допаднаха един на друг, като се заумилтваха и забугукаха, ме накара да си помисля, че от тях ще излезе истинска двойка. Те седяха на напречната пръчка и сериозно ме наблюдаваха, като от време на време навеждаха глави в страни, за да разберат дали така не изглеждам попривлекателен. Имаха ярко-зелено отсветяване, само на врата им ясно се очертаваше широк и жълт като на канарче полумесец. Зара, които обикновено са най-ядрите папагали, те бяха въздребни, дори по-малки и по-нежни от обикновените амазонски папагали. Те бърбореха нещо тихичко и бледите им клепачи се спускаха съмниво върху блестящите им очи. Затова закрих и тяхната клетка с чувал и ги оставих на спокойствие. След големите пастри папагали най-много се зарадвах на бразилските зайци, за които мечтаях отдавна. Двата купени от нас заека се оказаха новородени. Когато ги извадих от клетката, те се разположиха удобно върху дланите на двете ми ръце и ги изпълниха с смеката пухкава топлинка на тълцата си, а но им им душеха непознатите за тях аромати на храна и цветя, с които бе препълнен задният двор. На пръв поглед можеха да се вземат за малките на обикновения европейски заек, но при поблизо оглеждане бързо открих различията. Преди всичко за своите размерите имаха много къси, добре оформени и изящни уши. Основният цвят на гърбовете им беше тъмнокафяв кафя в петна и резки. Лапите и част от краката бяха светло червеникаво каво както казах по-рано, около всяко око имаха правилен кръг от бяла козина. Забелязах, че носовете и устните им също са очертани в бяло. Знаех, че когато пораснат напълно, пак ще си останат джуджетата сред зешкото племе, тъй като достигат половината от ръста на европейския заек. Доколкото ми беше известно, нито една зоологическа градина в света не притежаваше тези интересни малки същества и аз се радвах, че ги получих, макар и малко да се съмнявах дали ще успея да ги откарам в Европа, защото зайците изобщо преживяват тежко своето пленничество. Моите зайци обаче бяха млади и аз се надявах, че те ще се справят задоволително със своето положение. Когато повдигнах чувала от клетката на агути, зверчето подскочи право нагоре във въздуха и тупна разтрепераност трясък върху сламената настилка. По лицето на Агути се беше изписало изражението на застаряла девственица, надничала дълги години под леглото си и най-сетне съзряла там мъж. Все пак с помощта на парченце Ябълка успях да я успокоя до такава степен, че дори ми позволи да я погаля. Агути са гризачи от огромното и интересно семейство, включващо от полската мишка, която може да се побере в чайна лъжичка, до капибарата, достигаща размерите на голямо куче, като между тези две крайности лежи голямо разнообразие от катерици съсели, плъхове, таралежи и други неприличащи си едно на друго животни. Трябва да приемем веднага, че абути не са най-характерните членове на своето семейство. Ако говорим откровено, те приличат на кръстоска между един от по-малките предшественици на коня и някой опечален заек. Основното им отсветяване е на полиран махагон, преминаващо в червеникаво-кафяво по задната част на тялото. Краката им са шоколадово-кафяви, много дълги, стройни, като на състезателни коне, Завършващи снежни и артистични пръсти, които им придават вид на древни коне. Задните им крака са силни, за да могат да поддържат непропорционалните им задни части, ето защо, ако мога така да се изразя, изглежда, че Агути има гърбица на задницата си. Главата прилича на ЗЕШКА, но е леко издължена, така че в нея отново има нещо, което напомня леко на кон. Агути имат големи красиви очи, добре закръглени уши и гъсти черни мустаци, които са непрестанно в движение. Ако се обедини всичко това с темперамента на животното, неговото постоянно невротично състояние, безумните му подскоци във въздуха при най-слабия шум, следвани от периоди на остра треска, започвате да се очудвате как този вид въобще се е запазил. Струва ми се, че ако някой ягуар изреве само веднъж, всяко агути в радиус от стотина метра около него ще загине моментално от разрив на сърцето. Като размишлявах за всичко това, спуснах чувалчето, закриващо предната страна на клетката на агути. В същия миг животното подскочи отново във въздуха и тупна разтреперано на земята. След няколко минути дойде на себе си от това ужасно преживяване и се нахвърли върху ябълката, която му оставих. По това време песните и виното докараха Луна до блажено състояние. Той седеше на масата и си наникаше тихичко като сънена пчела. Пихме по последна чаша вино и тръгнахме с тежки стъпки към леглата, като широко се прозявахме. Стори ми се, че ме събудиха в най-неподходящия за цивилизования човек утринен час. Когато от към леглото на Луна, в противоположния ъгъл на стаята, долетя силна песен. Песните и музиката бяха неизменна част от съществуването на Луна, подобно на кръвта, която течеше в жирите му. Той пееше и рита наникаше дори когато говореше. За първи път в живота си среща човек, който можеше да си легне в 3 часа след полунощ, да се събуди в 5 и да се разпее, докато е още в леглото. Той пееше толкова приятно и с такова явно удоволствие, че човек не можеше да му се сърди дори в този ранен час. И тъй като го познавах вече от известно време, престанах да обръщам внимание на всичко това. Луната на небето е като малък бял барабан, пееше той изпод купчината завивки, който ме води отвъд планината Тукуман при моята любима стъмните коси и вълшебните очи. Ако пееш винаги на твоите познати жени в този утринен час, обърнах се са аз, струва ми се, че ще оставаш твърде често сам в леглото. А тези неща се разчуват. Той се разкиска и блажено се протегна. Днешният ден ще бъде чудесен, Джери. Очудих се откъде знае това, когато капаците на двата прозореца бяха плътно затворени. Аржентинецът се заседява да диша до късна вечер и без никаква вреда нощния въздух, но веднага щом си легне, въздухът се превръща за него в смъртоносен газ, застрашаващ да го удуши. Ето защо всички капаци на прозорците се затварят много плътно, за да предпазят хората от тази опасност. Когато обаче се облякохме и излязохме във вътрешния двор да закусим, аз се убедих, че Луна имаше право, цялото дворче беше зеляно от слънчева светлина. Ние си допивахме последната чаша кафе, когато се яви на доклад нашата група разузнавачи. Те очевидно бяха тръгнали на разузнаване още при първите слънчеви лъчи и сега се учитеха пред Луна, а той седеше... Посръбваше кафе и само от време на време кимаше ки надменно с глава. След това дадохме пари на един от младите агенти и го изпратихме да купи продукти за моите животни, а когато се върна, всички разузнавачи се струпаха наоколо и гледаха с широко отворени очи как кълцам храната и зеленчуците, пълня чаши с мляко или вода и въобще прислужвам на животните. Когато и последното животно беше нахранено, ние се изнизахме един подир друг на обляната от слънчевата светлина улица и тръгнахме отново да прочистваме града. Този път Луна използва малко по-различно нашата свита. Докато двамата се отправяхме към някоя къща, в която знаехме, че има домашни любимци, младите ни помощници се пръскаха и изследваха всички разположени наоколо улички, пляскаха с ръце пред вратите и разпитваха съвършено непознати хора дали не отглеждат някакви животни. Всички се отнасяха много добродушно към това вмешателство в личния им живот и дори самите да нямаха животни, ни насочваха понякога към друга къща в която се спотаиваше по някой представител от местната фауна. По този начин изрубихме още три заека пигмеи, един папагал, две кариами, странни, дълбокраки птици, и две коати, много редки, дребни южноамерикански хищници от семейството на енотите. Пренесохме животните в дома на Луна, настанихме ги в клетки, наобядвахме се богато и въодушевени от утринния си успех, тръгнахме да изследваме по крайнините на Оранс един пръстар автомобил, който ни даде някакъв приятел на Луна. Луна узна от своя агент Май, че в един от най-отдалечените райони на града живее човек, който притежава някаква дива котка, но никой не можеше да каже точно кой беше този човек и къде се намира неговата къща. В края на краищата ограничихме нашето изследване до една безредно застроена улица и чрез простия метод на чукане или пляскане с ръце пред всяка врата открихме накрая човека, когато търсихме. Оказа се висок, мъргав, потен и нечистоплътен на вид мъж на около 40 години. С неестествено шкембе, с малки и лъскави очички, които излъчваха тураболепие, то ту хитрост. Да, призна той, имал дива котка, оцелот, след това с пламенното красноречие на политик, говорещ на предизборно събрание, той започна да ни описва красотата на животното, неговата грация, опитоменост, стойност, цвета, големината, апетита, докато ми се стори, че се опитва да ми продаде цяла зоологическа градина, а не едно единствено животно. След като прекъснахме неговото астматично хвалепствие на семейството на котките изобщо и това на неговия оцелот от в частност, ние поморихме да ни покаже животното. Той ни преведе край къщата до ужасно мръсен заден двор. Колкото бедни и малки да бяха къщите Форан и Калирегуа, задните им дворове винаги се поддържаха чисти и пълни с цветя. Този двор приличаше на градско сметище. Наоколо се търкаляха стари и изчупени борета, ръждясали консервни кутии, купища стара телена мрежа. Велосипедни капли и разни други вектории. Нашият домакин пристъпи с тежки крачки към стоящия в единия ъгъл грубо скован дървен сандък, в който не би могъл да се побере дори средно голям заек. Той отвори вратичката, хвана някаква верига и измъкна навън едно съвършено жалко същество. Оцелотът се оказа наистина дребен, но за мене остана истинска загадка как успяваше да се побере в такава малка клетка. Особено ме потреса ужасното състояние на животното. Козината му беше толкова изпоцапана от собствените му изпражнения, че за естествения цвят на косама човек можеше само да се досеща. На хълбока си имаше голяма влажна рана и беше толкова слаб, че под сплъстената му козина ясно личаха ребрата и гръбначният стълб. Когато го пуснаха на земята, той се олюля като пиян от слабост, отказа се да стои изправен и в края на краищата се отпусна унило върху мръсния си корем. Виждате ли колко е питомен? Запита мъжът и се усмихна подкупващо, разкривайки пожълтелите си, нащърбени зъби. Държи се приятелски с всички. Никого не е охапал досега. Докато говореше, той потупваше оцелота с обромната си изпотена длан. Разбирах добре, че оцелотът не се нахвърля върху него не от любов към човека, а поради пълно безразличие, резултат от хронически глад. Оцелотът се намираше в почти безнадежно състояние и се чувстваше толкова слаб, че всичко му се струваше безразлично. Луна, обърнах се аз към него, като едва сдържа гнев си. Давам 50 песо за тази котка и нито песо повече. Дори и това е твърде много, защото тя вероятно ще умре. Няма да се пазаря, за това можеш да кажеш на този подпухнал негодник, на това купеле, да ги взима или да се отказва. Луна преведе думите ми, като изпусна тактично направената му от мене характеристика. Мъжът плесна ужасено ръце. Положително се шегуваме. За такова великолепно животно и 300 песо са нищожна сума. Сеньорът, разбира се, ще види какво удивително създание и тъна. Но сеньорът видя достатъчно много. Аз плюх шумно и улучих една бъчва, нежно обгърната от велосипедна капла, погледнах човека, колкото се може по-презрително, обърнах гръб и излязох на улицата. Седнах в грохналия автомобил и тръщнах така яростно вратата че колата едва не се разпадна на съставните си части. До ушите ми достигаше спорът на Луна с човека и след малко долових някаква нотка на слабост в противния глас на собственика. Наведох глава през прозореца и изревах на луна да се връща и да не губи повече време. Той се появи за 30 секунди при мене. Джери, давай парите! Каза той. Дадох му 50 те песо. след малко той се появи с съндъчето и го постави върху задната седалка. Потеглихме мълчаливо. Не след дълго, когато се отказах повече да мисля какво бих направил на бившия собственик на Оцелута, което не само щеше да бъде болезнено, но би го изправило пред невъзможност да изпълнява съпружеските си задължения, ако въобще ги изпълняваше, въздъхнах и запалих цигара. Трябва да се връщаме по-бързо от дома, Луна. На това животно е необходима прилична клетка и малко храна, в противен случай ще загине, казах аз. Ще ми трябват също и малко дървени трици. Есай, есай, отвърна Луна, а в черните му очи се четеше загриженост. Никога не съм виждал човек да се отнася така с животните. Оцелотът е полумъртъв. Струва ми се, че ще го спася, отвърнах аз. Възможността ни поне е 50%. Известно време пътувахме мълчаливо по изровения път, след това Луна отново се обади. Джери, нали нямаш нищо против да спрем само за минутка още веднъж, запитал безпокойно той. На пътя ни е, чух за още един човек с дива котка, която може би ще иска да продаде. Добре, да спрем, щом е на пътя ни. Надявам се, че тази котка ще се окаже в по-добро състояние от нашата. След малко луна отби колата от пътя на неголяма зелена полянка. В единия от и кратко се издигаше стара шатра, а непосредствено до нея малка. Също извехтяла въртелешка и две панаирджийски палатки от раирано платно, сега така избеляло, че изглеждаше почти бяло. Наблизо пасяха три тлъсти и с блестящ косъм коня, единият от тях на петна, а около шатрата и палатките се разхождаха с самочувствието на професионалисти няколко добре охранени кучета. Какво е това? Прилича ми на цирк, обърнах се аз към луна. И наистина е цирк, отвърна той и се усмихна, само че много малък. Останах учуден, че някакъв цирк, дори и малък, може да поддържа съществуването си в такова затантено и малко място като оран. Този цирк като че работеше твърде добре, защото въпреки разнебитените си съоръжения имаше хубави на вид животни. Когато излизахме от колата, изпод шатрата се показа едър мъж с рижава коса. Мускулест човек с живи зелени очи и силни, добре поддържани ръце. Той, изглежда, можеше да работи добре както на трапец, така и славове. Здрависахме се и Луна обясни целта на нашето посещение. А, вие искате моята пума, усмихна се той. Предупреждавам ви обаче, че искам много пари за нея. Същинска красавица, но яде твърде много и не мога да си позволя лупса да я държа. Елате да я видите, ей там е. Ще ви кажа, че е същински дявол. Не можем да направим нищо с нея. Той ни отведе до голяма клетка, в единия от аглите, на която седеше приведена красива пума на големина колкото голямо куче. Добре охранена и с лъскави косми, подобно на всички млади котки. Тя имаше лапи които изглеждаха поне три пъти по-големи за тялото и кратко, козината и кратко имаше цвят на кехлибар, а пронизващите и кратко тъжни очи бяха красиво зелени. Когато приближихме клетката, тя повдигна горна устна, показа добре развитите си млечни зъби и презрително изръмжа. Изглеждаше великолепно и след полуглавното същество, което купихме, беше истинско удоволствие човек да я наблюдава, но като напипах портфейла си, знаех, че трябва да платя доста за нея. Сделката продължи половин час и се проведе на чаша много хубаво вино, което съдържателят на цирка настоя да изпием заедно. Накрая се съгласих с една цена, която, макар и висока, ми се стори справедлива. Тъй като нямах готова клетка за пумата, запитах човека дали би могъл да я наглежда до следващия ден, като заплатя вечерната и кратко храна, защото виждах, че я оставям в добри ръце. Нашият любезен риш приятел се съгласи и ние поляхме сделката с още една чаша вино след което двамата с Луна тръгнахме закъщи да се опитаме да възкресим нещастния оцелот. Когато направих клетката, се появи един от младите родственици на Луна, донесъл голям чувал, пълен с приятно ухаещи дървени трици. Аз извадих бедното животно от неговия вонящ сандък и проемих раната на бедрото му. Оцелотът остана да лежи безчувствено на земята, макар и по всяка вероятност промиването на раната да му причини голяма болка. След това му направих инжекция пеницилин на която той отново не обърна никакво внимание. Третата операция беше опит да подсуша малко козината му, защото бе пропита от собствената му урина и по кожата на корема и лапите си имаше вече възпарения, предизвикани от киселината. Единственото, което можех да направя, се свеждаше до това да го посипя с дървени трици, да ги втрия добре в кожата, за да попият влагата, след което внимателно да ги почистя. След това разчесах най-неприятно спластените места по козината му и когато завърших цялата тази работа, той заприлича малко на оцелот. Животното обаче продължаваше да лежи на пода и да не обръща внимание на нищо. Аз отрязах мръсния на шийник и настаних оцелота в неговата нова клетка, заслана с дървени стърготини и слама. След това поставих вътре чаша с сурово яйце и малко ситно накълцано прясно говеждо месо. Отначало той не прояви никакъв интерес към това и сърцето ми се сви, тъй като си помислих, че е достигнал онзи стадии на изгладняване, при който никаква храна не може вече да го съблазни. Изпълнен с отчаяние, аз го сграбчих за главата и потопих муцуната му в суровото яйце, за да го накарам да оближе поне нем устаците си. поне понесе безропотно дори и това унижение, но приседна и облиза бавно и внимателно къпките яйце от устата си, като че опитваше нова, непозната и поради това опасна храна. След това погледна чашата, като че не вярваше на очите си. Най-чесно мисля, че поради лошо отношение и глад животното бе изпаднало в някакъв транс и не вярваше повече дори на собствените си сетива. Зата их дъх. Оцелотът се наведе напред и близна за опит суровото яйце. Само за 30 секунди чашата беше облизана, а ние с Луна, за удоволствие на неговите млади родственици, затанцувахме от радост във вътрешния двор някакво сложно танго. Дай му още малко, Джери, предложи за дъханият и за смян до Луна. Не, страхувам се, отвърнах аз. Когато животното е изпаднало в толкова лошо състояние, може да го умориш от прияждане. Малко по-късно ще му дам да излучи чаша мляко, а утре може вече да се храни по-малко на 4 пъти. Сега вече мисля, че ще се оправи. Този човек беше същински сетана, каза Луна и заклати глава. Поех дълбоко въздух и изказах на испански език моите впечатления от бившия собственик на оцелота. Никога не съм мислял, че знаеш толкова много испански ругатни, Джери, възкликна възхитено Луна. Ти дори употреби една дума, която чувам за първи път. Имах добри учители, обясних аз. Добре, но се надявам, че до вечера няма да кажеш нито една от тези думи, каза Луна със сиещи очи. Защо? Какво има тази вечер? Тъй като утре заминаваме обратно за Калилего, моите приятели устроиват в твоя честа съдо, Джери. Те ще танцуват и ще пеят само много стари аржентински народни песни, за да ги запишеш на твоя магнетофон. Харесва ли ти тази идея? Запита нетърпеливо той. Няма нищо друго на света, което да обичам повече от Асадо, отвърнах аз, а Асадо с народни песни е моята представа за рая. И така към 10 часа същата вечер един от приятелите на Луна ни взе с колата си и ни в своето имение, разположено в околностите на Уран, където се организираше Асадо. Мястото за Асадо се намираше в малка горичка, разположена близо до естанцията и представляваше площадка гола земя, отъпкана от краката на безброй танцували хора, заобиколена от шумолящи евкалипти и пишни оляндрови храсти. Дългите дървени пейки и маси се осветяваха от половин дозина газени лампи, а извън очертанията на този кръг с цвета на лютиче строеше сребристата светлина на луната. Имаше около 50 на души, много от които срещах за първи път. Като съвсем малко от тях надхвърляха 20-те години. Те ни посрещнаха грамогласно, завлякоха ни към дървените маси, които просто стенеха под тежеста на храната и постариха пред всеки от нас огромни хрускащи и цвъртещи късове месо, току-що извадени от огъня. Ботилките с вино се появяваха с монотонна последователност и само след половин час двамата слона се приобщихме напълно към духа на компанията, напълнили с с вкусна храна и загрети от червеното вино. След това докато наглася магнетофона, тези весели и приятни млади хора се събраха около мен и започнаха да наблюдават със съсредоточено внимание как таинствено навивам магнетофонните ролки и изравнявам силата на звука. Накрая им казах, че съм готов и изведнъж, като по магически начин от някъде се появиха китари, барабани, флейти и всички присъстващи започнаха да пеят. Те пяха и пяха и всеки път, когато изпяваха песента, някой подхващаше нова и всички запяваха отново. Понякога избутваха отпред някой срамежлив усмихнат младеж, единствен изпълнител на някакъв уникален номер, и след много ободряващи викове и шумни приветствия той започваше да пее. След това идваше редът на някое момиче, което изпълняваше соловата партия на приятна тъжна песен, а през това време лампите блестяха в черните и краткопуси. а китарите потръпваха и вибрираха под чевръстите кафяви пръсти на музикантите. Младежите танцуваха в един ред върху засланата с плочи пътека и шпорите и искри от камъните аз записах ударите на токовете им, сложна съставна част от ритъма на някои от техните песни. Под весел и приятен мотив те танцуваха възхитителен танц с кърпа, после танцуваха танго, което нямаше нищо общо с дървения, без капка еротика танц, известен под същото наименование в Европа. Когато се свърши магнетофонната ми лента и изпадна в отчаяние, те избухнаха в весел смях, завлякоха ме отново на масата, накараха ме да ям и да пия, насядаха около мене и изпяха още по-очарователни песни. Повтарям отново, че това бяха предимно младежи, които умееха да се наслаждават на старите и прекрасни песни на своята страна, на старите и прекрасни танци и изблеснали от радост лица пред моя възторг. Отдаваха уважение на един чужденец, когато не бяха виждали никога преди това и когато по всяка вероятност нямаше да видят никога вече. Веселбата достигна своя апогей. След това всички започнаха вече да отихват. Песните звучаха попечално и все по-тихо и потихо, тихо докато накрая разбрахме, че вечерта е завършила и би било грешка повече да я продължаваме. Подобно на ято чучули гите се спуснаха с песен от небето на земята. Почервенели, с блестящи очи, нашите млади домакини настояха да пътуваме заедно до Оран в големия открит камион, с който бяха пристигнали. Ние се скупчихме в камиона, плътно прилепените ни тела се топлеха едно от друго и на нас ни ставаше приятно, защото нощта беше ледено студена. Докато камионът се носеше с ревка Моран, от ръка на ръка започнаха да се подават бутилки с червено вино и струните на китарите отново звъннаха. Ободрени от нощната прохлада, ние подхващахме припева и се носехме в кадифената нощ като някакъв небесен хор. Вдигнах глава и видях осветените от фаровете на камиона огромни бамбуци, се плели клони над пътя. Сториха ми се като ноктите на грамаден надвиснал над пътя зелен дракон, готов да се нахвърли отгоре ни. Ако дръзнем дори за миг да преустановим песента, след това някой пъхна бутилка вино в ръката ми и когато отметнах назад глава, за да отпия от нея, видях, че драконът е изчезнал и към мен гледа луната, бяла като гъба на фона на тъмното небе. Едно, много вода, Исп. Бел, пара. Две, какво става? Исп. Бел, пара. Три, свърши нафтата, Исп. Бел, пара. Четири, зоологическа градина, Исп. Бел, пара, вампири и вино. Вампирът често причинява много неприятности, като хапе конете за вратовете. Чарлз Дарвин, пътешествие около света с кораба, бе игъл. Когато се завърнах от Оран, гаражът се препълни от животни. Трудно се заглушаваха пронизителните и неразбираеми разговори на папагарите, разнообразявани от време на време от някой проблушителен крясък. Като че преластяваха някоя местна красавица, резките тръкащи викове на пенелопите, Невероятно силната, извучаща като тромпет песен на карямите, Бърборенето на клатите и раздаващият се нарядко глух и далечен като тътен рев на пумата, която кръстих луна в чест на човека луна. За фон на този шум служеше непрестанното стържене, което се раздаваше от клетката на агути, защото тя се стараеше непрестанно да преобразява жилището си с помощта на своите наподобяващи глета зъби. Веднага след завръщането си се залових с майсторене на клетки за различните животни. Като клетката на Луна оставих последна защото тя пристигна в голям сандък? в който разполагаше спре много място за движение. След като настаних всички животни, се заех и със на клетка, достойна за една пума, която се надявах, че ще подчертая още повече нейната красота и грация. Так му бях завършил работата си и пристигна кръсникът на Луна. Както обикновено, той си наникаше весело и предложи да ми помогне в трудната работа по преместването на Луна от сегашното и кратко жилище в новата клетка. Ние затворихме много внимателно вратата на гаража. В случай на нещо непредвидено, за да не може пумата да се измъкне навън и да се изгуби. Човекът Луна забеляза, че при това положение ние оставаме заключени с пумата, към което се отнесе стревога и униние. Успокоих го, като му казах, че пумата ще бъде къде къде по-изплашена от нас, но в този миг тя изръмжа такат нещо, зловещо и решително, че Луна видимо побледня. Когато започнах да го убеждавам, че животното ръмжи от страх пред нас. Той ме изгледа напълно недоверчиво. Планът на операцията беше следният, да се премести сандъкът с пумата срещу вратата на новата клетка, да се извадят няколко летви от едната страна на сандъка и да се остави животното да премине без много шум от старото на новото място. За съжаление, в резултат на малко ексцентричната конструкция на направената от мен клетка, ние не успяхме да долепим плътно сандъка до вратата на клетката и между тях остана да около 20 см отвор. Без да мисля много, поставих отстрани летвиите образуваха нещо като малък тунел между двата съндъка, след което започнах да свалям дъските от съндъка на пумата, за да излезе от него. По време на работата, в отвора неочаквано се показа една златиста лапа, голяма колкото свински бут, и върху горната страна на ръката ми се появи чудесна дълбока дръскотина. А! Възкликна мрачно луна. Виждаш ли какво стана, Джери? Тое е само защото пумата се изплаши от ударите на чука, отвърнах аз престорена веселост и засмука храната на ръката си. Струва ми се, че извадих достатъчно дъски, за да може да премине спокойно. Не ни остава нищо друго, освен да чакаме. Зачакахме. След десетина минути надникнах през една дупка и видях как проклетата пума си лежи най-спокойно в стария сандък. Дреме си мирно и не проявява, ни най-малко желание да премине по нашия разнебитен тунел в новото си по просторно жилище. Очевидно оставаше само едно: да я изплаша и по този начин да я накарам да премине от съндъка в клетката. Вдигнах чука и го стоварих шумно върху задната страна на съндъка. Може би трябваше да предупредя луна. В един и същ миг се случиха две неща. Пумата, извадена внезапно от полудрямката, подскочи и се втурна в тунелчето а от удара на чука се щупи част от дъската на тунелчето от към страната на Луна. В резултат на това той погледна надолу, видя как крайно раздразнената пума подуши замислено краката му, изкреща пронизително стеноровия си глас и подскочи вертикално във въздуха. Такъв крясък не бях чувал никога в живота си, но точно той спаси положението, защото обезкуражи пумата и тя се напъха колкото се може побързо в новата клетка. Спуснах моментално подвижната вратичка и добре я заключих. Луна се облегна на вратата на гаража и започна да трие лице с носната си кърпа. Виждаш ли, казах весело аз, нали ти казах, че няма да бъде никак трудно. Луна ме погледна с изпепеляващ поглед. Ти си събирал животни в Южна Америка и Африка? Запита най-сетне той. Вярно ли е това? Да. И се занимаваш с тази работа вече 14 години? Да. Сега си на 33 години? Да. Луна поплати глава като човек, изправен пред една от най-трудните загадки в света. Един господ знае как си доживял толкова дълго, каза той. Омагосън съм, отвърнах аз. Впрочем защо дойде тази сутрин при мен, като изключим желанието ти да се пребориш с твоята съименничка. Отвън, отвърна Луна, като продължи да бърше лицето си, чака един индианец с бичо. Срещнах го в селото. Какво е това бичо? Попитах аз, когато извязохме от гаража и отидохме в градината. Мисля, че е прасе, отвърна луна, поставено е в сандък и не успях добре да го видя. Индиенецът клечеше на полянката, а пред него се виждаше сандък, от който се носеха фалцетни крясъци и приглушено брухтене. Само представител на семейството на свинете можеше да издава тези необикновени звуци. Индиенецът се усмихна, свали сламената си шапка, поклони се... Вдигна капака на съндъка и извади отвътре прелесно малко същество. Оказа се съвсем малък огърличен пекари, обикновен вид диво прасе, обитаващо тропическите райони на Южна Америка. Това е хуанита, каза усмихнат индианецът и пусна малкото същество на полянката, ато изгрухтя възторжено и започна да души очаквателно наоколо. Винаги съм изпитвал слабост към свинете, а на новородени прасенца просто не мога да устоявам, затова само след 5 минути хуаните стана моя собственост за цена. Два пъти по-висока от нейната собствена стойност, ако говорим от финансова гледна точка, но сто пъти по-ефтина от гледна точка на нейното обаяние и лични качества. На дължина достигаше около 50 см, а на височина около 30 стина. Покриваше я дълга, грубовата сива козина, а отъгъла на устата и в кръг около врата си имаше чисто бяла ивица, като че си бе поставила и тънска, едно якичка. Имаше стройно тяло с изящно изострена зорличка, завършваща с прелесно чипорило, тънки и нежни крака с малки лъскави купица колкото шестпенсова монета. Походката и кратко беше изящна и женствена, тя движеше така бързо крака, че купицата и кратко потропваха меко като дъждовни капки. Смешно питомна, тя притежаваше милата привичка дори след петминутна раздела да ви посрещне така, като че не ви е виждала дълги години, които е прекарала сиво и празно. Спускаше се напред с подавени радостни крясъци, търкаше зурла и задница в краката ни и буквално се опиваше от срещата, като брухтеше и въздишаше съблазнително. Райският живот за нея настъпваше тогава, когато я вземех на ръце, обръщах я по гръб, люшках я като бебе и я почесвах по коремчето. Тя лежеше с затворени очи и потракваше възторжено с малките си зъбки като с къстанети. Много и по-малко пъпусливите животни продължаваха да се разхождат свободно из гаража и тъй като хуанита се държеше като добре възпитана дама, разреших и на нея да се разхожда из гаража, като само нощем не затварях в клетка. Беше много забавно да се наблюдава хуанита по време на хранене, когато зариваше зурла в голям съд с храна, заобиколена от най-различни животни, кариами, папагали, зайци-пигмеи, пенелопи, които се опитваха да се хранят от същия съд. Тя се държеше винаги безупречно, оставяше достатъчно място на останалите животни да се хранят и никога не проявяваше враждебност, дори когато някоя хитра кариама грабваше вкусни парченца изпод розовата и кратко зорличка, Само веднъж забелязах как изгуби контрол върху себе си, и то стана, когато един от най-глупавите папагари изпадна в крайна възбуда при вида на съда с храната. Политна с радостни крясъци надолу и кацна точно върху зурлата на хуаните. Тя изгрухтя възмутено, отърси го от себе си и го подгони към един ъгъл, а той крещеше и трепереше, докато тя се надвеси за миг отгоре му. Заскърца заплашително с зъби и след това се върна да продължи прекъснатото си хранене. Когато настаних най после всички нови животни, отидох на гости уеднада и кратко благодаря за грижите и вниманието, които бе оказала към животните, оставени тук по време на моето отсъствие. Заварих я с Хелмот пред огромен куп малки червени чушлета от които варяха измислен от Хелмут сос. Когато този сос се прибавеше към супата, той можеше да смъкне кожата от устата още с първата хапка, но за това пък придаваше неземен вкус на гузбата. Сигурен съм, че всеки гастроном ще изяде с безкрайно удоволствие дори сварен стар ботуш, залят след това с соса на Хелмут. А, Джери! посрещнаме Хелмут и се втурна към барчето. Имам за теб приятни новини. Да не искаш да кажеш, че си купил нова бутилка джин. Запитах аз, изпълнен с надежда. Да, това се разбира от само себе си, отвърна усмихнат той, защото знаехме, че си се завърнал. Друго исках, да, ти кажа. В края на следващата седмица ще имаме почивка. И какво от това? Това означава, отвърна Хелмут и напълни непринудено и весело чашите, че мога да те взема за три дни в планините на Карирегоа. Харесва ли ти? А! Обърнах се към една. Една, започнах аз. Аз те обичам. Добре, добре, отвърна смирено от тя, но трябва да ме убедиш, че пумата ще си остане през цялото време в клетката. Това е единственото, което искам от теб. Следващата събота сутринта точно когато зората осветяваше небето, луна ме събуди, като провря глава през прозорчето и запя някаква неприлична любовна песен. Измъкнах се от леглото, нарамих екипировката си и тръгнахме през прохладната и преливаща отроса утрин към къщата на Хелмут. Пред нея чакаха вече няколко драгливи кранти с закрепени върху гърбовете им необикновени седла, които се използват на север в Аржентина. Дълбокото и извито седло с много висок лак отпред представляваше истинско кресло. Към предната част на седлото бяха прикрепени две огромни парчета кожа, наподобяващи крила на ангели, които предпазваха отлично краката и колената по време на преминаване през бодливи храсти. В неясната още светлина на зората, конете с странните си седла приличаха на митични същества. Нещо като пегаси, които пасяха отчаяно мократа от русата трева. Наблизо си почиваха четиримата водачи и ловци, които идваха с нас. Видът им беше възхитително див и небръснат, носеха мръсни бомбачас, големи набръчкани бутуши и огромни, раздърпани сламени шапки. Те наблюдаваха как Хелмут, сблеснала от русата пшеничена на цвятко сасновеше от кон на кон и пафеше разни неща в закачените за седлата турби. Хелмут ми каза, че в торбите са поставени провизиите ни за тези три дни, надникнах в една от тях и разбрах, че нашите хранителни продукти се състоят главно от чесън и бутилки червено вино, а една от торбите беше натъпкана с огромни късове развалено на вид месо. Кръвта се отсеждаше през торбата и необикновените и кратко форми създаваха неприятното впечатление, че превозваме човешки труп с отрязани крайници. Когато Хелмут реши, че вече всичко е наред, от къщата излезе една. Потръпвайки от студ в халата си, тя ни пожела добър път. Ние се метнахме върху гърбовете на кокалестите кранти и се понесохме в тръс към планинската берига, целта на нашето пътешествие. Тя бе изпъстрена топтам с златисти и зелени петна и обгърната от светлината на зората. Отначало яздихме по изрувените пътеки през плантациите за захарна тръстика, която шумолеше и пръщеше под напора на лекия ветрец. Нашите ловци и водачи се понесоха напред в галоп, а луна... Аз и Хелмут яздехме спокойно един до друг. Хелмут ми разказа своя живот, на 17 годишна възраст, когато бил още в Австрия, го записали насилствено в германската армия и после през цялата война воювал първо в Северна Африка. После в Италия и накрая в Германия, без да му се случи каквото и да било, с изключение на върха на единия му пръст, откъснат от настъпената от него мина, която едва не го убила. Луна седеше отпуснато в огромното си седло като поставена там марионетка и тихо сита наникаше. Когато двамата с Хелмут разрешихме световните проблеми и стигнахме до потрясаващото заключение, че войната е безсмислена, ние млъкнахме и се заслушахме в мекия глас на Луна. В хора на тръстиките и в равномерното чаткане на конските копита, което приглушено от ситната прах наподобяваше леко и спокойно биене на сърце. Скоро пътеката излезе от плантациите, заизвива се по подножията на планината и навлезе в същинска гора. Масивните стволове на дърветата, украсени с провиснани епифити и орхидеи, приличаха на верига роби, свързани един с друг от преплетените и обенатилиани. Пътеката сега вървеше по коритото на пресъхнала река, представях си я каква ставаше по време на дъждовния сезон, осеяно от кръгли камъни с най-различни размери, много от които бяха разклатени. Макар че бяха навикнали с опълността и стъпваха сигурно, конете започнаха често да се препъват и едва не ни изхвърляха през главите си. За да не се намерим с разбити черепи на земята, държахме здраво по водите. Пътеката сега стания е и така зала катоши сред гъстите храсталаци, че макар и да яздехме непосредствено един зад друг, често се губехме от погледите си. И ако не чувах песните на Луна и рогателствата на Хелмут, когато конят му се препъваше, щях да си помисля, че яздя съвършено сам. След като се движихме така около час и от време на време си подвиквахме разни въпроси или бережки, чул гневния вик на Хелмут. Когато минавах за воя, разбрах причината за гнева му. На това място пътеката се разширяваше, а от едната и кратко страна имаше около 2 скалистров. скали строф. Точно тук поради някаква необикновена причина, известна само на него, беше успял да падне един от товарните ни коне, независимо от това, че точно тук пътеката бе предостатъчно широка, за да се избегне подобна катастрофа. Стори ми се, че конят лежи самодоволно на дъното на рува, докато нашите диви навипловци се мъчеха да му помогнат да се изкачи отново на пътеката. Едната страна на коня беше покрита селеночервена течност, която се стичаше надолу, също като че животното стои сред непрестанно увеличаваща се локва кръв. Отначало се очудих и не можех да повярвам, че животното е могло да се нарани така лошо припадане, от толкова малка височина. След това разбрах, че освен другите вещи конят носеше и част от нашето вино. Сега стана ясно откъде идваха лепкавата течност и гневът на Хелмут. В края на краищата измъкнахме коня отново на пътеката. Хелмут надникна в просмуканата от виното турба и истена от мъка. Проклет кон, изруга той, защо не падна върху другата си страна, където е месото? Останали нещо? Попитах аз. Не, отвърна Хелмут и ме погледна с поглед, изпълнен състрадание. Всички бутилки са счупени. Знаеш ли какво означава това? А! Не, отвърнах чисто сърдечно аз. Това означава, че са ни останали само 25 бутилки, отвърна Хелмут. Сломени от сполетялата ни трагедия, ние продължихме бавно пътя си. Дори Луна изглеждаше разстроен от загубата и изпълняваше само траурни песни от своя обширен репертуар. Продължавахме да яздим напред, а пътеката ставаше все постръмна. По обяд слязохме от конете край малко бурно поточе, плувнали в потризи, изкъпахме се и похапнахме леко с чесън, хляб и вино. Това може да прозвучи отвратително за придирчивия, но когато човек е гладен, няма по-вкусно съчетание. Отпочинахме си около час, възседнахме отново конете и яздихме целия следобед. Когато сенките се удължиха и през малките пролуки в короните на дърветата над нас съзряхме златистите светлини на зареза, наклонът изчезна и ние излязохме на равна и чиста горска поляна. Тук слезлите от конете ловци бяха свалили седлата и един от тях разпалваше огън с сухи клонки. Слязохме с вдървени тела от конете, разседлахме ги, после се облегнахме край огъня на седлата и на дебелите вълнени попони, Наречени Рекадо, и си починахме десетина минути. През това време ловците измъкнаха няколко къса от неприятното набит месо и се заеха да го пекат на дървени шишове. След малко вцепенението ми попремина и тъй като все още беше светло, реших да се поразходи гората в непосредствена близост около нашия лагер. Когато се вмъкнах и закриволичих между гъстите и кратко обрени от залязващото слънце храсталаци, листата много скоро заглушиха дрезгавите гласове на ловците. Над главата ми от време на време се появяваше по някои колибри, пърхаше с крила, пърпореше и заставаше пред някой цвят да смукне за последен път преди лягане нектар. Малкоято ни размахваха крила от дърво на дърво, джавкаха като кутренца, разглеждаха ме с наклонени на една страна глави и хахреха като ръждясели панти. Заинтересуваха ме не толкова птиците, колкото необикновеното количество гъби около мене. В никоя част на света не бях виждал такова разнообразие на гъби, осеяли почвата. Повалените дървета, та да дори и стволовете. Те плантяха във всички цветове от винено червено до черно и от жълто до сиво, а по форма бяха фантастично разнообразни. Вървях бавно през гората в продължение на около 15 на минути и преминах приблизително един За толкова кратко време и на такава малка площ събрах в шапката си 25 вида гъби. Някои от тях бяха ареночервени с формите на венециански чаши с изящни столчета, други целите в филиграни с отворчета. Напомняха малки жълтобели масички, изрязани от слонова кост. Трети приличаха на огромни и гладки капки от смола или лава, черни и корави, те растяха върху изгнилите стволове на повалените дървета, четвърти, разклонени и изкривени като миниатюрни рогца на елен, като че бяха изрязани от шоколад. Едни от гъбите растяха в редици като червени, жълти или кафяви копчета от наградниците на повалените дървета. А други висяха като стари жълти сюнгери от клоните, и от тях се отцеждаше злокобна жълта течност. Същински пейзаж на вещиците от Макбет. Човек очакваше всеки миг да зърне някоя прегърбена набръчка на стара вещица, тръгнала да събира с кошница тази богата реколта от отровни гъби. Скоро съвсем се стъмни и между дърветата не се виждаше нищо, за това се върнах в лагера, наредих моите гъби в редици и започнах да ги разглеждам на светлината на огъня. Неприятното на вид месо се бе превърнало по това време в най-възхитителното кафеникавичко и цвъртещо печено и всеки един от нас се привеждаше напред, отрязваше си най-вкусното парче. Потопяваше го в соса на Хелмут, той предвидливо беше взел цяла бутилка от него и слагаше ароматния къс в Но около цареше пълна тишина, нарушавана само от време на време от някое оригване. Ние си подавахме мълчаливо виното и понякога някой се привеждаше и управяше внимателно дървата в огъня, за да пламтят поярко пламъците, а остатъкът от печеното просъскваше кратко като гнездо сънени оси. Накрая се нахранихме до насита и се облегнахме на удобните си седла, а луна отпи голяма глътка вино от една бутилка, взе китарата и дръпна тихо струните. Той запия много тихо някаква песен и гласът му едва-едва преливаше извън осветения от огъня кръг. А ловците започнаха да му пригласят със силните си красиви гласове. Аз си облякох пончото, тази безценна дреха, наподобяваща одеяло с дубка по средата, завих се плътно в него, но оставих свободна едната си ръка, за да поемам подаващата се в кръг бутилка с вино. Нагънах река дото в топла и удобна възглавница и легнах, заслушан в приятните песни и загледан в белия диск на луната, която се движеше бавно през черната плетеница на разпрострелите се над главите ни клони. След това внезапно и без никакви прозявки потънах в дълбок сън. Събудих се така, както заспах, с лице, обърнато към небето, което сега беше бледосиню с златист оттенък. Обърнах се настрани и видях, че ловците вече са станали, огънят гори и на него се пече много месо. Седнал край огъня, Хелмут пиеше горещо кафе от огромна чаша и когато се прозях, той се усмихна. Погледни луна! Каза той и показа с чашата. Хърка като пръсе. Луна лежаше до мен, напълно скрит под своето пончо. Аз измъкнах крак изпод моето пончо и горитнах там, където предполагах, че се намират задните му части. Улучих и в резултат на моята жестокост се раздаде жалък стон. След това се чупи кот, последван от песен. Луна подаде глава от дубката на пончото. Имаше много смешен вид и ми приличаше на пееща костенурка, подаваща се от черупката си. Не след дълго, затоплени от кафето и месото, ние оседлахме конете и навлязохме в мократа от отрусата Благоухайща гора, изпълнена с птичи песни. Докато яздехме, мислите ми се въртяха около прилепите вампири. Разбирах, че през малкото време, с което разполагах в планината, едва ли ще ми се отдаде възможност да заловя действително интересни животни. Но знаех, че мястото, където отивахме, гъмжи от прилепи. В миналото се опитали да създадат кафе на плантация в района, към който отивахме но се оказало невъзможно да се държат коне именно поради вампирите и така идеята била изоставена. Сега изключително много ми се искаше да срещна прилеп вампир в, така да се каже, неговия собствен дом и ако е възможно да уловя няколко екземпляра и да ги закарам с мен в Европа, като ги храня с пилешка кръв, пък ако се наложеше дори и с моята собствена изкръвта на доброволци, които можех да спечеля за делото. Доколкото знаех, прилепи вампири не бяха изпращани в никой европейска зоологическа градина, с изключение на няколкото екземпляра, които се отглеждаха с успех в Съединените щати. Опасявах се само от едно, да не би вампирите от кафената плантация да са се преместили на поточни пасища поради това, че там няма вече с какво да се прехранват. След около час пристигнахме до нашата цел, която се оказа някаква полуразрушена едностайна колиба с малка покрита веранда от едната си страна. Според мен ние пристигнахме точно на време, защото след не повече от 6 месеца тя положително щеше да се разпадне и да се превърне в част от гората. Всички ловци, Хелмут и Луна се зарадваха така, като че тази колибка беше някакъв разкушен хотел. Те вмъкнаха нетърпеливо седлата си в нея и започнаха добродушно да се препират кой в какъв ъгъл на изядения от червиите почте спи. Аз предпочетох да спя на верандата не само заради това, че беше малко по-чисто, но и защото можех да наблюдавам от това място дървото с привързаните за него коне които очаквах да станат първа жертва на прилепите вампири. Когато се нахранихме, ние тръгнахме пешком из гората. Макар че видяхме безброй следи от тапири, ягуари и други подребни животни, самите животни въобще не срещнахме. Все пак, като прообръщах всички изгнили дънери по пътя, успях да хвана две красиви малки жаби, една дървесна жаба и за ужас на всички останали и една новоизлюпена коралова змия. Когато се върнахме в колибата за вечеря, аз ги поставих внимателно в специално донесените за целта платнени турби. Когато се нахранихме, ние насядахме край блесналите въглени на прегорелия огън и, както обикновено, Луна започна да ни пее. След това всички, освен мен, влязоха в колибата и затвориха внимателно прозореца и вратата, за да не гилъх несмъртоносният нощен въздух, макар че предната нощ преспъха съвсем необезпокоявани на открито. Аз си послах легло на верандата. Повдигнах по високо възглавницата, за да наблюдавам по-добре посребрените от луната коне, завързани на около 7 метра от мене. Настаних се удобно, запалих цигара и вперих взор в лунната светлина да открия кога край конете ще се появят първите прилепи. Стоях буден около 2 часа, след което въпреки желанието си заспах. Събудих се при зори страшно недоволен от себе си, измъкнах се от пончото и отидов да огледам конете. Когато видях, че два от тях са били нападнати от прилепи вампири, докато сладко съм хъркал само на 7 метра от тях, още повече се я досъх. И двата коня бяха ухапани точно на едно и също място, по вратовете, на една педя разстояние от гривата. Самите ухапани места бяха два равни и плитки разреза, дълги около сантиметр и половина. Ефектът от тези малки разрези обаче е ужасен, тъй като кръвта, както при всички ухапвания от вампири, не спира. След като прилепът престане да лочи своята зловеща храна, а продължава да тече. Тъй като слюнката му съдържа противосъсирващи вещества. Ето защо, когато подутият от ядене прилеп отлети, раните на шията на коня продължават да кървят. Сега шиите на конете бяха набраздени от големи явици за съхнала кръв, несъразмерно големи по отношение на раната. Забелязах също, че освен на едно и също място, охапванията се намираха и от една и съща страна на телата на конете, от дясната страна като от лявата страна нямаше никаква рана или опит за ухапване. Животните, като че съвсем не се тревожеха от цялата тази работа и изглеждаха малко очудени от интереса, който проявявах към тях. Обеден, че прилепите вампири се спотаиват някъде наблизо, аз организирах след закуска всички да ги преследват. Ние се пръснахме наоколо и започнахме да оглеждаме в кръг гората около колибата, дори навлязохме около четвърт миля в нея и претърсихме всички хралупи и малки пещерки. Нашата безуспешна дейност продължи до да обяд. Когато се събрахме отново в колибата, открихме, че единствените живи същества, с които действително можехме да се похвалим, бяха 340-те черни кърлежа от различна възраст и размери, предпочели миризмата на Луна и Хелмут и затова полепнали само по тях. Наложи се двамата да отидат до близкото поточе и да се съблекат, когато махнаха и най-здраво залепените за телата си кърлежи. Те приседнаха гори на скарите и започнаха да пощат дрехите си като два бабуина, за да махнат и останалите гънките и шевовете им кърлежи. Любопитни същества са това кърлежите, подхвърлих аз, когато слязох до потока да им съобщя, че яденето е готово, изключително съзнателни паразити. Добре известен на естествените науки факт е, че те винаги нападат най-неприятните хора от дадена експедиция, това обикновено са пияниците, глупаците и развратниците. Луна и Хелмут ме погледнаха кръвнишки. Не би ли желал, по любопитство Хелмут, да те хвърлим с Луна Хей в този водопад? Трябва да признаете, че всичко е много особено. Нито един от нашите ловци няма кърлежи, а те са добра примамка за тях. Аз също нямам. Само вас двамата ви нападнаха. Знаете ли, че има една много стара английска поговорка за паразитите? Каква стара английска поговорка? Запита недоверчиво Хелмут. Кръставите магарета и през девет баира се подушват, и хупнах към лагера, преди да се ме сграбчили. Слънцето беше така ослепително горещо, че след ядене всички се изтегнахме на верандата да си починем. Останалите захъркаха като прасета, а аз не можех да мигна. Прилепите вампири не излизаха от главата ми. Ядосвах се, че не открихме скривалището им, което, бях напълно уверен, се намираше някъде наблизо. Аз естествено разбирах, че тук може би имаше един или два вампира и да се намери скривалището им в този случай бе поне три пъти по-трудно, отколкото да се търси и главко пасено. Когато останалите се събудиха с сумтене и прозявки, изведнъж ми хрумна една идея. Скочих на крака и влязох в колибата. Погледнах нагоре и за мое удоволствие видях, че единствената стая на колибата има дървен таван, а това означаваше, че между тавана и покрива има таванско помещение. Изскочих бързо навън и наистина видях квадратен двор. Който очевидно водеше в пространството между тавана и покрива. Сега бях убеден, че таванското помещение е просто претъпкано от вампири. Нетърпеливо изчаках, докато ловците направят на бърза ръка стълба от млади фиданки и се изкачих до отвора. Въоръжен с турба за моите пленници и парче плат, с което да ги ловя, за да не ме изпохапят, аз се напъхах вътре. След мен се вмъкна Хелмот, който имаше задачата да пази отвора с помощта на една моя стара риза. Хванал електрическото фенерче в уста, аз пристъпих нетърпеливо в таванското помещение. Първото нещо, което открих бе, че таванът е крайно несигурен. На мене не ми се искаше да се строполя долу заедно с тавана, затова легнах по очи като морска звезда и разпределих равномерно тежеста си. Запълзях по корем като дербнещ червенокош индианец и започнах да изследвам таванското помещение. Първото живо същество се оказа една дълга дървесна змия която премина бързо край мен и се насочи към охранявания от Хелмото двор. Когато му съобщих за змията и го помолих да се опита да я залови, той посрещна молбата ми с неудоволствие, придружено с сочни австрийски ругатни. За негово щастие, змията откри някаква цепнатина в тавана, пъхна се в нея и повече не я видяхме. Аз продължих упорито да пълзя напред и изплаших три малки скорпиона, които се хвърлиха моментално към близката дупка, както и осем големи отвратителни паяка от най-окосмения вид които само леко се помръднаха, когато лъчът ги освети, и после застинаха съзерцателно по местата си. От прилепи обаче нямаше и следа. Не се виждаха дори техни корешки и аз напълно се обезкуражих. Так му се я досах много на прилепите изобщо и на прилепите вампири в частност и лъчът на електрическото фенерче попадна в тъмнината на някакво кацнало невъзмутимо на напречната града същество, което ме гледаше злобно, и аз този час забравих вампирите. Светлия лъч на електрическото фенерче седеше кукумявка пигмей, птичка, малко по-голяма от рапче. С своите кръгли жълти очи тя ме наблюдаваше с мълчаливото негодование на свещеник, който по средата на службата разбира неочаквано, че органистът му е пиян. Аз изпитвам страст към всички видове кукумявки, но кукумявките пигмей са сред моите най-големи любимци. Струва ми се, че ме привлича техният дребнича кръст, съчетан с пълното им безстрашие. Във всеки случай реших, каквото и да стане, да прибавя тази кукумявка към моята сбирка. Насочих лъча право в очите и кратко, за да не забележи какво върша, повдигнах внимателно ръка, хвърлих с бързо движение парчето плат отгоре и кратко, и я сграбчих. Тя изкряска с негодование, запърха като обезумяла скрила и въпреки плата впих пръстите ми малките си, но остри ногти. Поставих електрическото фенерче върху пода, завих кукумявчето здраво в плата. После пъхнах цялото вързопче в ризата си и я закопчах за още по-сигурно чак до врата си. След като се убедих още веднъж, че в таванското помещение няма прилепи, започнах да се връщам обратно към изхода. Меко казано, това се оказа трудна работа, защото покумявчето се настани върху гърдите ми и се наложи да се придвижвам по гръб. Това ми предостави чудесната възможност да разгледам паяците по тавана. Сега те ми се сториха колкото супени чинии. Готови да скочат отгоре ми при всяко мое невнимателно движение. Омаян от паяците, предпочетов да се държа по-далеч от поедрите и по-кусматите. Накрая достигнах отвора и изкочих на слънчевата светлина. За моя изненада ловците се развълнуваха и останаха възхитени от улова на кукумявката пигмей. Това ме озадачи, докато не ми обясниха, че в Аржентина съществувало поверие, според което всеки притежател на такава кукумявка го очаквало голямо щастие в любовта. Това даде отговор на въпроса, който от известно време ме вълнуваше. На местния пазар за птици в Буенос Айрес открих една от тези кукумявки в клетка. Собственикът и кратко пожела такава фантастична сума, че аз се отнесох с насмешка към това негово искане, докато не се убедих, че наистина държи на нея. Той отказа да се пазарим и когато си тръгнах, без да купя птицата, той дори не си помръдна и пръста. След три дни отново отидох и си помислих, че продавачът ще бъде посклонен към пазарлъци. Но установих, че е продал кукумявката за цената, която искаше за нея. Това ми се стори невероятно и не можех по никакъв начин да измисля каквото и да е задоволително обяснение. Едва сега разбрах, че някой влюбен до уши момък е измъкнал под носа ми. Остана само да се надявам, че покумявката ще му донесе очакваното щастие. Това беше последната ни нощ в планината и аз реших, каквото и да стане, да уловя прилеп вампир дори да размърда едва едва нощния въздух с крилата си. Реших дори да предоставя самия себе си за примамка. Това не само щеше да накара вампирът да се приближи достатъчно, за да го хвана, но щях да разбера дали ухапването му наистина е толкова безболезнено, колкото го описваха. И така, когато останалите се оттеглиха в своя лишен от въздух будуар, аз си послах колкото се може поблизо до конете, но така, че да не изплаша прилепите. Завих се с пончото и оставих отвън само стъпалото на единия си крак, защото някъде бях чел че вампирите обичали много човешки крайници, особено палци. Във всеки случай това беше единствената част от тялото ми, която бях готов да жертвам в името на науката. Аз лежах на лунната светлина, вглеждах се в конете, а стъпалото ми измръзваше все повече и повече и аз започнах да се безпокоя дали на вампирите ще се харесат замразени палци от човешки крака. От тъмната гора се дочуха слабите звуци на нощта, Милиони штурци работеха на уморната си дърводелска работа в шубраците, чукаха, режеха, изковаваха миниатюрни подкови, упражняваха се в свирене на тромбон. Настройваха арфи и се учеха как да си служат с малки пневматични бургии. Дървесните жаби прочистваха дрезгаво гърла по върховете на дърветата като мъжки хор, който се подготвя за концерт. Всичко, в това число и моят крак, беше осветено великолепно от луната. Само прилепи не се виждаха никъде. В края на краищата започнах да чувствам левия си крак така, като че е заминал със скот на полюса и е забравен там, затова го вмъкнах на топло под пончото и предадох за жертвоприношение десния. Конете стояха спокойно с отпуснати глави на лунната светлина, само от време на време преместваха тежеста на телата си от едните на другите крака. След малко, за да размърдам краката си, отидох да огледам конете на светлината на електрическото фенерче. Нито един от тях не беше нападнат. Върнах се и продължих да се самоизтезавам. Какво ни само не правех, за да не заспя, пушех непрестанно цигари под пончото, съставех си на умазбучен списък на всички южноамерикански животни, които можех да си спомня. А когато и това вече престана да дава резултати и ми се доспа, се замислих за превишаването на моя банков кредит. Това е най-доброто средство против сън, което познавам. Когато зората започна да изтисква тъмнината от небето, аз продължих да стоя съвсем буден и да се смятам единствено виновен за нарастването на държавния дълг. Когато стана достатъчно светло и можеше да се вижда без помощта на електрическо фенерче, тръгнах с тежки стъпки да огледам по-скоро формално конете. Едва повярвах на очите си. Арените нишки на кръвта им украсяваха шиите на два от тях. Аз наблюдавах тези коне през цялата нощ на ярката светлина на луната и се обзалагам срещу главата си че на стотина метра около тях не се появиха никакви прилепи. Въпреки всичко два от тях се бяха обощавали, така да се каже, под носа ми. Да кажа, че бях огорчен, значи да се изразя твърде меко. Струваше ми се, че стъпалата ми ще се откачат при най-лекото докосване, главата ми се пръскаше от болки и въобще се чувствах като измъкнат от дупката си през средата на октомври сел. Когато събудих Луна и Хелмут, на тях, разбира се, им стана много весело и сметнаха това за справедливо възмездие за плоските ми шеги за паразитите от предния ден. Едва след като закусих фунило, булно състояние и започнах да пия третата си чаша кафе, си спомних нещо, което дълбоко ме развълнува. Своя ентусиазъм да заловя на всяка цена прилеп и да изпитам върху себе си неговото охапване съвсем забравих твърде неприятния факт, че може да се окаже носител на вируса на бяса и едно охапване да доведе до твърде лошо въздействие Спомних си, че противобясната вакцина, която с жестоко медицинско облечение инжектират направо в стомаха, е изключително болезнена и трябва да ви напомпат огромно количество от нея, докато се окажете извън всякаква опасност. Не зная доколко това е необходимо или чисто и просто лекарите получават част от доходите на производителите на ваксината, но зная от хора, изпитали това, удоволствие, че то е твърде неприятно. Възможността да се заразя от бяс чрез прилеп вампир в тази именно местност беше изключително слаба. Но дори и в този случай трябваше да се инжектирам профилактично. Всеки, който е чел описанието на последния стадий от развитието на болестта при борен от бяс, би се втурнал час по-скоро към най-близката болница. И така без прилепи или ухапвания, но с моята безценна кукумявка пигмей, поставена в малка бамбукова клетка върху гърба ми, ние заслизахме от планината към Карирегоа. Когато достигнахме плантациите с захарна тръстика, падна зелен полумрак, а телата ни боляха от умора. Дори яздещият отпред луна пееше все по-тихо и по-тихо. Накрая зърнахме светлинките на хелмотория дом. Когато в кочанени, потни и мръсни слязохме от конете и влязохме, вътре ни посрещна една, свежа и мила, а на масата до нея стояха три много големи чаши, пълни сведеностуден Джин Стоник. Едно, Итан, най-аристократичният колеш в глия. Бел, Пъра. Вагон с Бичос. В заключение ще кажа, че според мен за младия естествоизпитател няма нищо по-добро от пътешествията из далечни страни. Чарлз Дарвин, Пътешествие около света с кораба, бе Игъл. По време на моите странствания по света срещнах много любопитни и интересни хора. Ако трябва да им съставя списък, то първите места ще се заемат от двама души, с които се запознах през последните 10 дни от престоя ми в Карирегуа. Една сутрин дойде Хелмут и ми съобщи че отивал по своя работа в някаква естанция недалеч от Калилегуа и че близо до нея имало друга станция, която се държала от човек, който, както му казали, имал опитомени животни. Така че, докато си вършил работата, можел да ме остави в другата станция, за да видя какво мога да открия в нея. По пътя Хелмут ми разказа едно, друго за човека, с когото щях да се срещна. Никога не съм го виждал, но всички местни хора казват, че произхождал от много знатно европейско семейство. Говорят още, че приемал кралей и принцове, когато баща му бил министър-председател на една от балканските страни. Не зная доколко това е истина, но, Джери, нали знаеш как се раждат слуховете в провинцията? Говорят какво ли не за твоето минало, а ако не могат да измислят нищо, започват да разправят, че не си сключил брак с жена си, че си пияница, хомосексуалист или нещо друго от този вид. Да, зная как стават тези работи, отвърнах аз. Веднъж живях в едно много уютно английско село, където не можеш да размениш две думи, с която и да е жена от 7 до 70 годишна възраст, без да те обвинят в изнасилване. И все пак, забеляза философски Хелмут, ако той има подходящи бичу за тебе, няма никакво значение какъв е. След като пътувахме около 2 часа, той свърна от пътя и пое по някакви неравни пътеки през плантациите за захарна тръстика. Не след дълго пристигнахме до красива неголяма едноетажна постройка, заобиколена от добре поддържана градина. Из тревата се търкаляха детски играчки, люлеещо се конче и раздърпано мече, а в циментовото басейнче за детски игри плаваше малка яхта, наклонена силно на десния си борт. Пристигнахме, каза Хелмут. Слизей. Ще те взема след около 2 часа, разбрано. Разбрано, съгласих се аз и слязох. Впрочем, как се казва този човек? Капорал, отвърна Хелмут, потегли и ме остави обгърнат от облак прах. Тук трябва да кажа, че въпросният човек не се казваше Капорал, но не споменавам истинското му име поради ред причини, най-главната от които е, че самият той не ми разреши да пиша за него. След като кихнах няколко пъти, за да прочистя прахта от носа си, аз плеснах делово с ръце пред вратата, отворих я и закрачих към къщата. Тък му наближих широката веранда и откъм единия край на къщата се показа някакъв мъж. Високи добре сложен, той бе облечен в обикновен костюм, високи набръчкани бутуши бомбачас, стигащи до коленете, мръсна риза и смачка на филцова шапка с широка периферия. Буе и нас поздрави той и приближи до мен. Буе и нас Търся сеньор Капорал. В ли е? Попитах аз. Мъжът дойде до мен и свали шапка. Аз съм Капорал, представи се той, пое протегнатата ми ръка, на стокове и леко се поклони. Жестът не беше театрален, а по-скоро инстинктивен. Човекът имаше красиво загоряло лице, а от тъмните му очи строеше доброта. Под си нос носеше добре подстригани мустачки, но бузите и врата му бяха обрасли от гъста четина. Говорите ли английски? Попитах, изпълнен с надежда. Разбира се, отвърна без колебание той с безупречен акцент, вероятно научен още в училище. Виждате ли, не го говоря много добре но мога да водя доста свободен разговор. Но, моря ви, защо стоите тук? Заповядайте вътре на кафе, където ще ми разкажете с какво мога да ви услужа. Той ме въведе през вратата в малка стая, която служеше както за столова, така и за всекидневна. Подът беше старателно излъскан и за слан с весели вълнени килими местно производство, а малкото мебели бяха полирани и блестяха. Той надникна през друга врата и извика, Мария, кафе и парадос, Power фейвар, едно. После се обърна към мене и се усмихна. За мен е голямо удоволствие, каза искрено той. Много рядко ми се отдава възможност да упражнявам английския си език. Но преди всичко моля да ме извините за момент. Кафето сега ще стане готово, ето и цигари, моля ви, чувствайте се като у дома си. Той отново се поклони леко и излезе от стаята. Взех си машинално цигара и изведнъж забелязах с учудване, че кутията за цигари беше сребърна, а върху капака имаше красива сложна гравюра. Огледах стаята и забелязах и други сребърни предмети, прекрасна висока ваза с натопени в нея червени хибискусови цветове, красиво изработени свешници, поставени върху бюфета, а между тях, масивна фруктиера, която празна тежеше може би около 1 кг. Започнах да си мисля, че слуховете за капорал отговарят на истината, защото тези сребърни предмети не бяха произведени в Аржентина и струваха много пари. Той се върна скоро и забелязах, че се беше избръснал, измил и облякал чисти бомбачас, ботуши и риза. Сега мога да ви приема, както подобава, каза той и се усмихна. Домашната прислужничка индианка влезе с поднос с кафето. С какво мога да ви бъда полезен? Обясних му, че притежавам собствена зоологическа градина на остров Джерси и че съм пристигнал в Аржентина да събирам животни за нея. Това много го заинтересува. Оказа се, че доскоро имал няколко опитомени диви животни, които държал за забавление на децата си, но тъй като животните пораснали и не били вече толкова безопасни, изпратил ги на зоологическата градина в Буенос Айрес. Това станало само три дни преди пристигането ми в Жужуй, така че можете да си представите какво изпитах. Имах две нандо, обясни усмихнат той, когато видя мрачното изражение върху лицето ми, лисица, оцелот и диво прасе. Много съжалявам, че ги изпратих. Само да знаех, че ще дойдете. Няма нищо, отвърнах аз. Но ако ви попадне нещо през следващите 10 дни, бихте ли ми ги изпратили в Карилегуа, или само ми пишете и аз ще дойда да ги взема. Разбира се, отвърна той, с най-голямо удоволствие. Той ми наля кафе и заговорихме за други неща. Имаше не само безупречни маниери, но и вид на човек, навикнал да разполага с много пари и да заема високи постове. Той все повече и повече ме удивляваше, но доброто му възпитание не позволяваше да говори за себе си, затова се стараеше да насочва разговора към тези, които му се струваше, че ме интересуват. След това ми хрумна една идея. Използвах едно кратко затишие в разговора и се обърнах към него. Извинете ме, през цялото време, откакто съм тук, наблюдавам с възхищение вашите свещници. Прекрасни са! Никога порано не съм виждал подобни на тях. Лицето му светна радостно. О, да, наистина са прекрасни, отвърна той и ги погледна. Това са няколко подребори от стария режим, на който служех, те и останалите сребърни предмети, които виждате тук. Не казах нищо, но дадох да се разбере, че съм крайно озадачен. Виждате ли, продължи той, аз съм унгарец. Преди войната моят баща беше там министр-председател. След войната обаче баща ми почина, а аз имах жена и три деца. Заминахме и успяхме да вземем малка част от семейното ни имущество, по-голямата част от което се наложи да продадем при пристигането си в Буенос Айрес, за да можем да преживеем. Имах и известни трудности с намирането на работа, защото до тогава ме учеха да се държа само като благородник. Той се усмихна стеснително, като че се срамуваше да ме занимава с личните си спомени. Все пак, каза той и ми предложи отново цигари, много е приятно да притежавате няколко предмета които да ви напомнят за щастливите дни от живота ви. Струва ми се, че и вие бихте харесали Унгария от онова време. Какви ловни излети уреждахме? Вие ходите ли на лов или обичате твърде много животните? Не, аз не съм против лова, признах честно, при условие, че животните не се изтребват безсистемно. Очите му заблестяха. Може би, започна нерешително той, бихте желали да разгледате някои снимки, гласът му затихна с леко въпросителна нотка. Отвърнах, че с удоволствие бих разгледал снимки. Той отиде бързо в съседната стая и се върна скоро с голямо с красива резба дървено съндъче, което постави върху пода. Отвори капака, изсипа върху Рогоската огромна купчина снимки и започна да рови бързо сред тях. Човекът вадеше снимка след снимка, пахаше ги развълнувано в ръцете ми и се опитваше да ми предаде онова щастие, което му създаваха. За него те бяха ловни моменти, които нямаше никога да забрави. Докато хората на снимките означаваха малко или нищо за него. Ето най-ядрият див глиган, който някога сме убивали, това стана по време на лов, устроен в чест на краля на Швеция, погледнете какво великолепно животно, просто ме е срам, че го застреляхме, погледнете какви зъби. На снимката се виждаше повален на земята огромен глиган с презрително повдигната над огромните зъби горна устна, а зад него позираше с оръжие в ръка шведският крал. А сега погледнете тази. Това е най-големият лов на патици в чест на принца на Сиям. 500 чифта патици. денят беше прекрасен, а небето, почерняло от пътици, като скакалци, краката ни премръзнаха. Целите на пушките се нагорещиха до червено, а ние стреляхме, стреляхме. Разглеждахме снимките около час, истински парад на животни, крале и аристокрация. Накрая измъкнах от купчината голяма, блестяща снимка, на която се виждаше огромна столова, облицувана в дърво. Полилейте приличаха на обърнати нагоре коредни дървета, увиснани над дълга маса, осеяна с сребро и кристал. На масата седяха красиво облечени мъже и жени. В началото и кратко видях въз мъж, от дясната страна на когото седеше някакъв обсипан със капоценни камъни индийски властелин, а от лявата разпознах моя домакин, безупречно облечен в вечерен костюм. А! Възкликна небрежно той. Това беше банкет, който дадохме в чест на Махараджата. По-добре погледнете тези елени, какви великолепни рога. Само в Унгария можете да видите такива руга. Скоро чух клаксона от колата на Хелмут и станах с нежелание да си вървя. Моят домакин напъха обратно снимките в съндъчето и затвори капака. Извинете ме, каза той със съжаление, че ви досаждах с моите снимки. Ако жена ми беше тук, тя щеше да ви забавлява много по-приятно. Възразих и казах. Че снимките се ми харесали твърде много и тъй като излязохме вече на верандата, почувствах, че трябва да му задам още един въпрос, но се страхувах да не проявя невъзпитание. Кажете ми, сеньор Капорал, попитах аз, не ви ли липсва сега всичко това? След такъв великолепен живот, когато сте имали много пари, лов, влиятелни приятели, не намирате ли Аржентина, меко казано, малко скучна. Той ме погледна и се засмя. Сеньор Дарал, отвърна той, онова, което ви показах. Е минало, нещо като сън. Докато съществуваше всичко, беше великолепно, но сега водя съвсем нов живот. Спестявам пари, за да изпратя децата си да учат в Буенос Айрес. Надявам се, че ще ни останат достатъчно, за да купя една малка естанция за себе си и жена ми, когато децата пораснат. Какво повече ми е необходимо? Замислих се над думите му, а той ме наблюдаваше усмихнат. Значи работата ви тук е приятна? Попитах аз. Вие сте управител на тази естанция. Разбира се, отвърна той. Работата ми е много по-добра от първата, която заемах след пристигането си в Аржентина. А каква беше тя? Полюбопитствах аз. Кастрирах бикове в Кордоба, засмя се той. Тръгнах замислен към колата на Хелмут. Отдаде ми се удоволствието да прекарам два часа с един много необикновен човек, истински щастлив човек, без капка злоба у себе си. Моята сбирка от животни нарасна толкова много, че работата около тях ми отнемаше по цял ден. Вече не можех да се отделям по 3 или 4 дни и да оставям бедната една да храни животните. Освен това, се заех да правя клетки за онези опитомени животни, които до тогава се разхождаха на свобода или стояха завързани на веришка. Отначало ми се искаше да изпратя сбирката до Буенос Айрес с самолет. Но когато получих сметката за разходите, стори ми се, че е разработена от Кралското астрономическо дружество, което борави със светлинни години. За самолет следователно не можеше да става дума и се налагаше да тръгна с влака и да направя пътешествие от два дни и три нощи, което не беше никак по вкус ми, но друг избор нямах. Чаросо уреди всичко с присъщата за него бързина и експедитивност, въпреки че имаше своя работа и се безпокоеше много за жена си Джоан, която лежеше в болница. И така аз чуках и режех в градинката, правех клетките за пътешествието с влака и не изпусках от поглед пуснатите на свобода животни, които можеха да направят някоя беля. Най-големите сред тях бяха клатите Марта и Матияс, завързани под дърветата зверишки. Аз обичам много клатите, макар и да зная, че не всички споделят мнението ми, че са едни от най-прелестните животни. Има нещо много трогателно в техните дълги, направени като че отгумано слета са скусени върхове в техните пръсти като на гълъби, в мечешката им походка и начина, по който държат дългите си нашарени на колелца опашки, наподобяващи пухкави въпросителни. В диво състояние те живеят на големи стада и се придвижват на многобройни групи през гората, преобръщат повалени стволове и камъни, душат всяко агълче и цепнатина с приличните си на пръвосмукачки носове и търсят храна, която варира от бръмбари до птички и от плодове до гъби. Подобно на повечето дребни и стадни животни, те общуват помежду си с помощта на богата гама от разни звуци и аз съм убеден, че, разговорът на стадо коя ти заслужава специално изследване. Матияс разговаряше по цели часове с мен, като издаваше всевъзможни звуци, подобни на птичи крясъци и трели. Когато изучаваше някое изгнило дърво или камък, под който смяташе, че се намира сочно бръмбарче или голо охлювче, звуците се превръщаха в гъгнещо брухтене, изпълнявано на различни височини. Примесено са странни хрупкащи звуци които издаваше с много бързо тръкащите си зъби. Когато се ядосваше, цялото му тяло се разтреперваше от гняв, той кряскаше неистово и издаваше такива пронизителни и остри свирещи писъци, от които можеше да ви се пукнат тъпанчетата на ушите. И двете коати бях завързал с доста дълги каишки за едно удобно дърво. Когато обърнаха и изследваха всички данери и камъни в кръга, който им позволяваха каишките, аз ги привързах за друго дърво. При всяко преместване Матиас отделяше по десетина минути, за да обозначи своите нови владения с помощта на благоуханната си жлеза, която се намира в основата на опашката му. Той тръгваше тържествено в кръг с крайно съсредоточено изражение на муцуната и от време на време приклякаше да потърка задните си части върху някой камък или клонка, които особено му харесваха. След като извършваше всичко това, което у Куати е равносилно на издигане на флага над завоюваната територия, той се отпускаше и се заемаше с чиста съвест, слов на Брамбари. Ако някой от местните кучета се заблудеше и се приближаше до територията на коати, втори път дори през ума не му минаваше да постъпва така. Коатът тръгваше бавно към кучето, тръкаше заплашително с зъби, вдигаше право нагоре опашка като ръжен и я раздуваше два пъти повече от нормалните и кратко размери. Когато наближеше, хвърляше се внезапно напред със странно олюляваща се стъпка и издаваше пронизителни и проблушителни крясъци. Този страхотен звук понижаваше духа на всяко неособено храбро куче и когато то се оттегляше бързо назад, Матиас тръгваше отново с тихо мърморене и крясъци в кръг, за да обозначи наново своите владения. По време на такива сцени Марта се отдръпваше колкото и кратко разрешаваше веригата, наблюдаваше с обожание Матиас и издаваше тихи и звуци. Всички останали животни се чувстваха превъзходно. Хуаните напълня и с всеки изминат ден ставаше все по-очарователна и разгонваше вече папагарите. Едва не получих инфаркт от моите безценни жълточеляра, когато забелязах, че нещо отпадат. В края на краищата открих съвсем случайно, че не са болни, а поради някаква неизвестна причина искат да спят нощем в сандък. Когато ги снабдих с спален сандък, апетитът им се повиши и те се поправиха. Малката дива котка се примири на пълно с пленничеството и така усърдно играеше на криеница с сивото потенце, пък и на една друга измислена от тях игра, която можеше да се нарече «Задуши съседа си», че започвах да се безпокоя дали ще успея да ги заведа живи до Буенос Айрес, да не говорим за Англия. Помата Луна се опитоми, дори ми разрешаваше да я чеша за ушите, като притова ръмжеше дълбоко и доволно. Бедният полумъртъв от глад от сел от сега бе закръглен и с блестящ косъм. След като се отърси от причинената от глада апатия, той сега изяви напълно себе си, Смяташе вътрешността на клетката си за неприкосновена, така че почистването и кратко и храненето му станаха доста опасни. Такава е понякога отплатата за направеното добро. Сред новите животни от моята сбирка се намираха и два от най-очарователните представителя на маймунското племе, двойка дорукули, заловени в гората от един ловец-индианец. Той беше много добър ловец, но за нещастие му заплатих твърде щедро за маймунките и зашеметен от получената сума, той се оттегли в селото и се отдаде на пианство затова повече не купих нищо от него. Да се заплати точната сума за едно животно е истинско изкуство. Ако платите прекалено много, можете да загубите твърде лесно добрия ловец, защото между вашия лагер и гората винаги се намират доста кръчни, а ловците са твърде слабоволеви в това отношение. Доруко са единствените маймуни в света, които водят нощен живот и дори само от тази гледна точка заслужават внимание? А когато прибавите към това и факта, че приличат на кръстоска между кукумявка и клоун, че от всички маймуни те са най-милите и прекарват по-голямата част от времето си прегърнати една с друга и се целуват съвсем като хората, дороколи коли поне за мен стават просто обаятелни. Те имат огромни, типични за нощните животни очи и бяла лицева маска с черен кант. Формата на устата им създава впечатление, че на нея всеки миг ще се появи тъжна и малко съжалителна усмивка. Гърбовете и опашките им са отсветени в приятно зеленикаво сивка в а по гърдите си имат големи пухкави наградници, от бледо-жълти до тъмно-оранжеви в зависимост от възрастта. В диво състояние тези маймунки живеят подобно на коати на стада от 10 до 15 животни и подскачат мълчаливо по дърветата. Те издават звуци единствено по време на хранене и точно тогава разговарят помежду си с помощта на силни и мъркащи сумтения, като издуват гърла или пък издават поредица от звуци, подобни на птичи чуроликания. котешки е мелкания, свинско сумтене и змийско съскане. Когато ги чух за първи път да се хранят сред потананите в тъмнина дървета, ги взех поред за различни животни. След това се обърках и реших, че съм открил някое ново за науката явление. Изкопавах за доруколи големи червени бръмбари, които те обичаха изключително много. Те наблюдаваха как приближавам с вкусните насекоми, отваряха широко очи, протягаха лапи и целите разтреперани, издаваха тихи възбудени крясъци. С непохватната прелест на малки деца, които поемат бомбони. Те сграбчваха слапи по мръдващите бръмбари и започваха да ги хрускат и дъвчат, като от време на време спираха и издаваха радостни крясъци. Когато поглъщаха и последното парченце, те облеждаха внимателно лапите си отдолу и отгоре, за да се убедят, че не е останало нищо, а след това оглеждаха и себе си по същата причина. Когато се убеждаваха, че не е останало дори парченце, те се прегръщаха и се целуваха около пет минути, като че взаимно и бурно се поздравяваха. Наскоро след получаването на тези очарователни маймунки, Луна ме запозна с втория интересен човек. Една сутрин Луна дойде при мен и ми каза, че отива по работа на няколко мили извънкари Регуа. Селото, в което отиваше, се носели слухове за някакъв човек, който се интересувал и дори отглеждал животни у от дома си. Узнах само, че се казва Коко и че всички го смятат за Локо две, каза Луна, но ти сигурно искаш да дойдеш и да се запознаеш с него. Съгласен съм, отвърнах аз, без да имам нищо против да изоставя за малко дърводелската си работа. Почакай само да изчистия и нахраня животните. Добре, отвърна Луна, полегна търпеливо на полянката и започна да чеше хуаните по коремчето, докато си свърша работата. Когато стигнахме в селото, видяхме, че то е голямо, застроено безредно и има някакъв странен, мъртвешки вид. Дори къщите, построени както обикновено от Летви, Имаха неогледен и мръсен вид. Всичко изглеждаше прашно и унило. Колко очевидно го познаваха всички, защото, когато попитахме в местната пивница къде живее, се вдигна цяла гора от ръце, за да ни покаже посоката. Всички се усмихнаха и казаха, а, Коко, като че ставаше дума за местния идиот. Следвайки указанията, ние намерихме много лесно неговата къща. За разлика от останалите къщи в селото, Неговата беше ослепително чиста и блестеше като скъпоценен камък. Градинката пред къщата също беше грижливо подредена и съвсем невероятно, но до къщата водеше истинска хубава чакалеста пътечка. У мене се породи силно желание да се запозная с селския идиот, щом като живее в такава къща. В отговор на пляскането с ръце се появи слабичка смугла жена, която ми заприлича на италянка. Оказа се жената на Коко, която ни съобщи, че него го нямало в къщи, Денем работел в местната дъскорезница, чието бръмчене се носеше от далечината така, като че всички пчели в света са се събрали на конференция. Луна обясни целта на моето посещение и лицето на жената просия. О! Възкликна тя. Ще изпратя веднага някой от децата да го извика. Никога няма да ми прости, ако не се срещне с вас. Моля, елате зад къщата и го почакайте, след минута ще се върне. Градинката зад къщата също се оказа добре подредена като тази отпред и за мое очудване видях в нея два добре направени просторни кичарника. Надникнах в тях, изпълнен с надежда, но и двата бяха празни. Не се наложи да чакаме дълго пристигането на Коко. Той се появи тичешком по пътеката, която водеше към дъскорезницата, дойде задъхан при нас и свали сламената си шапка. Коко беше нисък, добре сложен мъж, с катранено черна кадрава коса и, необичайно за Аржентина, Носеше гъсти, добре подстригани черна брада и мустаци. Черните му очи горяха от вълнение, когато протегна красивата си моргава ръка на луна и на мене. Добре дошли, добре дошли. Посрещна ни той. Моля да извините мой английски език, той не е добър, защото нямам възможност да го практикувам. Поразиме това, че той въобще можеше да говори английски. Нямате представа какво означава всичко това за мен, произнесе пламенно той и ми стисна ръката. Да говоря с някого, който се интересува от природата, никога нямаше да простя на жена си. Ако не ме бе повикала, не повярвах на ушите си, когато ми каза синът, при мен е дошъл някакъв англичанин, при това за животни. Той ми се усмихна, а от лицето му не слизаше изражението на леко благоговение от станалото чудо. Човек можеше да си помисли, че съм дошъл да го каня да стане президент на Аржентина. Зашеметен от това, че ме приемат за току-що пристигнал от небето ангел, аз намирах с труд необходимите ми испански думи. Е, обади се Луна, който очевидно реши, че си е свършил работата. Като е свързал един лунатик с друг, отивам да си гледам работата, ще се видим по-късно. Напявайки си нещо под носа, той се отдалечи, а Коко ме хвана нежно под ръка, като че бе крило на пеперуда и можеше да се щупи всеки миг, и ме поведе по стълбите към своя дом. Жена му беше приготвила чудесна, много подсладена нимонада от пресни римони. Седнахме около масата, отпивахме от лимонадата и Коко започна да разказва. Той говореше спокойно и от време на време се запъваше, докато намери подходящата английска дума. Когато разбра, че зная достатъчно добре испански език, за да следя мислите му, той произнасяше някое изречение на испански. Изпитвах необикновено чувство, че слушам човек, на когото след дълги години немота се е върнала способността да говори. Той толкова дълго време беше живял в своя собствен затворен свят че нито жена му, нито децата му, нито който и да било от мръсното село можеше да разбере неговите интереси. За него аз представлявах нещо като невероятен отговор от искрена молитва, човек, появил се от битието, който можеше да се съгласи с него, че някоя птица е красива или пък друго животно е интересно, човек, който можеше да говори с него на езика, така дълго заключен вътре в самия него, който никой от заобикалящите го не можеше да разбере. Докато говореше, той ме наблюдаваше със смутено изражение на лицето, някаква смесица от благоговение и страх, Благоговение, че въобще се намирах пред него и страх да не би внезапно да изчезна като мираж. Изучавам преди всичко птиците, обясни той. Зная, че птиците в Аржентина са каталогизирани, но кой знае нещо повече за тях? Кой е запознат с тяхната брачна игра, с видовете гнезда, които строят, колко яйца снасят, какво поколение отглеждат, мигрират ли? Нищо от това не е известно, а той е главният проблем. Аз се старая да помогна, доколкото мога, именно в тази област. Това е главният проблем в целия свят, отвърнах аз. Ние знаем какви същества има по света, но не знаем нищо за техния личен живот. Желаете ли да видите мястото, където работя? Наричам го свой кабинет, предложи сумоляващ глас той, много е малък, но това е всичко, което мога да си позволя. С най-голямо удоволствие ще го видя, отвърнах аз. Той нетърпеливо ме поведе навън към миниатюрна пристройка на къщата. На вратата висеше голям катинар. Той измъкна ключ от джоба си и ми се усмихна. Никога не пускам вътре, обясни простичко той, те не разбират нищо. До този момент ентусиазмът на Коко към животинския свят ми направи огромно впечатление, но сега, когато прекрачих прага на неговия кабинет, бях повече от поразен, просто онемях. Кабинетът му беше с размери около 2,5 на 2 метра. В единия ъгъл се виждаше шкафче, в което държеше сбирката си от кожи на дребни бозайници, както и най-различни яйца от птици, които ми показа. Там имаше и една дълга и ниска пейка, на която щавеше кожите, а до нея грубо скован с 14 тома на естествена история, една част на испански и една част на английски язик. Под единствения малък прозорец стоеше триножник а върху него акварел, изобразяващ птица, чието тяло лежеше наблизо върху един съндък. Вие ли сте нарисували това? Попитах, без да повярвам на очите си. Да, отвърна свенливо той, виждате ли, нямам възможност да си купя кинокамера и това е единственият начин да изобразя тяхната перушина. Втренчих поглед в полузавършената картина. Тя бе изпълнена великолепно, с чудесно точен рисунък и отцветяване. Казвам чудесно. Защото рисуването на птици е едно от най-трудните неща в областта на естествената история. Пред себе си виждах творба, която се доближаваше до стандартите на най-добрите съвременни художници на птици, каквито бях виждал до тогава. Виждаше се, че това е работа на неопитен човек, но всичко бе извършено с такава педантична точност и любов, че птицата блестеше като жива върху листа. Взех мъртвата птичка в ръце, сравних я с рисунката и видях, че рисунката е много по-добра от редица други, каквито бях виждал и с различни книги за птици. Коко извади огромна папка и ми показа и останалите си работи. Имаше около 40 рисунки на птици, обикновено по двойки, за да се види половата разлика в перушината, всички чудесни като първата. Удивително хубави! Възкликнах аз. Трябва нещо да направите с тях, така ли мислите? Запита той, изпълнен със съмнение, и се загледа в рисунките, Изпратих няколко от тях на директора на музея в Кордоба. Той също ги хареса. Каза ми, че можем да ги отпечатаме в малка книжка, когато направя повече, но се съмнявам. Нали знаете колко скъпо струва едно такова издание? Аз се познавам с ръководителите на музея в Буенос Айрес, казах аз. Ще им разкажа за вас. Не мога да ви обещая предварително нищо, но е възможно да ви помогнат. Това би било чудесно, каза той и очите му заблестяха. Кажете ми, обърнах се аз към него, харесва ли ви работата в дъскорезницата? Да ми харесва ли? Повтори недоверчиво той. Да ми харесва тази работа. Сеньор, тя измъчва душата ми, обаче ми носи достатъчно, за да преживяваме, а с малко спестявания мога да си купя и бои. Спестявам също и за малка кинокамера, защото колкото е изкусен да е даден художник, птиците имат някои особености, които могат да се уловят само върху филмова лента. Тези кинокамери обаче са много скъпи и се страхувам, че ще мине доста време, преди да си позволя такава покупка. Той говори енергично и ентузиазирано около час и ми разказа какво е направил и какво още се надява да направи. Непрекъснато се налагаше да си напомням, че този човек, този селяк, ако предпочитате тази дума, работеше в дъскорезница и живееше в чисто бяла къщичка на село. Ако бях открил коко в покрайнините на Буенос Айрес, може би всичко нямаше да изглежда толкова невероятно но да го срещна тук, в това отдалечено и най-неочаквано място, беше все едно да срещна еднорок по средата на Пикадили. Макар и да ми разказа, че се налагало да пести, за да си купува бои, и че мечтае и за кинокамера, той не направи дори и най-малък намек да получи някаква финансова помощ от мен. Говореше непринудено и с наивността на дете споделяше своите затруднения с човек, който разбира и цени неговото занимание. Сигурно аз съм му се сторил като милионер, макар и да знаех, че ако му предложа пари, ще престана да бъда негов приятел и ще се превърна подобно на останалите жители от селото в човек, който не разбира нищо. Всичко, което можех да направя за него, беше обещанието да поговоря с ръководителите на музея в Буенос Айрес, защото добрите художници на птици не се срещат на път и под път, и да му дам моята визитна картичка. Казах му, че ако иска нещо от Англия, което не може да се намери в Аржентина, да ми пише и аз ще му го изпратя. Когато накрая луна се върна и трябваше вече да си тръгваме, Коко се сбугува на като дете, на което се разрешили да поиграе с нова играчка, а после само му я взели. Когато потеглихме, той застана посредата средата на прашната мръсна улица, гледаше след колата и въртеше в ръце моята визитна картичка, като че тя беше безценен талисман. За съжаление изгубих адреса на Коко на път за Буенос Айрес и разбрах това едва когато се завърна в Англия. Той обаче имаше моя и аз бях сигурен че ще ми пише и ще поиска да му изпратя някоя книга за птици или рисунки, защото такива неща се намират трудно в Аржентина, но не получих дори и един ред. Тогава му изпратих за коледа картичка и повторих предложението да му изпратя всичко, от което има нужда. Изпратих картичката в Карилегуа на Чарлз, който от своя страна я предал любезно на Коко. След това Коко ми написа очарователно писмо, в което се извиняваше за слабите си познания по английски език, който се надявал полекалека да овладее все повече и повече, съобщаваше ми някои новости за своите птици и рисунки. В писмото обаче нямаше нито една молба. С риск да го обидя му изпратих пакет с книги, които смятах, че ще му бъдат от изключително голяма полза. И сега, когато се ядосвам, че не мога да се снабдя с необходимото ми животно, нова книга или някое приспособление за кинокамерата, винаги си спомням за Коко който работи упорито и ентусиазирано с неподходящи инструменти и без пари в маничкия си кабинет и всичко това ми действа благотворно. По пътя за Калилегуа Луна ме запита какво мисля за Коко, когато всички в село смятали за Локо, и аз отвърнах, че според мен Коко е един от най-здравомислещите хора, които познавам, и безусловно един от най-забележителните. Надявам се, че един ден ще имам щастието да се срещна отново с него. След това се спряхме за кратко в друго село, в което Луна подочул, че имало някакво бичо. За моя радост, това беше възрастно диво прасе. Добре опитомено и отлична партия за Хуанита, наречено от неговия собственик Хуан. Купихме го, поставихме го в багажника и продължихме победоносно за Калилего, а се разгрух тя развълнувано отзад. Хуан беше толкова едар, нескопосън и опитумен, че се изплаших да не би с цялата своя простота да навреди на дребната и нежна Хуанита. Затова се принудих да ги разделя в отделни клетки, докато хланите пораз недостатъчно. Те обаче докоснаха зурли през решетките и явно се харесаха, а аз се обнадеждих, че в края на краищата ще ги бра успешно. Най-после настъпи денят, в който трябваше да напусна Карирегуа. Никак не ми се искаше да си заминавам, защото всички тук се държаха много добре с мен. Джоан и Чарлз, Хелмут и една, човекът, Слава и Луна разрешиха на мен, Напълно непознатия им чужденец, да се вмъкна в техния живот, разрешиха ми да наруша въведения от тях ред. Обсипаха ме с внимание и направиха всичко възможно да ми помогнат в работата. Макар и при пристигането си в Калилегуа да им бях напълно чуж човек, те проявиха такава доброта към мен, че само заброени часове сред тях се почувствах така, като че съм живял тук дълги години. Ако кажа, че изпитвах съжаление поради това, че напусках всички тези приятели, означава да се изразя твърде бледо. Моето пътешествие се оказа малко сложно в първия си етап. Наложи се да превозя сбирката си по малката железопътна линия, която свързваше Калилегуа с най-близкия голям град. От тук трябваше да прехвърлим животните на влака за Буенос Айрес. Когато разбра, че се безпокоя от това прехвърляне, Чарлз настоя луна да ме придружи до града, а самият той, Хелмут и една, тъй като Джоан все още боредуваше, щяха да отидат до града с колата да ни посрещнат там и да ми помогнат да се справя с всички възникнали осложнения. Аз не желаях да им причинявам толкова много затруднения, но те не искаха и да чуят за това, а една заяви, че ако не и кратко позволя да ме изпрати, няма да ми налее нито капка джин тази вечер. Ужасната заплаха сломи окончателно всички мои протести. И така, рано сутринта в деня на моето заминаване, пред къщата на Чарлз пристигна трактор с прикачена за него огромна плоска платформа. Ние натоварихме на нея клетките с животните и ги откарахме бавно на гарата. Тук ги разтоварихме на перона и зачакахме пристигането на влака. Когато разгледах релсите, настроението ми се помрачи. Напълно износени, те очевидно никога не бяха сменявани. Тук там под влияние на тежеста на влака релсите и траверсите стояха затънали в земята и изобщо не се забелязваха. Цялата железопътна линия бе гъсто обрасла от бурения и треволяк и не се разбираше къде започва линията и къде завършва растителността. Изчислих, че ако влакът се движи със скорост, по-голяма от 5 мили в час, ни предстои най-сензационната за века железопътна катастрофа. Това не е нищо, заяви гордо Чарлз, когато се оплаках от състоянието на релсите, има участъци, които са къде-къде полоши. Страхувах се от самолета, с който пристигнах, казах аз, но това е чисто самоубийство тези релси не биха могли да се нарекат дори железопътна линия, така са се обганали, че ми приличат на две пияни змии. До сега у нас не е имало никакви происшествия, заяви Чарлз и аз трябваше да се задоволя с тази ободряваща вест. Когато се появи, влакът се оказа толкова невероятен, че всички мисли за лошото състояние на трасето изхръкнаха от главата ми. Дървените му вагони приличаха на онези, които виждахме по старите филми за дивия запад. Особено забележителен обаче беше локомотивът. Очевидно много стар и отново взет от реквизита на филмите за Дивия Запад, той имаше отпред гигантска скара за предпазване от животни. Някой недоволник от неговия архаичен вид бе решил малко да го поосвежи, Затова му бяха придали аеродинамична форма с няколко метални листа, боядисани с широки оранжери, жълти и червени идици. Меко казано, това беше най-веселият локомотив, който някога бях виждал, също като че пристигаше от карнавал. Той се зададе към нас величествената скорост от 20 мили в час. Зелената растителност скриваше сполучливо релсите и изглеждаше, че влакът се движи направо по земята. Навлезе грохот в гарата, заскърца остро с пирачките си и избълва гордо-обромен облак черен дим, който обгърна плътно всички ни. Ние с луна наблъскахме на бърза ръка клетките с животните в фургона, заехме места на дървените седалки в съседния вагон и влакът дръпна няколко пъти, разтърси се и потегли. През по-голямата част от пътя шосето се виеше успоредно на железопътната линия, отделено от нея чрез обрасла с храсти и тревна ирица и ниска ограда от будлива тел. Чарлз, Хелмут и една се движеха успоредно с нас с колата и ни обсипваха с оскърбления и насмешки, заканваха ни се с юмруци и обвиняваха Луна и Мен в безброй много прегрешения. Отначало останалите пътници се озадачиха много, но после, когато разбраха, че се шегувахме, се включиха с желание в играта и ни подсказваха най-различни ругателства, които ние крещахме в отговор. Когато Хелмут обвини Луна, че имал сладък глас като на магаре, страдащо от ларингит, Луна го замери от прозореца на влака с портукал, който префуча на косам от главата на Хелмут. Скоро целият влак се присъедини към нашето детско, но приятно забавление. На всяка от безбройните малки гари, на които спирахме, Тапаците от колата задминаваха влака и ми връчваха огромен букетовех на ницветя. А в отговор аз произнасях от прозореца на влака дълга и страстна реч на новогръцки език и заинтригувах до крайна степен онези пътници, които току-що се качваха и очевидно ме вземаха за държавен деятел. Пристигнал на официално посещение в тяхната страна. И така ние се забавлявахме великолепно, докато пристигнахме в града, където щяхме да се прехвърлим на другия влак. Струпахме внимателно с на перона. Постарихме до не един носъч да не позволява на зепачите да дразнят животните и отидохме да похапнем, защото преди тръгването на влака за Буенос Айрес имахме няколко часа на разположение. Когато се върнахме на гарата, вече падаше мрак и след малко Буенос Айреският влак пристигна с пъхтене и грохот, обвит във внушителен облак от искри и пара. Локомотивът обаче беше съвсем обикновен и не приличаше ни най-малко на живописния залитащ дракон, който ни докара с такова достоинство от Карилегоа. Хелмут, Луна и аз наредихме внимателно клетките с животните в заетия от мен вагон, който се оказа много по-малък, отколкото предполагах. Междувременно Чарлз намери спалното ми място и внесе вътре моите вещи. В купето щяхме да бъдем четирима души, но нито един от тях не се появяваше и аз оставах с надеждата, че ще бъдат интересни хора. След това, когато нямаше вече какво повече да върша, аз седнах на стъпалото на вагона, а приятелите ми се наредиха пред мен. Една бръкна в си и извади нещо, което блесна на слабите светлини на гарата. Бутилка джин, прощален подарък, каза тя и лукаво ми се усмихна. Не можах да се примиря с мисълта, че ще пътуваш такъв дълъг път без храна. Хелмут, казах аз, след като изпратих луна за тоники чаши, имаш жена за милиони. Може би, отвърна мрачно хелмут, но тя върши всичко това само заради тебе, Джери. Когато аз заминавам някъде, не ми дава джин. Чисто и просто казва, че много съм пиел. Застанали на перона, ние вдигнахме на здравица за здравето на всички ни. Не успял още да си допия чашата, се раздаде свирката на кондуктура и влакът потегли. Хванали чашите в ръце, моите приятели се затичаха край влака и ми стискаха ръцете, а когато целунах една за сбогом, едва не паднах от влака. Влакът набираше скорост. Аз гледах как моите приятели стоят с вдигнати чаши за прощален тост под мъждивите светлини на перона. Докато не се скриха от погледа ми, после тръгнах унило към купето с остатъка джин в бутилката. Пътуването с влака не беше чак толкова лошо, колкото предполагах, макар че придвижването с повече от 40 клетки с най-различни животни в аржентински влак да не е приятно развлечение. Най-много се страхувах да не би през нощта, или през деня, да откачат вагона с животните, да го бутнат в някоя глуха линия и да го забравят там. Такова нещастие се случи веднъж в Южна Америка с един мой приятел, също колекционер на Диви Животни. Докато открие загубата и се върне на гарата, почти всички животни измрели. Поради това реших, че където спрем през деня или нощта, да излизам на перона и да следя за моя безценен товар. Аз често скачах посред нощ от леглото и това мое необикновено поведение озадачи много с пътниците ми, трима млади и много приятни футболисти, които се завръщаха от Чили, където бяха участвали в някакви мачове. Когато им обясних моите действия, те ме съжалиха, че едва смогвам малко да мигна, пожелаха да се сменяваме през нощта и изпълняваха най-добросъвестно своите задължения през цялото пътуване. Тази работа сигурно им се е сторила безкрайно смешна, но те се отнесоха сериозно към нея и ми помогнаха извънредно много. Другата трудност се състояше в това, че можех да се добера до животните само когато влакът беше на някаква гара, тъй като техният вагон не бе свързан с коридор с влака. Тук ми дойде на помощ придружителят на спалния вагон. Десетина минути преди пристигането на гарата той ме предупреждаваше и ми казваше какъв е престоят. Това ми даваше възможност да премина през целия влак до вагона с животните, а когато влакът спираше, да скоча и да отида да им помогна. Трите вагона, през които преминавах, докато стигна до моите животни, бяха третокласните вагони на влака, на чието дървени пейки седяха много хора, помъкнали пеленачета, тъщи, дамаджани с вино, кози, пирета прасета, кошници с плодове и разни други необходими за пътуване вещи. Когато тази весела, енергична, да дъхаща на чесън тълпа узна причината на моите чудновати непрестанни странствания до последния вагон, обедини своите усилия в моя полза. Спрешели влакът, те ми помагаха да изляза на перона, откриваха най-близката чешма, изпращаха децата си по всички посоки да купуват банани, хляб или каквото беше необходимо за животните и когато свършвах работа, ме издърпаха приятелски във вагона на вече по влак, като се интересуваха живо от здравословното състояние на пумата. От това как птиците понасяли горещините и дали е истина, че имам папагал, който знаел да казва, и хода пиутией. След това ми предлагаха бонбони, сандвичи, чаши вино, късове месо, показваха ми своите бебета, козите, пилетата или прасетата си, пееха ми песни и въобще се отнасяха с мен като с човек от тяхното семейство. Всички бяха толкова обаятелни и мили толкова приятелски разположени, че когато в края на краищата влакът навлезе бавно в огромната и шумна гара на Буенос Айрес, почти съжалявах, че пътуването завърши. Животните натоварихме на камион, а стотици хора ми стиснаха ръката. После тръгнахме да закараме животните, които издържаха удивително добре пътуването, при останалата колекция, разположена в грамадния склад на територията на музея. Узнах с ужас, че същата вечер един мой добър приятел устройва коктейл за да отпразнува моето завръщане в Буенос Айрес. Мразя коктейлите, но не можех да измисля никакво извинение да се отърва от този, без да оскърбя домакина. Независимо от умората двамата с Софи се издокарахме и отидохме. С повечето хора не се познавах и нямах особеното желание да се запознавам, но там присъстваха и много мои стари приятели, заради които си заслужаваше да отида. Докато с един мой приятел спокойно обсъждахме въпроси от взаимен интерес, към мен приближи тип, когато ненавиждах. Той беше един от онези типични англичани, които подобно на най-отвратителните бурени процъфтяват най-добре на чужд климат. Този човек бях срещал и по-рано, и той още тогава не ми хареса. Човекът закрачи към мен и като че за да ме раздразни още повече, беше поставил старата си училищна вратовръзка. Неговото безизразно лице приличаше на лошо направена посмъртна маска. А надменният му и провлачен говор сякаш имаше предназначението да докаже на света, че и без мозък можеш да изглеждаш добре възпитан. Чух, каза снисходително той, че току-що се връщате от жужуи. Да, отвърнах кротко аз. Звлак ли? Попита той и по лицето му се изписа леко отвращение. Да. И как пътувахте? Попита той. Много добре, великолепно, отвърнах аз. Предполагам, че влакът е бил претъпкан от най-обикновени мъжища, произнесе съчувствено той. Погледнах глупавата му физиономия и безизразните очи и си спомних за моите спътници от влака, пещестите млади футболисти, които ми помогнаха в нощните дежурства, старецът, който ми рецитира на изуст Ейро, докато в самоотбрана трябваше да изям цяла глава чесън между 13-я и 14 тия куплет, милата стара пълна жена, с която се сблъсках и която падна зад заднешком в своята кошница сейца после отказа да и кратко заплатя щетите, защото, както заяви тя, не се била смяла така от дълги години. Гледах този блудкав представител на моите кръгове и не можах да се стърпя. Да, отвърнах на тъжено аз. Влакът беше претъпкан с най-обикновени мъжища. И знаете ли, много малко носеха братовръзки и нито един не знаеше английски. След това го оставих сам и отидов да си взема нещо друго за пиене. Чувствах, че той си заслужи всичко това. Едно, Мария, бъди любезна, кафе за двама. Исп. Бел, пара. Две, глупчо, исп. Бел, пара. Краят на пътуването. Когато ви се наложи да превозите голяма сбирка животни от единия край на света до другия, вие не можете, както изглежда смятат много хора, да ги натоварите на първия попаднал ви параход и да отплавате, като махнете весело с ръка за сбогом. Работата е малко по-друга. Първата ваша задача е да намерите параходна компания, която да се съгласи да превози животните. Когато чуят думата, животни, повечето служители от тези компании пребледняват и тяхното живо въображение започва да им рисува следните картини. Капитанът е изтърбушен на мостика от ягуар. Старшият помощник умира бавно в прегръдките на огромна змия. Множество най-различни отвратителни и смъртоносни животни преследват пасажерите от единия край на кораба до другия. Всички служащи от параходните компании, изглежда, са под впечатлението, че искате да пътувате с техен параход с едничката цел да пуснете от клетките всички животни, които цели 6 месеца сте събирали спот на началото. След като веднъж преодолеете тази психологическа бариера, остават за решаване още много други проблеми. Трябва да се посъветвате с старшия стюард колко място ще ви отпусне в хладилниците за вашето месо, риба и яйца, за да не гладуват пасажирите. Трябва да се поговори с старшия помощник из боцмана къде и колко клетки да се поставят, как да се обезопасят по време на бури, колко параходни платнища може да земете. След това правите официално посещение на капитана и обикновено на чашка джин го уверявате, почти със сълзи на очи, че няма да му причините никакви безпокойства на борда. Че той дори няма да забележи вашето присъствие, изявление, в което не вярвате нито вие, нито той. Най-важното от всичко е че обикновено се налага да подготвите своята сбирка за товарене десетина дни преди отплаването на парахода. Защото поради ред причини в различните пристанища той може да замине по-късно или по-рано, което е още по-досадно, тъй като трябва да сте на място, за да получите нареждания. Ако примерно поредица стачки на докерите задържат парахода, вие може да седите и да кипите от нетърпение месец или повече, през което време апетитът на вашите животни като че се увеличава право пропорционално на силно разклатените ви финанси. Краят на пътуването представлява най-бедствената, най-обърканата, най-уморителната и най-страшната част. Когато ме попитат за опасностите, свързани с моите пътувания, винаги се изкушавам да кажа, че опасностите в гората бледнеят в сравнение с опасностите да обиснете във въздуха в някое затантено място на света с бирка от 150 на животни, които трябва да храните дори тогава, когато нямате вече пари. Сега като че преодоляхме всички тези затруднения. Осигурихме парахода, консултациите с ръководните хора на борда завършиха задоволително, поръчахме храната на животните и всичко като че вървеше гладко. Точно в този момент Хуаните реши да разнообрази живота ни и се разболя от пневмония. Както вече казах, животните живееха сега в огромното неотоплено складово помещение на музея. Това очевидно не безпокоеше нито едно от животните, макар да започваше аржентинската зима и времето да ставаше все постудено. Хуанита обаче реши да се покаже оригинална, без дори предварително да се разкашля, за да ни предупреди, тя направо се предаде. Сутринта се натъпка до насита с боб, а вечерта, когато щяхме да завиваме клетките за през нощта, изглеждаше вече съвършено болна. Хуанита стоеше облегната на едната страна на клетката, като че се подпираше, очите и кратко бяха полузатворени, а дишането, учестено и с хрипове. Отворих бързо вратичката на клетката и я повиках. Тя направи огромно усилие, изправи се разтреперана, излезе с руляващи се крачки и падна в ръцете ми. Всичко беше изпълнено в най-добрите традиции на киното, но аз се изплаших. Докато я държах, чух как нещо хахри и бълбука в малкия и кратко граден кош, а телцето и кратко легна отпуснато и студено в ръцете ми. За да изразходваме по економично бързо стопяващия ни се запас от парични средства, двама наши приятели от Буенос Айрес предложиха на Софи и на мен да отседнем в техните жилища за да спестим поне хотела. И така Софи се настани удобно в апартамента на Блонди и Мейтланд Херият, а аз заех походното легло в квартирата на Дейвид Джоунс. В момента, когато открих заболяването на Хуанита, с мен беше и Дейвид. Аз завих пръсенцето в палтото си и се замислих трескаво. Животното се нуждаеше отколкото се може повече топлина. Знаех, че нямаше откъде да му я доставим в огромния ламаринен склад, дори да запалехме огън като големия лондонски пожар. У Блонди вече се намираше един мой борен папагал, който дъвчеше замислено петите в банята на нейния красиво подреден апартамент и аз чувствах, че нашите приятелски отношения ще отидат твърде далеч, ако я помоля да приюти и едно диво прасе. Дейвид се върна тичешком от лендроувара, откъдето донесе едно одеяло да завием прасето. В едната си ръка стискаше бутилка пълна до половината с бренди. Това не може ли да й кратко помогне? Попита той докато завива Хуанита в одеялото. Ще й кратко помогне, при това великолепно. Моля те, загрей малко мляко на спиртника и налей в него една лъжичка бренди. Докато Дейвид вършеше това, Хуанита кашляше тревожна в своя пашкул от моето палто и одеялото. Накрая млякото и брендито бяха готови и аз с голям труд успях да и кратко налея две супени лъжици в гърлото, докато тя лежеше почти в безсъзнание. Какво друго можем да направим? Запита, изпълнен с надежда Дейрит, привързал се като мен изключително много към малкото прасенце. Нуждае се от огромна инжекция пеницилин и колкото се може повече топлина и чист въздух. Погледнах го, изпълнен с надежда. Да я заведе му дома, предложи, както очаквах, Дейрит. Ние не изгубихме нито минута време. Лендроувърът се понесе с бясна скорост по блеснаните от дъжда улици и истинско чудо е, че се добрахме живи и здрави до апартамента. Докато бързах нагоре по стълбите с Хуанита, Дейвид изтича до блонди, понеже Софи държеше при себе си аптечката с пеницилина и спринцовките. Поставих окончателно изгубилата съзнание Хуанита върху дивана на Дейвид и макар апартаментът да се отопляваше с парно отопление, включих и електрическа печка, после отворих няколко прозореца, но така, че да не става течение. Дейвид се върна за невероятно кратко време. После изварихме бързо с принцовката и аз направих на хуанита най-голямата доза пеницилин, на която се осмелих. Тя можеше или да я осмърти, или да я излекува, защото никога преди това не бях инжектирал диви прасета с пеницилин и не знаех дали въобще го понасят. След това седнахме и чакахме около един час. В края на крайщата се убедих, че дишането и кратко малко се подобри, макар да продължаваше да е в безсъзнание, но разбрах, че ще мине дълго време, преди да се оправи напълно. Слушай, обърна се Дейлит към мене, докато за кой ли път преслушвах гръдния кош на хуанита, нима и кратко помагаме, като седим и я наблюдаваме. Не, отвърнах неохотно аз. Смятам, че в продължение на 3-4 часа няма да настъпят никакви промени. В момента се чувства по-добре, но като че ли и брендито малко и кратко помогна. Е, добре, произнесе делово Дейвид. Да отидем да хапнем нещо приори. Не зная ти как се чувстваш, но аз съм гладен. Необходим ни е около 3 четвърти час. Добре, отвърнах аз на особено голямо желание. Прав си, когато се убедихме, че на хуаните е удобно и електрическата печка няма да подпари отделата и кратко, ние отидохме в мюзик бара на Ори на улица, Емейл, 25, улица, успоредна на стария бряг на Буенос Айрес. Тази улица е оградена от двете страни от малки заведения с най-възхитителни наименования, Мое желание, къщата на тъжните красавици, а някои и по-мистериозни, като Ужасите на Джо. На тази улица не се срещаха порядъчни хора, но аз отдавна престанах да се вълнувам от понятия като порядъчност. С различни приятели бяхме посетили повечето от тези малки, полутъмни и опушени барове. Където за колосални суми пиехме манички чашки с някакво питие и наблюдавахме как, домакините, се занимават със своя прастързанаят. От всички тези барове най-много ни харесваше, мюзик бара, на Ори, където винаги си прарехме срещите. При Ори ни харесваше поради много причини. Първо, заради самия Оли с набръчкано като орехува черупка лице и неговата жена. Второ, Оли не само наливаше полагаемото се количество в чашите, но често си пиваше и с нас. Трето, неговият бар беше добре осветен и човек виждаше лицата на своите събеседници. В останалите барове трябваше да се превърнеш в прилеп или кокомявка, за да виждаш, както трябва. Четвърто, на неговите домакини, не беше позволено да безпокоят постоянно посетителите и да ги карат да им купуват питиета и. Пето, тук имаше двама музиканти, брат и сестра, които пееха и прекрасно свиреха с китара. Накрая, което може би е и най-важното. Аз видях как, домакините, вечерно време след приключване на работа целуваха нежно за довиждане Оли и неговата жена, като че им бяха родители. Слязохме надолу по стълбите към бара, където ни посрещнаха радостно Оли и неговата жена. Обяснихме причината на нашето лошо настроение и целият бар ни изказа своето съчувствие. Оли изписна с една голяма водка, а домакините се събраха наоколо и ни убеждаваха, че хуаните непременно ще оздравее и въобще се стремяха да ни ободрят. Хапнахме топли на денички и сандвичи и пихме водка, но нито това, нито дори веселите карнавалитос, които братът и сестрата изпяха специално за нас, не успяха да повишат настроението ми. Бях убеден, че Хуаните ще умре, а обикнах извънредно много това малко същество. Когато хапнахме и пинахме, ние се сбогувахме, изкачихме стълбите и излязохме на улицата. Елате утре да ни кажете как е животинката, извика след нас Оли. Есай, Есай, обадиха се. Домакините, като гръцки хор, елате утре да ни кажете как се чувства Пио P.O.B.R.I.C.I.T.A. 1. Когато се върнахме в апартамента на Дейвид, аз бях уверен, че ще заварин хуанита мъртва. Навлизане във всекидневната погледнах купчината одеяла на дивана и буквално на сила пристъпих към нея. Повдигнах внимателно ъгъла на одеялото и отдолу ме погледна с любов едно емигъщо тъмно око, после болната повдигната пъта си розова зурличка и изгрух тя едва едва от удоволствие. Боже Господи, тя е по-добре! Възкликна Дейлит, без да вярва на очите си. Не съвсем, отвърна внимателно аз. Все още не е извън всякаква опасност, но може да се надяваме, че ще оздравее. Като в потвърждение на думите ми, Хуаните отново изгрухтя. Страхувах се, че Хуаните ще изрита през нощта от делото си и отново ще се простуди, затова я взех да спи при мене на дивана. Тя легна спокойно върху гърдите ми и заспа дълбоко. Макар че дишането и кратко все още беше хрипливо, онова ужасно стържене в гърдите, което чувах от начало при всяко нейно дишване, беше вече изчезнало. На следващата сутрин се събудих от докосването по окото на студена и грапава моцунка, и до ушите ми достигна весело хрипливо брухтене. Махнах одеялото от прасенцето и все едно, че видях съвършено друго животно. Очите му блестяха, температурата беше нормална, а дишането, макар и хрипливо, беше много поравномерно. Най-главнотото можеше вече да се изправя за съвсем кратко време на крака. От този момент Хуанита започна много бързо да се поправя, но колкото по-добре се чувстваше, толкова по-зле се държеше като пациентка. Когато започна да ходи, без да пада на всяка втора крачка, тя настояваше по цял ден да тича из стаята и се възмущаваше до крайност, че я принуждавам да носи едно малко одеялце. Завързано като наметало под брадата и кратко хранеше се с голям апетит и ние отрупвахме слакомства. Особено мъчително ми стана с нея нощем. Тя сметна за фантастично добра идеята да спим заедно, но колкото и това да беше комплимент за мен, аз не споделях нейното мнение. Двамата имахме различни представи относно целта, с която човек си ляга в леглото. Аз си лягах, за да спя, докато Хуаните смяташе, че настъпва най-удобният момент за приятни лудории. Малките диви прасенца имат изключително остри бивни зъби и копица, а зорличките им са корави, Еластични и влажни, и когато тези три вида оръжия се обърнат против тялото на човек. Който се готви да потъне в спокоен сън, най-меко казано, е мъчително. Понякога тя танцуваше върху гърдите и стомаха ми някакво свинско танго, а друг път преследваше в кръг опашката си. Докато започвах да се чувствам като нещастната жертва от, кладенецът имаха лотото две. От време на време тя преустановяваше своя танц, пъхаше влажната си зорла в окото ми и чакаше да види дали ще ми хареса. Друг път я обземаше мисълта, че някъде около себе си съм скрил лакомства, дори и трюфели, но каквото и да беше, тя го търсеше с зурла, бивни зъби и копица и когато не го намираше, Брухтеше пронизително и раздразнено. Към три часа след полунощ се унасяше в дълбок непробуден сън. След това към пет и половина започваше да бяга в галоп на горе надолу по цялото ми тяло, за да се убеди, че ще се събудя в добро настроение. Това продължи четири изпепеляващи душата ми нощи. Докато накрая реших, че се е поправила достатъчно и започнах нощем да я пропаждам в едно съндъче, въпреки пронизителното и кратко възмущение. Изправих хуаните на крака точно на време. Тък му се оправи и получихме съобщение, че корабът е готов за отплаване. Щеше да ми е твърде неприятно да тръгна на път с болната хуанита, тъй като положително щеше да умре. Така в определения ден два камиона с екипировката и клетките пристигнаха на пристанището, следвани от лендруувара. И започна дългата и уморителна работа по натоварването на животните и подреждането на клетките. Това винаги е съпроводено с хабене на много нерви, защото натоварените с клетки огромни мрежи се извисяват във въздуха и вие винаги мислите, че хей сега ще се скъса някое въже и всички ваши безценни животни ще паднат или в морето, или ще се строполят в безредна купчина върху циментовия пристан. При вечер и последната клетка се издигна благополучно на борда. Последният предмет от нашата екипировка потъна в трюма и ние въздъхнахме облегчено. Дойдоха да ни изпратят всички наши приятели. В очите на някой от тях прочетох едва прикрито облегчение, но можех ли да им се сърдя, когато в едно или друго отношение ги превърнах в истински мъченици. Бяхме уморени, но спокойни и се заехме да опустошаваме бутилките, които предвидливо поръчах в моята каюта. Всичко се намираше на борда. Всичко беше наред и сега не ни оставаше нищо друго, освен да се чупнем на сбогуване, Тъй като след получас корабът тръгваше на път. Тък му напълних за пети път чашите. На вратата на кабината се появи дребен мъж с митничарска униформа, а в ръцете му шумолеше с нопче листа. Погледнах го влюбено, без да подозирам каквато и да е опасност. Сеньор Даръл. Попита учтиво той: Сеньор Гарсия. Попитах на свой ред аз. Есай, отвърна той и разцъфтя от удоволствие, че знае името му. Аз съм сеньор Гарсия от Адуаната. Мари първа долови опасността. Случило ли се нещо? Запита тя. Есай, есай, сеньорита, документите на сеньора са вред, но няма подпис от Деспачанте. Какво за Бога е Деспачанте? Истена хас. Това е човек, обясни разтревожена Мари и отново се обърна към дребничкия митничар. Нима това е важно, сеньор? Есай, сеньорита, отвърна сериозно той, без подписа на деспачанте не можем да разрешим износа на животните и ще се наложи да ги разтоварим. Почувствах, като че изведнъж измъкнаха целият ми стомах, тъй като до отплаването оставаха всичко на всичко само 45 минути. Няма ли тук някой деспачанте, който да ги подпише? Попита Мари. Сеньорита, късно е вече, всички си отидоха по домовете, отвърна сеньор Гарсия. Това беше едно от онези положения, при което човек скъсява изведнъж живота си поне с 20 години. Представих си реакцията на служителите от параходната компания, ако отидем им съобщим, че вместо да отплаваме весело след час за Англия, трябва да задържим поне за 5 часа парахода. Докато разтоварят моите животни, и което беше още по-лошо, да измъкнат цялата ми екипировка и рендрувара, потънали дълбоко в отробата му. Моите нещастни приятели, свикнали вече да преживяват подобни кризи. Запретнаха моментално ръкави. Мерцедес, Жозефина, Рафаел и Дейвид отидоха да се разправят с дежурния помитница. А Вири Андерсън, един друг наш приятел, тръгна веднага с Мари за дома на познат него в деспачанте. Той живееше в околностите на Буенос Айрес и те се понесоха с бясна скорост, за да успеят да се върнат на време. Щастливата прощална сбирка се разпадна като възпламенена бомба. Всичките ни приятели се пръснаха в различни направления. Софи и аз останахме да чакаме и да се надяваме, а аз репетирах мислено как ще съобщя новината на капитана, без той да ме, осакати чак толкова много, ако се наложеше да разтоварваме. След малко се завърна унила групата, която отиде да се разправя с дежурния помитница. Безполезно е, каза Дейвид, упорите като бик, няма ни подпис, няма заминаване. Той е нещо като мръсен свирчо, както му казвате вие, възмути се Жозефина и изведнъж и кратко мина нещо през главата. Джери, кажи ми какво означава точно свирчо, погледнах в речника и разбрах, че е човек, който свири. Та това не е никак обидно, нали? Съвсем не бях в състояние да помогна на Жозефина в нейните езикови затруднения. Оставаха само 20 минути. Точно в този момент чухме как изкърцаха остро спирачките на някаква кола. Всички се струпахме на палубата. По се изкачваха с победоносна усмивка Мари и Вили, Размахали в ръце необходимите документи. всички до един подписани от най-прекрасния и най-благороден деспачанте в света. Останаха ни 10 минути за по една чашка. Налях дори на сеньор Гарсия, след това в каютата се подаде главата на стюарда, който обяви, че след малко тръгваме. Излязохме на палубата да се сбугуваме и цялата група наши приятели заслиза надолу по стълбичката. Откачиха швъртовете, пространството между парахода и Кея започна бавно да се разширява и ние видяхме в тъмната вода поплащащите се отражения на светлините. След малко параходът набра скорост и скоро изгубихме от поглед нашите приятели. Виждаха се само огромните многоцветни светлини на Буенос Айрес. Когато се отдръпнахме от перилата и тръгнахме към каютите си, си припомних думите на Дарвин, написани преди век. Ето какво е казал той за естество естествоизпитател той ще разбере колко много истински добросърдечни хора съществуват на този свят, с които не е имал по-рано никакви отношения и с които няма да има нищо общо за напред, но които са готови винаги да му окажат най-безкорисна помощ. Едно, бедничката, ИСП. Бел, Пър. Две, разказ от Едгар Алън По. Бел, Пър. Извънредно съобщение. Но у нези, които се интересуват, ще съобщя последни новини за животните, които докарахме. Тапират Клавди, когато на времето вземах в ръце, с риск да получа херния, е станал сега колкото пони и очаква с нетърпение кога най-сетне ще му намерим булка. Коатите Матиас и Марта живеят щастлив семейен живот и на два пъти вече им се раждат малки. Сега, когато пишат тези редове, Марта отново очакват потомство. Дирите прасета Хуан и Хуанита също имаха на два пъти малки, а сега се подготвят трети път за същото. Пумата Луна, оцелотът и котката Жофруа цъфтят и пластеят все повече и повече с всеки изминат ден. Папагалът Бланко продължава, както и по-рано, да казва, и ху да пиу само че много потихо. Всички останали птици, бозайници и влечуги се чувстват добре и много белези сочат, че ще се размножават. Остава ми да кажа само още едно. Надявам се, че хората ще престанат да ми пишат писма и да ме разпитват за животните. Моята зоологическа градина е частна но е отворена за посещение всеки ден, освен на коледа. Така че, заповядайте да ни видите. Обращение от тръст за опазване на дивите животни, основано от Джералд Даръл. Живите същества, които Джералд Дарал събира в буркани от конфитюр и кутии от бисквити, оказват огромно влияние върху него и предопределят заниманието, на което по-късно посвещава живота си, защита на застрашените от изчезване видове. Детските му преживявания на остров Корфу вдъхновяват кръстоносния му поход за опазване многообразието на животинския свят на планетата. Този кръстоносен поход не завършва със смърта на Джералд Даръл през 1995 година. Трите тръста за опазване на дивите животни, основани от него, продължават делото му с неуморен ентусиазъм. Дълги години преживелиците на Джералд Даръл, както и неговата проницателност, оказват силно въздействие върху читателите. У мнозина се поражда желанието да дадат своя принос в това благородно дело, като подкрепят тръстовете за опазване на дилите животни. Надяваме се, че и вие чувствате същото, защото чрез живота и книгите си, Джералд Даръл отправя към всички ни своето послание, животните са едно огромно мнозинство, което няма право на глас и което може да оцелее единствено с нашата помощ. Моля, не позволявайте вашата съпричастност към идеята за опазването на животинския свят да изчезне с затварянето на тази страница. Пишете ни, а ние ще ви посочим как да станете част от нашия кръстоносен поход за опазване на животните от изчезване. За повече информация или за изпращане на дарения пишете до Jersey Wildlife Preservation Trust Leogras Manor, Jersey English Channel Islands, JE35BP Wildlife Preservation Trust International 1520 Locust Street, Suite 704 Philadelphia, Pennsylvania 19102, USA Wildlife Preservation Trust, Канада 120 King Street Guelph, Ontario, n 1 и 4 p 8 Издание Шепнещата земя Джералд Дарал Превод Борис Дамянов Издателска къща Пан 96 О, От 2000-та година Книги за животни 9 Редактор Теодора Станкова Предпечатете Катерина Печат Балкан Прес Ад ISBN 954 6573051 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. http -е CHITANKA.INFO. Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.